أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَسْلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ سُرَةِ رُوم په دې سورات کې بشارت او بنصرت سور بابونو پاول باپ کې بشارت د پارا مثال او وقائع د اهل بیا دليلي عقلي بیا زجر و منکرین و تا بیا تخوی پی دنیاویو او تخوی پی اخراویو او زیر و ممنان و تاو دعوت توحید و بیا دویم باب شروع کپائی کی یولس دلائل اقلیو اغا زکر شروع وس د دې زینا مثال ذکر کئ د معبود حق او د معبود باطل او بیا به اتو اصول ذکر کئ لټثبوت دلاله د الله د وحدانیت بیان شول و سوای شدا دومره دلالل د الله د توحیدی نو که پهې د لاو نه نو په د مثال پو غځان پواک چې ستاسو ولاماندي چې د هغې ه اختیار نشتا شته او ټول اختیار ستاسو د نو تاسو د غیپلو غلامان سرهځان سرې شیک شرش کووي شرش چې د غې نه داسې یېږې لکه سمن چې تاسو د یوبل د حق نه یېږې بیا. نو یه او نه اون دا خپل غلام، خپل نوکر، زان سر پخپل مال، دولت، کور، جیداد، هر سکی شریف او دا سی سی اومنی لکه خپلا نو اللہ اوی چی خپل نوکران، خپل مزدوران، خپل غلامان، ځان سره نه نشری کوایی دا مخلوق هم زمان غلام دین و دا ما سره زمان علوهیت او خدای توکی شری کوایی نو مثال ذکر کئ ذوار ابلقم سلام من انفسکم بیانای الله تلا تاسو د پارا مثال من انفسکم د نفسوستا سونا هلکم مما ملکت ايمانکم ایشت تا سود پار ابا زدا چې مالکانیستا سوخلا سنا من شورا کا سوخ شریکان فما رزقناکم پارې سکه چې موږ دې زپ تر کړه دیتا سوتا فأنتم فی حسابن چې تا سو پاری کې او برابر چزان سرمداسی شریکټری لکه یو بل سرهیس کې برې و, و. تخافونهم نه انفسکم کا خفتې چې یاریې تاسو د اسپلو غلامانو نه پهشان د یاریستاسو د یو بل نه کم تخافو خرارو بعضها بعض لکه سن چې ل کاسان بعضې باز د بعضونه یاره کوي. دارنګ واځه واځه بیانو منغایا تونا داغه قوم د دا پاره څرېد عقل نکارفلی یعنی واځه مثالونه بیانو خرتبل کلری دا یو واضح مثال د الله او قدرت او دا واضح مثال چې الله خپل معبودان او مخ مخلوق د ځان سره نه دې شریک کړي اوې د دې مسلې ادول د طالب د پاره د یو وی د پیقې دیوان نوم چې دینو ډیر بهتر دی د کاسر شیخ واقیده دا کړه دیسر اصلاح د عقیده راځي ډیر خلک د سې دي چې هغه په منطق کې او په پیقه کې او په سر کې او په نه هوا کې او په نورو علوم کې ډیر ماهر دي خو په توحید باندې پاتید یوه مصر یا اقدام خیر په شرکه مطلع او خرافات د وای چې زړې او تیاران شي وای دا مسله چې دا د فقید یوه لوی دیوان نم چې دی نو د دې زنا کول د قیمتی یو د رحم د دی, دی, دی, دی تعلق دا کې دی سره و الزجر بل تاب الینا ظلموا هم بغیر علم او کت دا سوالو که گنا چیر جی دی کل دا سی دا خودی سر شریکان کرو دا خود آغی اغا مشہور تلبیو چی کل بیده بیت اللہ نتواب کهو نو آغی بدا ویل چی لبایک اللہم لبایک لبایک لا شریک لکا لبایک نو بیا بیو چې اللہ شریکان ہوا لکا تم لکو ہوا ما ملک د یو سره شي کول که بلې تاب الذین ظلموا اهواهم زجر بلکې تابیداری کړي داری کسانو چې ظالمانو ظلموا زاد المسیر ما نکي اشرقو چې شرک کړه د خپلواې شاته بغیر د علمنا معلومه شو چې مشرک د به علم روان دي د سر څه علم نه خلکو دا مولال و چې مشرقي نو هغه تا غره اصل عالمای چې په توحید په یګا چې په توحید په نو بستا بغیر د علم نه روان دي سو به هدایتو کې غچاتا چې گمراه کړي الله او نبی د لپاره سو کېم دا دیاں فاقیم وجهت تل دین حنیفا اوست دی زینا اصول ذکر زی کړي لې تثبوت اصول سمانیہ چی دا اصول پا زان کراوه چی تا تا تثبت و مضبطوالی ملاوشی دا الله په دین او د دی اصول و خلاصه دا, دا دا دا منقسم دی دو قسمونو تا یو قسم آغا دی چی دا غی تعلق دی دا خپل زان سرا ایتا اخلاق نفسانیوه دویما غدی چې دا غي تعلق دی د غیر سره نو غي احسانات مال غیر نو اې بهتري انسان غدی چې هغه پخپلوم سي او نور سره احسانات کوي اول هغه چې د خپل ځان د اصلاحه پار ک موصولي الله وفاقم وجهه کل الدین حنیفا فس قائم که ذات پل لدین حنیفه دپار ده دن پده سحال که چکلک و لاری توحید بانده او ما تا انکه شرک لرا نو یو اصل بدائی چې ده دن بطابی چې شریعت کم آکیده خیی کم اخلاق خیی کم آمال خیی چه اغسطہ زندگی کی آئی تا بکلک و لاری پزان که بیست فطره الله اللطيف تر الناس عليها تا به شد دین د الله چی پیدا کله د مخلوق پاغي خلق پاغي چیغه پیتره اسلامي دي يا عليها ما نه لها چی پیدا کله د خلق لها داغي د پاره چیغه دین اسلام دي لا تبديل لخلق الله نشته د هیڅ قسم بدل د لخلق الله ذل خلق الا د الله د پارا يا لي خلق الا ما نل دين الا د دين د الله د پارا ذلک الدین القیم دا دین برابر مضبوط لیکن اکثر د خلق ک نه لای عالمون نپویګی منیبنا الیه و تقوه ولا تکونو من المشرکین <تصفح> منیبنا الیه <تصفح> شیع عزیزی که اون کی دیلاتا لاتا. اللہ اکبر. یا منیبین ایلیه شیع را گرزیدون کی دیلاتا. حالکہ دلتے خو جمع راوڑا. او مخی فاقیم چی دینو آغی مفرد راوڑا. اصل کی امام فراوی فاقیم وجہ کا اوامم معا کا. راو سالتا مقدر کی. قائم تخبل ذات دو دین د پاره واغه سو کم د تابیکی چکم تا سره ملګری دلته وی چی منیبن الیه نو سبجام صحیح شي منیبن الیه اصل کې دا حاله د زمیر د فاقم وجهه یعنی الله تخبل ذات ذات برابر کا پدا سه حال کې ای تاسو را ګرځیدونکې دی الله تعالی دا دویم اصل له تا کی با انابت الی الله الله تبارک و تعالی د دین خبره دربان داسی لگی چې لکه د تفق دربانې خوري او قبله نا منې نا داسی بنای دین خبره په پتاداري خبره نه خلېګي منیبن الیه ذیمه منا راجین الیه بالتوبہ شیتا سو رات گر زیدن کی اللہ تا پتوب استو سرا یا منی بنا الیہی عبد الرحمان ابن زید رحمتہ اللہ علیہ متعینا له دا اللہ تا بيدار جورش یتا ای بنا له توباستن کی شیغیتا وتقوه دا درم امر درم حکم او اصل زان بچکه دنا پرمانه د اللہ نا دا اللہ دنا پرمانی نزانو ساتی سلورم واقی موسولا تا پابندی کوئی دا منزنو پینزمولا تکونو من المشرکی مکی گی دا مشرکانو نام دا پینزو اصول متعلق دا نفسرش چې دا خپل زان کراولی چه دارال نتکامیابی وز دا مشرکان سوگ دی من اللزین دا غی کسانو نافر رقودین هم چی اغیتس نسکر دا خپل دین لرا فرقو ما دين تقسيم تقسيم, تقسيم, تقسيم كه وكانو شيعا اويا غير دل مختلفه وكل حزب بمال لديهم فرحون هر دل پا غي غي سرو خوشا لو آر دل پا خبل تاري تطلق على کار سمر دلائلور تپیش کی نواغید منلو تطيار نلويد دا خبل زا جړکل چورسیږي ان ناسه خلق تزره تکلیف دعو ربهم را بلخ پر رب لرا منیبي نه لې عزيز كون کيده الله تا چې تکلیف پیرا شي کنه بس دا او دې د دواګان کي او جړاو پر یاد ثم اذا عزاقهم منه رحمه بیا کل چوسکه دې ته خپل طرفنا مهرباني ناسه پې ورډل د دینا د خپل رب سره بیا نو خلق شریکان کوي ليكفروا بما اتيناهم عاقبت داش دې د پارا چې دی کفر کی پاره چې ورګړي دی منګا دایتا فتمت او فسکوا خلې امر زورنه د پارا دې زرد چيتا سو افوا شې اما نزلا علیهم سلطانن فوه یتکلموا بما كانوا به یشرکون آیا را لګل د منګا پدای باندې دلیل لرا په هغهس یاتهقلمو ب مع یعنی خبرې کوي نو ز الممسیر یا اموم به شرک هو کمم کې دی ته په شرق باې پاغې چېودی چلله سرې شریکان کول دا دلیل نه ته دا ثابت چې دا شرفو کوې یا یاته کله ما نه یس ووثابت د لاغسه چې دی چلله سره شریخ کول و دا ع قننا سر رحمتتن فریو او زجر کلہ چوسن تو من خلقو رحمتن رحمت مہربانی فریحو بہ ہندے خوشہ لشی تکبر شروع کی داغی دا وجنا او کورس دئی تسیعتن تکلیف پر سبب داغی چہ مکی کم گناہ نہ کړیو دئی لا سنو نہ صب دئی یقناتو نہ بیا د رحمت د اللہ نہ یا نہ امیدے د بوتا نہ او لم یرا اس دلیل یخری د الله توحید ایدی نو ګورین الله هیتن نن الله یب سوتو رزق لمی یشا پراخه کئ رزق چاله چو غواړي و یخدرو تنګی چاله چو غواړي یقینن فدی ک خامخ نخې د ابراد دیده قوم د پاره چی مان لري فاعتذ القربا حقا وس دادری وس نور ذکر کئ جدا متعلق دی د غیر سره نواتبتی جوړ شفاعت از القرب حقا ورکا دا اوس اصل ورکا خوان د خپل ولې ته حقو حق داغه چې کوم ستاره شته داران دې خپل وان خدا غې د رښتې او د خپل ولې حق پتا نو اغله داغه د خپل حق ورکا غسر احسان وکا والمسکین او مسكين لا و ابنا او له دلار مسافر تا نو ګورته بد خپلوانو سره مېحسان کې مسکینانو سره مېحسان کې او د مسافر سره مېحسان کې دا احسان مال غیر شه زمون په معاشره کې چې وسړې لګو چې دا خلک دې پریشانې ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ خلک وېری دې نه سجوري یلګ دې کډېر خیر دې ذالک دا دادی غورا دای کسانو د پاره چې غواړي رضا د الله و اولائک هم المفلحون او دا غ کسانوم دې دی کامیاب چې څوک الله راځکینو هغه له خودی خلکو سر احسان غوړي او چې څوک نموري یا کاری کینو هغه د غټو غټو خلکو سره تعلقات ساتي نوم د پاره کوي و ما اتیتم من ربن لربوا فی اموال الناس <سؤال> فلا یربو عند الله وما اعطيتم من زكاه تريدون وجها فلائكهم المذعفون دوس بل حکم ذکر کی چګور از یاتیمه کوي ظلمونه م کوي او دخل کو سره احسان د الله رضا د پاره او د نور غرضونو د پاره وما اعطيتم من ربا ليربوا في اموال الناس اغا چه ورکوه تاسو مره مال مره بند سه مال لی اربو وفی الناس دا چه زیاد چه پا مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله پس نه زیادی گی دا الله پنیز بانده وما آتیتم من زکاة نوغا چه ورکوه تاسو کم زکاة چې غاڑی پاگی در ازاد الله پس دغه غا کسان دیدو چنده انکی دیخ پل مال لران غور ابن عباس سے دل تبلیغ کی لیے چدی مراد سری یو حکومت ز ربات زیادت په مال په مال کې زیادت نو کې سړے چل پیسې ور کوي او به مقصد دای چدی په مال واپس تدین ډېر را کوي نو خوشو دی ګنه لکه مقصد ور 1.7 لک روپيو وتوي چدا دا لو کال باد بياماله با ذرا کرا کې غره دا يو لا بسپلينو د يو ور پسې سودي دا خو ستاره او دا ګناي کبیره ده دا خو متفق ده عالمانو حرام ده دوي ميو سره چال سې وړي خدا الله رضاي مقصد نه ني بدل مقصد ده اگر در خلق یو بل کرد، تو خبی اوڑی کنید، خصوصا زنانا، نارینا بورید، خودی چچا کرد غم که خواده که زینو تشی نزید، زان سرخا مخواست شیوار، نوی کوری جورکڑی نلوخی ولوالی، یا چینی والی، چاولی والی، بل شیواری، نو سبا چېور که بیا غ ځ په خام خا دی کې راځې غ د دی نه روان کوي او چې کلی له را نړي وا، ما له تم وړ او د داسې داسې وکم دا د سره شالله لکهته و چې دا چې تجمت ل را روانو که نه نه را کله و دا ما له سره و ما خوله دی نه نو د دې خبر او د وژنه بیا هر څره کوشش کوي چې هغه مال چې څنګه شهر راوړ او چې دا غي نه خي اوس نو کاغې دوکې لچنی وړي نو دا ول دړې اوسي نو کاړې ول چتېو درزن پیاله وړي نو دا ول چلېنو دوه درزن وېسي هی مالونه راوړي نو دا څو نشي کې کاغې 100 روپۍ ور کړې وې کنه کله پیسې ور نو دا وی مال 100 را کړې وې نو دا وسه 100 نورې کړو 20 ول ور کې کنه نو دا سود نہ لے او حرام نہ دی دا غم خادید دا جائز کو خبر ادا دے چ ثوابم پکینشتا ثوابم پکے زکہ چ تالے واپس را نوڑی نو تبیا خپے ویمہ والا دونا شے نوڑی او ما کر تشرہ اسے عمران اول دا وی دے خاو دے احسان خلق نہ دے جے سر دے احسان نستانیت خراب دی، تا چه کلاودل نستا خیال داو چه دا خوزه وستاوان کوم خوی گتا پتاوان که دا مال بیا واپس رازی کن، بیا بی مال راوری، نستا اخلاس نو، نستود خو نده خوصواب نم مخروم شوی، زکستانیت که اخلاس نو، او کتکل تایو غریب دست شیوی اوڑا یواجز لده اوڑا، پا دی خیال چه مال دی نره اوڑی، دی لی اوڑم چه زمان اللہ رزاشی، نو طالب اللہ پا دے مال که براکتو آچائی اغا خود دل سیوا سی شیر ندی راولی خو الله بدل داغیر سیوا دیر دل در کی نو تد اللہ در ازاد پار تخبا و حدیع خلقو لولا واشوی ابن عباس رضی الله تعالی همان دا عبارت یاد که ابن کسیر او دارنگی نو رول مولی کلید اغاو این من آتو آتویتن یوریدو ان یردن ناسو علی أكثر مما أهدا لهم فهذا لا ثواب له عند الله چا چه چالس و تخفا و عطيه يورا پدي خيال چه آغا بما لدين سواب يارا ودي وي بدل مي پي ورادا او آغا موي چه دا ولوا قصد ما چه بدل اخلاش شي نو د اللا پا نزباني پدي كي ثواب نشتا دا ابن عباس رضو الله تعالى نهو او دا کار كار مباخده سیدا <سعیدہ> ابن کثیر لیکلی دی چې ابن عباس رضی الله عنهما وی ار ر بارے با ان سودو قسمه ده فریبن لا یا صفو ور بنلا با سبہی یو سود خو حرام دی هغه نه دی صحیح کم چې ما ده چې یو ش چاله وررکې او مقصد د دای چې دی نه به ډیر را کې ته لکه دا یو لا کروپی مدار کې قرض خوګورې بیا چې بیا دا او رض راځ یونیم لا کیا دوله ک دا سود خوستا دغه مقصد نه او په خپله یوسی اوړه کې دای چې ما له بې د دی نه ډیر بیا را وړی نو دا بیا سری دا چې دی نو بیا حدی وړی وړسبباب دته میلا نه وَمَا, وَمَا تَمَرَّنَ رِبَنَ غَچور کويتا سو, سو زياتي مال ديد پاره چي زيات شي په مالونو خلکو کينو نو زياتيږي پنيز د الله اواغه چور کويتا کم زکات مال ن زکات و با سيد الله رضا لپاره تريدون وجه خلق رزا کا ولی مقصد نئی، دا اللہ رزا دے مقصری، غریب لے ورکے دا تمام تنکے، چیگنی مالا بے سواب یارا اوڑی، پس دا غکستان دی تو چند کی ریخ پلمال مال لارا، دا دے پدے مال کے باللہ دے لڑیر برکت واچی۔ اللہ اللہ ذی خلقکم سم رزقکم سم یومیتو اس بل دلیل دے پدے واندے چ متصرف یو اللہ دے، نو برکتم آغا اللہ پاکا چینو آغا را مدد کئیں الله دے غزات چی پیدا کری ایتاسو بیا رزق در کئی تاسو تا بیا بمنا کئی تاسو بیا بجوندی کئی تاسو ایشتا دیست تاسو دو شرکاو ناغا سو چی قید دے کارون نسو شی لرا پاکی دا اللہ لرا اوچد دے دارینا چی دی اللہ سرکم شریکان جوڑای زوحار الفساد و خلبر و البحر بما کس ابت ای دن ناس زہار <زوحر> الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس او ست دی زین سلورم باب او دا احمد رحم باب او دا رواني تراخرا پوری په دې کې سلور دلائل عقلیه بیا تفویپ دنیاوی بی او بیا تفویپ اخروی زیر ورکه بی او بیا زورنا د منکرین او تا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا په اخر کې ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس خكرة شوية ده فساد فساد نموراد ده دنیا عذاب وله ده خلق و ده عمال و ده وجهنا وله چه ده خلق ده الله نمازيوى بل چه تم تصرف واي نو د الله حقی بل لور کنو ده ده ده الله نبغيان شکنه نو الله بعذابو نراوسته نو سمرا زابونه چې پوچا یا سمندر کې راځي نو د وجه وجد خلق او اعمال کارښوې ده فساد پوچا او سمندر کې په سببداري چې کسب کې اله سنا د خلقو فساد سشه قرطبي لکړي چې په دې فساد کې د اهل علم او اختلاف دي چې و چې کم فساد او په سمندر کې کم فساد او نو قرطبی لیکي شي امام قتاده رحمت الله عليه او امام سدي چې غفصات چدين او غ شرک ده او دا دې په فساد ده نو شرک دخل کو د اعمال او نشر او شوره ابن عباس او کرامو امام مجاهد رحمت الله عليه چې وچا کې فساد داو چې دا د سلام یوزوی زوی راول ل کې قابل رور حابیل حبی وجه دا د وچ اول پساد او د سمندر پساد داو چې هغه ظالم باید شا به با روغه کشته پزور زور نیله او ټکس ب یاد دینم خمانه د خمان د وچ پساد داې چېلهپ قهت راوللی زرغونی کمی شي برتونونه در سر نه ختم شي۔ او دا سمندر نقصان دہ چې سمندر هم چې نو هغه فواید نه چې گمبه مخ کې ملاوي دل دا ولي دا د خلقو د اعمالو د وزنه ګناډر ستر شعر امام علوسي روح المانکی لیکلي دي وې دا د ادم له صلوات والسلام د دي زوی د قتل نه مخکې پری دنیا کې چر تطوونو کې ازګیدار او نه نوا او پزمکو کې خورانا کې ازمکه نه نوا جناور ټول بغډ ورسریدل پیوبل باندې حمله نه نوا وې کله چې د آدم علی السلام زوی قابلیت راولاګي او خپل روح حابیل یې مړ کا مداغورزه نه په ټوونو کې غی پیدا شو بازونو کې پزمکو کې خورانا کې ازمکه پیدا شوی، او دی ځنارو زنګل زناورو نور ځور ما تول شروع پل دا سا هغې ځای نه را شروع شوګناونو سره براقت ختممیږې اضابونه راځي که نه کاره شوي دی په ساعت په چاو سمندر کې په سبب داغې چې کمکه سب کړی دی له سنو د خلکو داولې د د پااره چې اوسهکې د تاله بعضل ل املو سزا د بعض یاره کارونه دی کړي. او دیده پاره چه دی واپشی اللہ تا قل سیرو فی الاروزی اوائی ورزی پریز مگا کیفن ضروف سگوره شرنگ شو انجان دی کسانو چه مخید دیناو او اکثر دا این مشرکان فاقیم وجه کلی دین القیمی پس قائم تا مخبل این زاد پل دا پار دین مزگوطا دا تفرید چه دا شرک دا شر وجه نعذاب رازی کنا نو در شرک نزان بچ که کنه، پس قائم فل <تصفح> در دا پار داغی دین مضبوط مخ که <تصفح> داغی نا چرا بشی داسی او راز، لا مارد داله من الله چی نبی واپسی اغی در دا پار داله را دا ترپنا، یعنی اغبیا واپس کی گینا یوم ایزن یسوات داغون پا داغی رز باندی، دی با جودا جودا شی، یا یسوات داغون دی چی رینو پریشان بک پریشی، پس رونو بی درد شی، دېر حب د یاری نه چا چې کوفرو پر پهپغ د سزا د کفر دغه او چا چې عمل ن کړی دی نو فلی انفې ه مییم هدون د پارزان ځانو دپاره ځانله تیاې کوې پیدا د حاصله کړه د ی جیل لزی عملو آملو سوال دا په اولی دلی دلی شی ولی وجودا جدا شی دا علت ده د اسودهون د پارا دیره پارا شی بدل ورکه الله کسان اوتا چې را راوړی د عملونه کړی دی نه نخفل فضلنا یقینا الله منن کی کافران سلام و من ایت هی ای دا بل اول دلیل یقینی په دی باب باز دنافو د قدرت د الله نه د دې چرالی کی هوا زیری او د دې پارچ هو سکه تا سوتا د خپل رحمت نه چې باران دي او د دې پارچ چلی کی قشته په حکم د الله او د دې پارچ ولټو اتا سوت د فضل د الله نه او د دې پارچ تا شکر او با سيد الله ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الى قومهم دا اوس متعلق د اوله سوره سره علته <التے> ویلو چې الله پاک به امداد کوي نو دلته ویل چې پیغمبرانو بدله مونږه غاستیو او د مؤمنانو مونږه امداد دوه کړو فا تحقیص را لگلیو منگا پا خواستان پیغمبران خلو قومونو تا فجاؤهم بالبینات فسرات لل کرو دی پیغمبرانو دی قومونو تا پوازی حدلائلو فانتقم نامین الذین اجرمو پس بدلاغسته منگا دلتا عبارت کی تقدیر دید تقدیر داده دا چی خلقو کفر و کرو نو چی کفر او کنو پس بدلاغسته منگا رای کسانو نا چی مجرمان دی وکانا حقا نالینا نصر المومنین او دے لازم پمنگ بانیم دا دا مومنانو دا حق تفضلی دے رقب الفضل دا وجن اللہ لازم کرے رہے دویم دلیل اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ گی ہواگانی زیرے ی ح چې رالی واګی په توسیرو صح به پهپور تقیې د اوواګې وځ له په بهڅ هوف س پاسمان کې پزې کې پهشا سررنې چېخوا خید الله جالو هو کې س او ګځې غې لرک کې سپ ټټی ټوټ یا لاند د پندې پهطر لوت کا ونی بته غټ غټ من خلیلالی چېرا وځ می از دیوری زینا اینا پسنا ایزا پس ناسا پا دا باران بیشا چال را چهو گواری منی بعدی هی دا بندگان افکلونا ایزا هم یستا بشیرون ناسا پتی خوشال خوشالی و بارانو شنو بس مسم خوش روجی بلگی خوگیشی که ناسانی بشی یستا بشیرون زمیدارون خوشالی دو بخور نخلاشو وَإِن كان من قبلهون الظل عليه من قبله لا مبلسيل او ن ود مخک دغنه چې راغلی د باان پهد من قبلی مخک د د خوشاله نه من قبله دوزل راز که نه نومن قبل معنا مخک د د خوشال نه فنظرو گوره الى اصار رحمت الله اگر انا خود رحمت دالله تا سرنگ جونده که ازمک پس دوچ والی داغینا این ندالک لمحی الموتا اثبات دا قیامت چکم زاد داوچ ازمک پا باران جونده کی تازه کی یقینند غزاد خواه مخواه جونده که انکه ده مدو لراو یک او دا پارشیوان قدرت والا ده ولین ارسل ناری حنفراوه مصبر نو والا ان ارسل ناریحا زجر ګورا غزجر داده اللهوی چیکله د هوا نا مناسبه شي خراب وي او د دا د پسل خراب شي نو دې بیا د الله غټولنې متو نییر کې او نا شکر شروع نو پکار نا شکری کراولی ګومنګا هوا فراوهم مصفر پسوین د دې پسل لارا مصفرن تکزعل پسل زیړ شي لا زلوا من بعده يذكرون وخما خاوقر زيداي پس دینا کفر کو ان کی دی بیا نہ شکر او کو پر شروع هغه نعمتونه د الله یي فانک لا تسمع الموت و لا تسمع السمت دعا عزا و له مدبرین فانک لا تسمع س لب د دومره د بیان شو او د دی کاپر کې روپارمه راځې دا کاپر د زړې داسې مړ دی لکه مړی چې تش د په آدمې انتفاع مړی نو آغا پیدا تناال او د اوری خو پیدانالی یقین ته نشي او راوللی مته او نهشه او رالی کارو ته چغ کل کله چې واړی د شاشاون کې. او ن تلاه خودون کې د ګمرایا او لاندو ته چې د حقلارې رهکړی دا د ګمرراې د غ نه ان توسېله منیننو بیایاې نه ته مگر او راوللی مګر آغې چاته چې مع لری زمونږ پایتونو پس دوی غړه کې خودون کې دا ان توې او دا مطلب نهلی چې کاپیر مړی نورو مسلمانې خووری دا دا ژونبي خلک یاد دیژونې کافر فیر نو اغاستا خبر انا او ری زکر د زړه کافر په دمړی پشانه مړ او مومن چي د نوستا خبر او ری زکه چي د غزه سره ژوند دي ته نو شورا ول مگر اغه چاته مان لري زمون پایا تونو باندې پس دی وی غړ کی خودن کی نو مړ اسباب د سمعه ختم شوي دیو جنا، لیلو د دیمام شوکانی لیکلی دی، لقد اسمعت لو نادی تحیی، ولیکن لا خیات لمن تو نادی، ولو نارن نفخت به ها از واعت، ولیکن انت تنفخو فی الرمادی، وی تا بو تا واز وره ولی وی خوب کچر تا جوندی تا دیواز کرده وی، نو تا چی چا تا چی غیوی نو آغا کی جون نیشتا نو آواز بده کم زینو آوری، مره بده کم زینو آوری، او که چرته ته لپوکی لپوکې ورکه و نو بهبل شوی رنا به کړی وه خو ته خو ایرو لپوکې ورکې نوې کله بلېږې په پوکوو باديله خو جسونه پوکې ورکې نو مخې خراب ګنده کې یغ نهبلې ځکه سرټې پهګېشته انګه لپوکی ووررک نور بې بل ش خورو لپوکې ورکه نور نهبل نو جون چې پهکنې بهڅنګه وه. الله الذي خلقكم من زوف داو سلورم دلیل الله د غزا چه پیدا کړي تاسو من زوفین د کمزور نه یعنی د کمزورو وګونا چې نو تفادا یا من زوفین مانا د کمزوري حالت کې بيخي کمزوری حالت چې ماشوم پیدا شي نو بس ډیر په احتیاط به راخلو دی یعنی مزل سپیخي دیر کچو نازک بدنی سمج آلمی بعد زوفن خوا بیا اوگر زی اللہ پستم کمزورتیا نا مضبوطیا بیا اللہ مضبوط رورو تکڑکی بیا زوان شنو سمج آلمی باد قوت زوفن و شیبا سمج آلمی باد قوت بیا اوگر زی اللہ پست قوتنا زوفن کمزورتیا و شیبا و بیا غزوانی رو رو پخکا شي او انسان ورست رفل کمزوری کیگی اخیر دا چی بودا شی. او ختم شی الله وی دادو مرین قلابات چی کمزات را ولی دا غا اللہ دا عبادت قابل دا غی عبادتو کئی یخ لوکو مایا شاہ پیدا کی دا اللہ پاکس چی او گواڑی او دا اللہ پویا او قدرتو علا دی و یوم تقو پکه مرز باندې چې تایم بشټیا مات پدی کې دا عذاب اوخروی بیان پکه مرز چې تایم بشټیا مات يقسم المجرمون قسمونه به خرم مجرمان مالبسو غیرسا شدې دی تر کړه بغیر د لک ساعتنا دا ساعت, دا ساعت دا کم د کم زیه یاهمانه دنیا چې کل دی د قیامت دا سختې ویري نو دنیا دا ټوله ژوندګي د شپتاویا کاله بوتا د یو مړ په شانساره شي ماله او سو دنیا صاحه ا سو دنیا کې امکتاه نه یو انسان توی ته دومره ژوندګي دنیا کې تیر کړو ورځه کوي نو شومې وي خوب لیدلو نه پتا باندې کوينه شوت چې دا جون څنګه تیر شو تبه شدا پرونه یو راځي الله الله په دې جمعات کې تقریبا ز 2003 کې زراغله او اوس داسېم دی 2024 نو 29 سال نه تقریبا 20 سال چې دروغه شو او یو کې شروع ده او تبوي چې دا پروري ورته پته سره یې چې دا شل کاله څنګه تیر اغه الکان چې هغه بدلته خړپو سې کولې وځای بچی ګرځي اغه جنکې چې هغه با وړې وړې ماشومان وي هغه وس د سوسو پسو مین نو لکه څومره زماناته راشه او انساني څو پته پوي نشي د قشانا د ټولي ژوندۍ ته سړې سوتو کی نو تبوې چې بس یو ګنټه می ته را کړې علا چې کله بیا دا تیر شو د اخرت ژوندۍ راشه بیا سړیو چې د دنیا دفو سندیر مختصر ژوند یو مالابسوی نه په دنیا دویم مالابسوی غیرسا دین اب مراد د قبر اغه زندگی دی پتہ ګمان کوي تاسو مون بخری چې مونږ واخنه نه ترکله په دې قبر, قبر کې بغیر د ساتنا یو ګینټینا د قبر زندگی خود تکلیف وکنه او تکلیف زندگی خود انسان نه او مجرمان له خو خود تکلیفي نو غي څنګه د قبر زندګي تم یو ګنټه وایي بعض یاران وایي د معلومه شو چې د قبر عذاب نشته کنه نه دا قانون دې چیکلا یو سخت حالت په انسان باندې راشي ډېر سخت نو هغه مخ کی سختی بیا د انسان نه یې نو د قبر په مقابله کې د خیرت سختی حبډې وی دی تا با دا قبر دا زندگی دا سیاسان افکارشی او لگ افکارشی او سوچو چوکی نو دا دنیا او قبر دا طول حالات دا خیرت مقابله که دا گیمتی برابر ندی زکا چی اغا خو نختم دو ولا زندگی دا او دا خو بس لگ دا کدالک کا کانو یوفکون دا غشانو دی اوفکون چ دنیا کې هم واپس کې دیش وا انداز اړولې حق نه دنیا کې هم حق نه معنا کنه یا یوفقون یعنی جذبون فی دنیا دنیا کې به هم د روغوي نوخلی عادت وال تمدا ګډي وړي یا یخلیفون علل کذب نو دنیا کې به په دروغه قسمونه خوړل نو ال ت یوفقون عن الصدق د درو رښتیا نه باړول شي وقال الذين وهبوا العلم والايمان هو بوياكسان تشور كسور تاع علم والايمان ويمان لقد لبستم في كتاب الله لا يوم البعث مراد اهل الحق دي يا مراد الانبياء يا ملائكه يا مؤمنان ار يو وبویا خلک چې ورکرې شوی دی او ایمان په تاخير سره تاسو وخت رکړې ده رک رستر ستر پور دو پوره دلته کې توجه کوي د کلام کې اصل کې تقدیم تاخير زاد زادالمسیر وایي اصل کې داسې ده وقال الذين اوتوا العلم فی کتاب الله برامت کې کې د اوت العلم سره به ولګي او العلم في كتاب الله یب كتاب اللہ والایمان بالله لقد لبستم الى یوم البعث ابو یا کسان چا گئی تو ور کرش علم دا اللہ پ کتاب او ایمان ور تعالی نے سکلو دی مجرمانو تب وہی چتا سو وقت ترکڑو پ دنیا کی یا پ قبر کی تر قیامت لگو خنو ڈیر و یا او بو ایغا قسان چه ورکرشه ورطا علم و ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ دلتا بتقدیر رو باسی فی خبری کتاب اللہ تاسو وقت خبر ده کتاب داللہ کی تر رستر قیامتا یا فی کتاب اللہ ای فی علم الله فی علم الله کې تر قیامتا فسدا در رست قیامت هغه چې تاسو با دنیا کی ردی رن انکار کوو لیکن تاسو این چه نفوی دائی فیاوم یزن ضیب بیارمان او ایمان پس خفتا غیر از بانه پیدا بناو هر کی ظالمان وتا معذرتهم دای عذرنا چیرې چې زمونږ دا مجبورۍ و او تا و ولاهم یستاتبو نو نه بد دای ملامتیا قبول کړی شي کدی الله تعالی ته خوشالای او رضا کوي نو الله و ته خوشالی او دای بوې جی ملامت ملامتیا ملو کنه الله و یې نه ملامتیا به موږ قبلي ولګر زربنا للناس فی هاذ القرآن زجر په انکار دو قرآن په تحقیق سره بیان کړی دی منګه د خلکو تا په دې قرآن کې د هر قسمه ضروري مثالنا من كل مسائل ارغشه چې دوی هغه ته محتاج دي ولئن جیتهم بیايا ګراتلو کې ته دیت په اوجزا لې یقولن الذين كفروا خامخا و ينكسان شي کوفرې کړي د نه تاسو پرس كذلك يضع الله على قلوب الذين لا يعلمون څنګه چې دغه مہر الله لگا وله دغه شانه مہر لگے الله په ژوند دغه کسان وبان چې نه پوي فاصبر ان وعد الله حق اوس دا مربوته د اوله صورت سرا چې د الله وعده د نصره نو د حق را صبر کوي یقینا نو وعد الله حق را ولا استخفنك الذين لا يقدون او بسبر دین کی تعالی را کسان چېږي یقینا کوي بے دیدنا خلق دل تعالی رب صبر نہ یا تلوار دے پتاو نہ کی وعدہ دا اللہ حق دا کما وعدہ وعدہ د نصرت دے اللہ وستا نصرت ويمداد کی نپ صورت کے وعدہ وچ اللہ و امداد کی دریزل دا وعدہ وا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم آیات الکتاب الحکیم سورت لقمان مکی سورت ده په نزول کې و پنځوستم پښتو سوره سوافات مات ترتیب د سورتون کې یو سورت درستم ده پښتو سورت روم نه راवते دا ما سبق سره ده په مخد کی سورت کې دلایل عقلی یو په توحید په دې در کې درې قسم دلایل عقلی نقلی وحی په یې ترقې شوګا فالله بتوحید یا مخی صورت کی ذکر د پلک فتشو چلا بغل عباراولین و پدی صورت کی ذکر د فلاح ده پینزم آیات قوی و اولائی کا هم المفلحون یا مخی صورت کی ویلیو ترغیب و قرآن تا ندی صورت پدی اول کی ترغیب ده قرآن تا آل تی ویلیو آیت اتاون ولا قد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل نوذلت اول, اول کی وئی الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم ودوام ورحمت للمحسنین ردی پاول کی ترغیب شو قران تا یا مس کی صورت کے پاخر کے حکم و پیغمبر علیہ السلام تا چو پسبر صبر نہ وکار او دا بی دین خلق چ یقین نکه ادارہ تاب صبر نہ پدی صورت پیچھے دے حکم جر کے دو لقمان حکیم خپل بچی تا چہ خپل بچی تا وای وسبر علاما اصواب صبر تو پاغبانہ چتا تکم تکلیف رسیدہ لے چتا باندې کم تکلیف راضی نو پاغبانہ بت سکے صبر کے وسبر علاما اصواب یا مخ کی صورت انکبوت کی دو جہاد حکم جو جہاد کا د نفس ریو کا نو پا دی سورتی روم کی بیاد پتحی جی کرو چه اللہ و غلب ادر کی نو دی سورت کی وی جاہی دو مثل جہاد لقمان دا سی جہادو که لکا لقمان حکیم چه سنگ جہاد کرو خپل نفسر دعوه دو سورت دی سورت دعوه دا بشارت بالفلاح یا دی سورت دعوه دا توحید توقید اللہ پتری قسم دلائلو عقلی نقلی وحیوه دا سورت خلاصه خلاصه دا سورت داده چه دا صورت بابا دی اول باب نو لسم آیت پوری دی پا دیکی اول ترغیب دی قرآن عزیم تا بیا زورن اده منکرینو دا قرآن تا او زیر ورکی مومنانو تا دلیل عقلیزی کرکی تبسیلن او بیا دلیل نقلیزی کرکی دا لقمان حکیم نا امتیازات صورت سورت سورت ممتاز دی په ذکر د مواعظ د لقمان حکیم چې خپل بچته نصیحتونه کړو دارنګ سورت ممتاز دی په دلیل د مشرکین په اتباع الاباء دارنګ سورت ممتاز دے په دی چ لقمان حکیم ویل شر او شرک د لوی ظلم نه ان الشرك الا ظلم العظیم یقینا الشرك ظلم دې ډیر لوی او صورت ممتاز ده په ذکر د مغیباته 543 د سورت په اخر کې راضی الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف باندې ذیل کا آیات الکتاب الحکیم د آیاتونه د کتاب دې چې د حکمت نن ډک ده او دا تمهید دې خبره تا چې دا بیان د زانه نه کوم دا د الله ر کتاب نه کوم او دا د حکمت نن ډک دي خدا او رحمتن لل محسنین دا هدايت دې د گمراهي نه او رحمت دې د مؤمنان له فاراد عذاب نه لِل محسنین له فاراد د مخلصین او محسنین چاته وي محسنین تفسیر ابن عباس وی المخلصین الموحدین چې کم خالص موحدین دې زکه حق احسان ولیکيږي اخلاص حدیث جبریل پدیبان شاہد دے قالا اخبرنی آن الانسان قالا انتابد اللہ کانک کا ترا فا این لم تکن تراہو فا اینہو یراک الذین یقیمو نسولات وستا سفت زکر قید دے محسنینو, محسنینو محسنین سوگ دی آقا سان چپا بندی کپ منزنو ویتون زکاة اوارکی زکاة و هم بل آخیرت هم یوکنون او دی پا آخیرت ام دی یقین کئی صورت مکیره نو مکه کی زکاة تو او یا داوه چې مقادیر نو نو نور زکاة خو پروزن یا زکاة نموراد تسکیه در نفس تا چیز لپا کئی او دی پا آخیرت بانیون د یقین کئی او چه دا سپتون پا کرال نو سیل زیره داوه کسان په هدایتی ترپ درب دا دینا داوه کسان ام د دی کامیاب پا آخی و زاجر ماع التخويب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله باز د خلکو نا غ سوق دی چی غورکای لهو الحديث به پېدې خبرې غافل تاونکي خبرې ليضل عن سبيل الله لازمی او متعدد ور استعمال دي شي لازمی معنا چې گمراه شي د د الله نه ا <متعدی> متعدمانه دادت گمراه کی خلکو لرد اللہ رسملار نه بغیر بغیر علم بغیر د علم نا ويتخذها هزو و نشدا يتندلل الره پټو کو سرا دا کسان دې پره د عذاب محین عذاب څخه اون کې د دین سموراد بازه علما وی چې دا آیت نازل په بار د نظر ابن حارث کې نظر ابن حارث یو کافر چه اغبه د عجم و اخبار نا تلکول تل قریش و تبیوی چه گورا محمد صلی الله علیہ وسلم چه دیکنه دیتاسو تا دا عادیان و دا سمودیان و کسی که عادیان دا سی شو سمودیان دا شو او زدتا دا عجم و کسی کومن دا رستم و دا سپندیارس کسی دا داجب پهلوانانو په خواره دا وسري نه دی وره دروستمو داس پنديار در تکوما او هغه در توي چې شراب بنس کي ودل ته چسون نو دا هغه د مجلس نه خو مجلس به تر ما سره وای راځي اباد دارنګي حسن بصري امام مجاهد وي شددينه مراد تنگ تکور والا مجلس ته ویل راځي اور پروگرام <براو برام> <براو برام> او مجلس تو سنگ مجلس کین و دمان بر او او پسی په ولور کی او بیا وزیر خوان دیوخه او اول خو په دې خبر ازان پوکا چې دا یو سړی وی ډیر باندې او کدا جائز که کنا جائز دی نو د بازه علماء او فتوا دازا چې کله سړی ګناح کې خون مری دا کافر کی شامیم لی کلی دی استماع الملاحی معصیہ در عالم گریم لی کلی استماع الملاحی معصیہ والجلوس علیہا فیس بل و کفر سندر او ریدل چدے دا گناہ او د دی پا مجلس کې کناس تل دا فیسک دے او په دی بانی لیزت حاصل اول چدے دا بیا کفر دے و ډیر سور یو خو یار نو له کثاو ز غنا ته سر شوه نو د قبان سره دی ایمان نه خارجي سوچ کاوه که خدای دې تخاول ساته کدا سی ومقه باندې ستاشه وراله نو زدا وای دموې چډیر خوان دی او کوې مله ډیر غټ نقصان شو نو ډیر لوی غنا مو کوه الله دې را ته معافي وکي دا سوایې اسمه وای چډیر خوان او بازی پکلا دمرا مخلار شیخان چی اغاور تبیا جایز ہوگوائی او ایمانا دا مولیان تنگ نظری دیا بل رضی مولا لگی آره دا موسیقی چی دا نو ای دا جایز دا بلکه دے سرد انسان روح خوش آلی او دلیلی دا سپیش کڑمائی دا بچه دا سمسی دلیل ہوئی دلیل کې وای چې خپل من حرم مزینت الله لتي اخرج ل عباده و طيبات من الرزق وای چې چا حرام کړه دې زینت د الله غا چرایسته دې خپل بندگانو د پاره او پاک رزق مزینت وای هر شي کې نه نو د اواز د کلام زینت دی دا, دا, دا, دا, دا چاره مکرې <تصفيق> نو که یو سړی در باب یا ستاریا د بل شنو خو غواز را و دا خو زینت دی وای دا تحریف دے چ سو کو ته جایز وای سړی په بل دین توزی په دې زبانی امام علوسی حنفی عالم دی روح المانی کې لیکلی هے حسن بصری رحمت الله علیه نه نقل کړي چله هو حدیث ته شهره وای کل ما شغلک ان عبادت الله تعالی و ذکره هر هغه شی د مراد دې چې تا د الله د عبادت او ذکر نه غو په لګي من السمری والزواحیک والخرافات والغنا چې هغه د شپې قشې دي او دا رنګې لطیف او غب شپ ده او خرافات دي بسند او فضل قشې دي والغنا او ټنګ ټکور ټول په دې کې داخلي دي د نزان ساته پلوخ ولي ځای ابن مسعود رضی الله تعالی هو قال اغوی ابن مسود اللہ و الغنا ينبت فی ينبت او و د مسوویلله او تالان هوي ال غېنا ونبیتون نفا القلب کم یونبیتون معغض زره دا تنگ تکور په زړې من پهقد داسې زغونه لکه څنګه چې دا او په پصل زغونه سحبي د د نوبییرې سره او دارنګږ بعضې خو لما ویل دي چې غنا منفی د لیل جمال. کنگ تاکور انسان خسن ختمهی سندرگار و خیسته طول بس تا خوده کار دی خدا پا دی پردور و مردوری زان سنبال پردی گداتی خواه شکنیزم پکنیش کنیش کنیش جمال و خسن او دارنگی مسخی تا دا تن رب سکون که دی مبسی تا تن لی القلب زرد انسان خرابی قرطبیلی کلی وې درې آياتونه په قران عظیم دا شبي چې علماو په أغر دلیل نیولې ده په دې باندې چې سندره او ردل تنگ ټکور او ریدل دا ناجایز دي یو دا آيته چې دینه علماوي مراد څه شه ده سندري دې او تنگ تکور دې او دویم آیت در صورت, صورت بنی اسرائیل مخی شو، وستف زیز منی من هم بی سواو تک، چون ساٹا یاد، اگه اواز یو قول دا سندری مراد، مين. او دریم د صورت نجم یو شپیت آیت، در دری آیت در تونی دی چددین مراد و لموی سندری دی، صورت نجم روالوی ایک ساٹا یاد، نهشتما سپارا اما اوشتما سورة نجم آیت نمبر اکاساٹ یوشتر اف من هازال حدیث تعجبون و تضحکون ولا تبکون و انتم پیده دی بیان نتاسو تعجب کوئی، و تس حکون او خندگانی کوئی، و لا تبکون او جڑگانی نکوئی، و انتم او تاسو غاپل، نو یو مانا غاپل ای، ویم مانا سندر او ریدون کی ای، مانا تاسو ای، غنه او تنگ تکور او ریدون کی، ورا نا نو ای دادری آیاتو نا دا سرید قرآن چی دینا معلومی گی کرا حد دست لینا. ابن مسود رضوی اللہ و تعالیٰ قسم خوڑه لی ری، و ای زمانی پا اللہ قسمی چی دا دیتنا مراد سندری. چی خلق سندری او ری او دا اللہ کتابی پریشایی. حدیث پرسو بی نقل کرده ده، و ای ابو ماما رضوی اللہ و تعالیٰ نحو روایت ده چی رسول سلم پرمائی، <سیحن> چ نشته یو سړی چې اغاچ نو پڅغه باندې سندري وای مګر الله د شیطانان سره اولیږي یوی په دې یو غ کینی نو بلی په بل او غ باندې کینی او دا لکه کسړې چې لري ساروی لدا لکړه باغې او تیزې نو اغا دې تیزې په دې ګنا اواغه وخت ته پوره دا شیطانان تنه زی تر سوچ دې خاموش شویلې علی رضی اللہ تعالی ہوے چی نبی علیہ السلام ویلی دی بو عشتو بیکسر المزامیر جو دنیا ته دل لګلې شوه یم چې زوش په لې ما ته نو دا زمنګ د نبی دا مې قیادت مقصد وکړه او دا رنګي نبی علیہ السلام ویلی دی ترمذی حدیث ته چی پینزل لسکارو نه دی چې زما امت کلاغه شروع کی نو پدې باندې باندې والا مصیبت نو نراولی نیو پا کداو چیزت تو خیزتی لکی انا تو المعازف کل چی دمی خزی صندر غاڑی او تنگ تکور والا خلقونی سی او گڑی یو صندری پیوئینو پدی بازاب راز وینزی سکی چو اس اصیلی خزی او ګوره د یو ناروا د پارا و سمر ناروا کې که سڑو لاسکی د دا خزو صندری چی دینو آگر دا سڑو ندیری خلق گوری د سړو په مخ کې اوري اني سړو تم مخه مخه په سټيچ ولاره او سندرې وي او فخر کوي الحمدلله مال الله ډېر خوږ आवाज را کوي او چې کم به حياي په مجلس کې کیږي اغه ناري نري جامع او اغه حرکتونه چې الله مافي دې موږ ټولو تو چاسه کې سومر مال د خلقو تباکي پایو یو یو پروگرام باندې چې نو لکونه لکونه پیسې هغه لګي نو دیت ابو سوق جایز وي حیا او پردا فرض و د زنانو پردا ختم شو د زنانه اذان مکروه و د زنانه اقامت مکروه و د زنانه امامت مکروه و, و, و, و, و نو پسته څنګهوبه مستحب وي دا جيبه خبره دا نه دا بنا روانه نه چې اذان کې د الله د دین دعوت هغه نه جایز او سندره د داوت دعوت نه هغه به کم نه جایز د زنانه سفر بغیر محرمه حج ته ناروا دي عمره ته ناروا دي د تراشې موږ عمره لزو حج لزو نارینه نشته موږ مزه نو یو زنانه بغیر د محرم نه بار مل تسنگږي پټل کې اوپا شادی حالونو نو کیسنګه ده پر د اوسه سره شپه ورځ تیری حيام یو شیخ دې کنه په دې خبر وسوکه پروااله څه د چا زنا نه آغا دیشی تراوزی نو هغه وی الحمدلله الله مې د ښه گزارا روانه کړ تا خو جی په کار دې او به وې دا دروغه زاده کدا دروغه زاون یا نه او الله به قران نه راالي په دنیا کې سلور مذاهب دي سلور واړه مذاهب په دې متفق دي چې سندره ټنګ ټکور ورې دل دا او دغه شان بعض خلک را پیدا شو نو هغه او تقوالینو کې هله ټنګ ټکور سره چدنو ذکر کوي ټنګ ټکور سره شیرونه وي دا قوالی شریف دی او د دې اورېدل ثواب دی دا قوالی او مې دغه شعر دی ټنګ ټکور چې کم شي کی راځي دې نزان ساتل پکاره بعض خبرې بتاله خوان درکې خداغي ویلو دا هغه اورېدل ګناہی لکه دروغ ویل ګنازه ویل ګنازه اورېدل ګنازه غیبت کول ګنازه ویل ګنازه اورېدل ګنازه نو دقشانه سنده دیوهی دلم گناه دکنه. شیر ویرد. شیر که دارا بیوی که دا خو چه تنگ تاکور ورسرانی نو گناه نده. دکه چه دا خو صرف خبرې دي خود ترتی بولا ورکا شوی. نه دا گناه نی. اصل شی گناه چه دینو آغا تنگ ده. اصل شی گناه چه دینو د زنانا آواز ده اصل شیر چې د گناه غبی پردگی ده زناناو ده که د ناری نو مشاعره کی تولو للاڈ شیر ده او ری دلی شیر شیر مخ کتا تماویلی دی چه دو قسمه ده صحیح شیری جایز ده چه غلط شیری نا جایز ده شیر مثال لکلام ده خد کلام ده اغا آورا غلط کلام ده می آورا خد شیر آورا غلط ماور. آو او سندره ټنګ ټکور کې خو خراب نهي دا غږه ستاره ټنګ دی او کدره باب دی که کدره منګی دی او کدره پټلې دی که څو ته وي د بل شې نه رايوش ما را سیوا د تامبل نه تامبل د وڑو جی نکو د پارا د واده په مخاباندې یا د دفتر په مخاباندې استعمالول جایز دي غټو خزلانا وڑو ما شومانو جی نکولا او غړې دلد ناري نه او د زنانهو ټولو د پار نه جایز وړو لي ټول بده غړا نه ځان ساتي غړاګاني بنکه په دې سي بیا قرطبي مطالعه کم په تفصیل لیکل قرطبي وې چې د امام ابو حنیفه مسلک مسلک داري چې اغه وي د سندر او رېدل یا ويل دا مکروه دي او دغوی تول د کوفی ولا دا مذب د ابراهیمی نصاری او د امام شعبی او د حماد او د امام سوری تول د امام شافی رحمت الله علیه مذهب داري اغه چی غیناو ټنګ ټکور او ردل دا مکروه دي دا مشابه ده باطل سره دي او کم سره چی دا ډیر اوری دا سفيه ده داغه شهادت به مردودی امام مالک رحمت الله علیه فلا قصه وی ما اول کې د عاشقار یاد کړو خو چې اله میو کوي مالک بیا خپل فتوا داره چې دا حرام را. او دوی چې اول کې ما سندره یاد کړې تنگ ټکور چل نوې ما ته زمامور وې چې بچیا د دې سندره پره استرنګ پکاري تا سندره وسوک نو تا دا پری دا و بلکار شروع کن. و اماغا پری خود در بیع رحمت اللہ علیه سلم مرگرشم و علم میو نو دوم لوی مقام تاور سید مذهب امام دیجور شروع کن. نو آغا خوب دی کل چل پویده کن. نکل کل ورته ورکو کن. آغا پخپل وی چې دا ما یتکڑی مو خدا شیست دی نارواد و خرام دی. تول امامان کدی متپیق پیق. باز دخل کنا غری چې هغه اخلي بے پز او غافله کونکي خبره اوس ته خلکو موبایل ردهنه دکړي موبایل کې به اوروراري او سړی سره سندري او په بل استر کې و سرپټ کيو ځانته چالو کی او سندري نه وی چې جنکې و ته پکې غډي دا خو سره سندري هم نري کړې هغه خبره اوس لاړې چې تصویر سره نه یو څوک او ورس بغیر تصویره زو شی نه ګوري بازه ده خلق و ناغری چه غوره کئی بی پیده خبری پز غاپی خبرې اونکی خبری ده ده پارا یا نور گمراه کی دارلا ده لاره نه بغیر ده علم نا ویت تخیزه ها حضوه اونیسی د آیاتون دارلا را پتوکو سرا دوه کسان ده ده پارا ده عذاب و موحین عذابس پا او کله چې لسته شپدی زمنګا یا تونا ولا مستقبران واوړیده ځان غټ غنونکې کا علم یسمعها ګوې چې نه د اورې دلې غیلرا کا انفی فی اذنیه وقرا ګوې چې د دپو غګونکو ترنوالې نه فبشرہ بعذاب الیم زیر ور کا اغلا په عذاب درناک سره وې نزمونه چې دا ذکر سره خلق گئی نو ذکر غورا د نه بد د اللهو د ذکر نه دا کا وا پټ خدا سنا چې د خلقو سره جوړ کړي دي دا ذکر یې وس د ورکی په ځای استعمالای خایو رب دې وباسه دې کوسره دې ذکر کړي نو دا ذکر نه او دا د ذکر به د بده بده څوک ودا ذکر اورم دې په زول لګیارې دا ذکر نه دې هرې ته ذکر نه ویلې او دا څه کول مناسب نه کله چې لسته شپد باندې زمنګیا تونا واورې تکبر کونکي ګوي چې ندیو ریدل دا غیلاره ګوي چې د تپو غوګونو کری درنواله دی ولی د دې سندرو او د دې پزول خبرو نقصان دارې چې تا بد الله دایته وران ته بیا داخلیت نکین زه ریو ور کاغه تپازاب درناک یقینا نوګه سان چی معنی راوړل دي اغه د پارو جنتونه د نعمتونو به دی پای کې وعده د الله دا حق او د الله غالب حکمت ولای دلیل احسنی پیدا کردی دیسمانو نا بغیر ستنو چو بینی تاسو آغیلارا و القا فی الاروز رواسیا که خودی دیزمکک گرونا د بکنده چه و نخوزی پتاسو اللہ تمیده بکنده و بس فی ها من کل دابا خوارک کری دی زنده سرونا و انزلنا من السمای ما انرا و رو منگ دبرنا باران ف ام بتنا فی ها من کل زوجین کریم فس رازر غنو منگ پدی که در قسم گیا گانو خیستونا ازت مندونا ها زا خلق اللہ داد دا مخلوق داللہ داد دا اللہ پیدایش دے ف ارونی ما زا خلق اللزین من پس اوخه چې څه پیدا کړی دی کسانو چې ما سي واده الله تعالی نه دي بل الزالمونا فی ظلال مبین بلک زالمان چې دې دې په گمراهی ستاره کې ولقد اتینا لقمان الحکمت انشکر لله دی زینا دلیل نقلی زی ذکر کوي د لقمان حکیم نه وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ پته کې سره ورکلوم لوقمان ته حکمت پدې چې شکریا دا تکواد الله او من یشکر چا چې شکریا دا کړه پیدا د شکرې ذند پر را ده او چا چې ناشکری وکړه یې جنن الله به پروا وسټه یې دا سوک دے. دے او دا, آو دا, دا تسش, تسش حکمت الله ور کرو نو لقمان, لقمان حکیم دا دنم دے لقمان, لقمان بینی عنقا بینی, بینی, بینی سرور سو, سو, سو کوئی دا دنم, لقمان, دنم لقمان بینی باغوران بینی, بینی ناغور بینی, بینی تارخ سو کوئی لقمان بینی باغوران ابن اوخت ایوب دادا ایوب علیہ السلام فرایو سو کوئی دادا اغه د ماسی زویو دا لقمان چو دد فبارکه اختلاف چي دې نبيو کنو نو علماو لکلی دي سو کوئی چي دې نبي دي او سو کوئی چي نبي نه ده, ده بلک داد الله یو نیک بنده دی ولی دي قرطبی لیکي چې جمهور او اهل التاويل انه كان ولم يقل نبيا جمهور علما وايي چې دا د الله پاک یو ډېر نیک بنده ولی اللهو خود نبی او پیغمبر نه او بیا چ حق خبر داد چې انه کان رجلن حکیمن به حکمت الله بیرو خیار سړیو او الله ولداو خیارته ورکړیو او د بنی اسرائیل کې قاضیوبیا او دا لقمان حکیم درنګ نسنګو په خواه خلق ویله کنوې سړې پرنګ نسړې کیږي سړې هغه د چی خوې د سړو وینا نګور رنگې نو خو هيونه دنیا کې مشهور شو در امام مالک بارا کتاو سواوری دل چسندر یادی کڑوی خورنگی دوم را نو خود چی علم پکیو نو دنیا که مشعور اصل شیخ خا او دین داری دا دادر پکیرالنو لکه دنور با دی اللہ زالی او چی دادر پکیناو انو دادر طول جیحان کریم پزانو دا گوا و پڑرو لگوا پدیو رو پیم دی سوکنالی. خواه؟ نو لقمان حکیم چی دی در رنگ نتکتورو تا اسود. مشقق و رجلین دا پون دی بیار وقت غریب چاو دلیوی او غطی غطی شن دلیوی خواه خدا اخلاق پکیو نو دار سری پزلکی کې ځای خویون و عادتون خو نو دار سری پزلکی ځای او دا دی این رو او دی اول نه غلام دا غلامین را لار لار لار دومره رو چت مقام تورس دا چی قاضی شیفتی دوست علم, علم او اخلاق او دا انسان د غلامه نه بادشاہي ته رسي او بي او بد اخلاقي د بادشاہي نه انسان غلامي لره وي لقمان حکیم البدایه و النهايه د حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه الی علی وی لقمان حکیم یو زلی او سړی اول کی او سړی اولی د نو تاسو و تړي تا حیران را. ملاقات له به راغله و ورته ویله کته د پلاني غلام نه وي بیا نو ایتاب ګډي بيزي نه سراولي ویولي به نه سراولي مزمنه دا خواغه سړې دی کنه چې ګډي بي سراولي شپونکې چي ناغه بیا نو بیا وای زه حیران پدې م چې دا ته دمر اوچت څنګه شي لوکمانه حکیم او طویله چې زه الله چت پرما نو یو ما قدر الله د الله ډېر تعظیم کوو دیم اداول امانه په دیو چڅوې ما جما باد امانت پهره له حساسه بل صدق الحدیث ما ورشتیا وې درو مې چرته نه دی بل تر کماله یغنی ارغه شه مې پرې خو چې کمال نه مناسب او یوه کده صفاتو ته کې را لته ونداسول چڅ لقمان حکیم خواته و یو سړی را وې ته د پلانی غلام نه وی ویاو تا بغه تک تور چې وې ګډي بيځه بد سروالي وې او ناغوي دا تورواله هم اختیار اده اخو تا تمکاري مستدا څخه خبره را چې تده څخه تعجب کې زمانی، وې وی حیران پدې م چې بادشاہان استاځیل راضی او تانه مشورې دا صدا دی وی چې دا زکم کارونه کوم کدا تشرو کې نو کې دیشې چې استاځیل امرازي اولی زما کار دا د چې غضې به سری ما د حرامونه خپل است خه ما حرام سیته ندی کتللی پر خپل سرور. بل کففی سانی زما خوی داده چې کمشي زما سره نه د مناسب نه ما د خپله جبه دا غې نه پاک سااتلی د بنده کړی می دا ما په جب باې درو بد غزلی ې بې دا خبرې چته نهدي کړی. وعرففت ما تعمی. او ما حلال او پاک خوراک کلے دے حرام شے میں شرط خیٹ تنا دے کس کلے دے دارنگی وحفظی فرجی پل عورت میں ده بدکارین پاک ساتھ لے وقیامی بی عدتی او چچا سره ملوز او وعده کړي دا نو په پہپله وعده او تټینګ وړی دلایمه امی چرته وعده می ندامتہ کړي او وفای بی عهدی دوادی پرواله می کړي دے وتکریمتی زویفی میلمہ می کلم راغلی لیدي نو کاغلوی میلمہ او کوړو کېو نه خیزت می ولا کړي دے قدر می ولا کړي دے وحبزی جاری او د گاونګری می ډیر خیال ساتل لري د گاوندو داغه بچو دا دا مال دولت وترکی مال یعنی او هر هغه شی مې پرې خېرې چې کماله مناسب نو تو یو یک داسې پتونه منکه راشي نو مګو چت نشو مګو یو چې اسب اسلام چت کې ها سم خوخه یغه سم خوخه یغه او یو هک من دالانه منو واسم الله چت نو داسې خون نه کی کونډي زویا څو خو بېکين والا په تاسو مقام ترس لقمان حکیم اگر خپل <سؤال> بچی تا دیر نسیتو نکو و دلتم <سؤال> را رواندو. ابو سعید رزلان ہوئی چې لقمان حکیم خپل بچی تا ویلو. یا بونی یا لا یا قلتو عامکا اللل <سؤال> <سؤال> اتقیا ستا تو عامو خوراک دیو نخوری مگر پریزگاران خلق و شاور فی امریکا العلماء او به بچیه چکلای او کار کینو مشورا نو مشوره د عالمانو نو اخلا نو عالم کار څنګه د خداله غلطه مشوره نظر کیاته به صحیح دی داغه خبره ده دی باندې چې سوچو کی کنه ما خام بیا وتا پته لې چستا عجریلا دیرهلا نیکان خلق راضی نو د هر صحبت اثری پتا باندې به مسر کی نو چزمنګ ټول عمر دعوتونو او پروګرامونو غي کولی. لای چې داغي باندې غفرات کول سواب نه چې ګلې ګناثې شړې نو بیا ابو موږ ته خير زکم ځنه ميلاوي او یو زمنګ لانی شپ سره غپ شپ دي لانی شپ سره عالم سره اوسه ته زمنګ غپ نشتا تعلق مو سره زمون نه او مشوره چه منګه اخلو نزاغه چانه اخلو چې هغه پخپلې پر شک نه بی دینی سڑی نه مشوره اخلین او خود غلطه مشوره درکې اذا کان الغراب دلی لقوم سیهدیهیم سبیل الحالکینا چیکارغه د قوم مشری نو کارغه ته یو لار معلومه راچې د غلو ده او د مردارود ابو رازی ماته زي معلوم دي نه ښه دیږي نو چې ته بی دینی نه مشوره یاس نو هغه ته خودین معلوم نه ده نو ضرور وتاب بی دینی طرف تراکې لقمان دیو خيار وې دته یو ظلم الیک وی د نه ور تیوی چه لقمانا یارنن ور شمالا ساروی کی قصاب للار شو چې کما خاق و خدا نو مالی راو لقمانی حکیم لار قصاب ته چه یورال از جب راکا در ساروی او یورال از را راکا مالک لی راو لجید دا پا دا پا ار شکی قیمتی شزو ندادی نو بیاغ مالک و استعمال استمال کن بل رد توی لقمان نن لار شاک او پس ساروی کی یعنی قصاب سرو گوره چی پا وقت کی کم بیکار شیر ایم آغا راو. نو بیا لال نو جب او زلی راو. نو دیو توی لقمان تا مالا کمتی شیم دارا وڑو او چی میر توی بیکار راوڑم دادی راوڑو وی سیب پوی نشوی تا وی زمان مطلب داو چې انسان خکیگی او کمتی کیگیم د جب او دا زلی دا وجینک خکیگی خل کوی دا پلانی ډیر خس ا ندانوي چې د دغه غوګون ډیر خدي یاد سترګې ډیر خدي یاد مخ ډیر خدي یاد شونډې خې دې سوي وې دا ډیر خدي جبه ډیر خدا کنزلی نکې رادبد نه وې دروغ نه وې چا بي زتينه کوي زړۍ خدي چا سره بغوز او حسد نه کوي او خوالمدارې د دې نه انسان خوش او بدوالمدارې چار وخت کې په خلک سپې کنا او غپه غپه او غپه خلکوی د یې سپې سره کنزلی کهی ردی بدی وی دروغ پخلکو رادی الزامونه وی مردن نزان ساطل پکار دی دا دیر ناکار سره دی زلکی بغوزی نفردی حسدی حسدی وی دا دیر ناکار دی اغوی لقمان استاد خبر سو فیصد سید بدن که خشی زنم دا دوار او ناکارم دا دوار دی نو دا لقمان دیر حکیم سره و حکمت اللہ وی من ورکڑه و عوام وی دل دا حکمت ورکڑه چورورا سمندر په وو پونه واچل ټول سمندري جام حبله او تواچو ادا حکمت داو چې د دین په یوه الله ورکو ال اصابته فلقول والعمل مدارک حکمت سره قول سیو عمله سی ولقد عمل سی عمل سی. اتینا لقمان الحکمت پتہ کی سره ورکړو موږ لقمان سپتا الحکمت ای الفهم ویا او عقل می شکر کرو او نشکر لی اللہ مونگور تویلو دا چې شکریہ دا کوا د الله او مداری کلی کلی دی چی شکریہ دا دا حملی چی کم این عام پتا اللہ پاک کڑی رین پا اغین احمد دا اللہ نا پر مانی مکوا بس دا خیست خبره دا خواهد غ ن م الله خلاپ میں استعمالوه او په خلله دا اقرار کوه چې دا په مابانې زما رب کړ پهمن یا شور چا چې ش ادااکړ یتېن پیدا د شری د ځان د پاار ده او چا چېنا شری پړهې الله ب پرووا استلی شوی و ا د طالله لکمانو ل بنی هیوه یاز یا بنی یا لا تشریک بال کل چیوی لقمان حکیم خبل بچی تا اگور الوی حکمت دام دیچه د خپل بچی اصلاحو کا بازی سڑی با جماعت تر روانی تکبیری اولالا بزان را سی پین په ما و بزرگی بے حد تامان خوکور که خزی تاو بچی تدانوی چې سکی او سنکی بس وی لکان دی لکان دی نمو خدا نه چی چی نکی دی منگمی وی لکان دی خلگا دب بوتا اوخی اوخی اکی دیسام کا عمل سام کا ا دا لقمان دیرو خیارو دی پویده چې لوی کمال داری چی دا خپل اولاد اصلاحو کی از قال لیبنی ہی کلیچی وی از قال لیبنی ہی کلیچی وی اخپل زویتا و هو یعیزوهو او دنسی حد کو د خپل بچیتا یا بو نییا لا تشرک بالله اے بچوڑیا اللہ سر شریک مپیدا کوا اگر اول لگ یادینو دا بچی دا کدی اصلاح کین ضروری ضرور شئی پیجا نخواه این نا آه، آه، آه. شرک <سطح> لظلم <لازولم> النعظویم یقینا <سطح> شرک چه ده دا ظلم ده ډیر لوی لقمانی حکیم چه ده که دی زمانه که وینو خلقو بولیو دام پنج پیره ره د داد شرک تکه جیاد که ویداد چک پنج پیره بیگنا دیوته وای تو شرک بالله بچی الله سره شریک ما پیدا کوا ځکه شرک چه دی خه ما خادا ډیر لوی ظلم دی شرک نه لوی ظلم بل نيستا ووصین الانسان بی والدیهی ادخالی الہی دی ایا دا قوال <سؤال> ده لوکمان دې الله حکم کړی دې منګیر سان تا د خپل مور او بلار سره انې چې داږي شکريه ادا کاوه رست راځي حملته امه وهنن علا وهنن بخيت اگر زواله دلر د دمور په تکلیف سره سره د تکلیفنا وفي سواله في عمين او د پینو جدا کول د دو په انداز په دو کالو کې ګور اول مور پښېټه غر زولې وي بیا یې در دو کاله په در کړې وي مه بندم تا ته حکم کړ دې چې انشکورلې والي والیدای دا چې شکر یا دا کواز ما او د مور خپلار نو مور خود دوم را تکیب تیر کرده نو پلار سکردی چه کلت دنیا تراغلی نو طول <سؤال> خرچو نا پا قدی پا پلارو نو آغام ستا چه دی نو مورا بیده کنن نو تب دوم را پلار دوارو شکریادا که ایلی المسویر ما تالاوی را گرزی دلدی ور تو بی پا دیزه لی کلی دی لکتا سفیان ابن عوینہ رحمتہ اللہ علیہ وہ کم انسان چھ پنز ٹما آغا اللہ ل عبادت کی مددم اللہ شکریہ ادا کڑا مصبا بندے سر نو مدد اللہ شکریہ ادا کڑا او بیا چھ کم انسان د مانز نہ پس د خپل مور او کلار د پارا د اللہ نہ دعا گواری مدد مور او کلار شکریہ نو یو خدا جان بانی لازمی کئ چی کلم منس کوئی نخپل والدین په دعاگانو کې مئی روئی. ایده پار دعاگانی کوئی. ولی چی دا الله پتا واجب کدی ری چی انشکر لی ولی والدین. بازی پچی داسیوی چی شپاور از بداللہ عبادت کی لگی ای خوکور که تی مورو پلار پور کې ولاری. او بازی پچی داسی چې د مورو پلار دا پارا خو بسلال کدی چرگان دی خو جمعات کی بینسی که. نو دا دواړه کار په کار دي د الله شکریا به کې دا غي عبادت به مکه تمور او فلار شکریا به مدا کې دا غي ادب او دا غي احترام به مکه الله وی الای الماسویر ما تدرا اگر زی دلې تطوس بده نکوما و ان جحدا کالا انت شرک بی ما ليس لک به علم فلا تعهما کدای کوشش کی پتا باندې دا چې شرک کې مآ باندې هغه چې نه تاله <سؤال> را پای باندې اعلان نبي اما مانا د مور او پلار باز ډیر خسړې شکنه نو د مور او پلار ناجائز خبره مانی نه کفر او شرک په باب کې زده غي نه مانی وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا هَسنا چتت بیا مکمل بھائی کا ٹوکینا دین کے ول اماں نہ او دنیا پر کارن کے بیاں دا غیر سر عمل کرتے آ قوام وَصَاحِبُهُمَا مَلْگِرْتیا کوا غیر سر فی الدُّنْيَا د دنیا پر کارن کے معروفہ د شریعت موافق کارن کے وَتَبِ یَا مَعْرُوفہ مان پخو کارن کے وَتَبِ سَبِیلَ مَن آنبَ إِلَيَّ او تابے شد لاری دا غچہ جسو اگر ما تراپتا و تب سبیل من انا با الیا دین معلوم شو علماء کرام ذکر کوي چدا ایت دلیل پیجما د مسلمانانو چسو ک الله تراگزی نو داغي خبره مانا دای تابیداری کوا دیوی نزب خپل کو غړو ور سر شي ما ترا بیا ما ترا گرزی دلستاسو دی پا زبا خبر کم تاسو چې چوئی تاسو چې تاسو کم عملو نکوال یا بو نئیا اس بیا لقمانی حکیم تقریر دی اے بچوڑیا انہا کسا دادا یا شان دادی چی دی انتا کو کوی دا عمل انتا کو کوی دا عمل مستال زر رتن پاندازی دا زر مِسْقَالَة حَبَّةٍ فَانْذَادَ ذَانِي بَانْدِي مِنْ خَرْدَلِنْ دُهُورِي فَتَكُون فِي صَخْرَةٍ فَشِرَا پيو گټکِي او فِي السَّمَاوَاتِ يَا پ آسمانونو کې او فِي الْأَرْضِ يَا پ زمکہ کې يَا تِبِ هَلا راتللو کې پدي باندې الله يني پدي دوکان شي چې ما عملو کوګني بس لار تیر شونه نا, نا. چکلته او عمل دا سيو نکاغات در اولی در دانیم را معمولی عمل دیم او دا پیوکلک شکی بنشی نوم بی اللہ راو باسیم کد دا دم را لری لکاسمان یا دم را خکا تلاڑ شپت شید مکا کبیا بیم اللہ راو باسیم اللہ یا نشی پتی دی یکینا ناللہ تعالی دی لطیفن بارک بین خبیر خبردار یا بنی یا اقیم سولاتا و امر بالمعروف و انحان المنکری یا بنی یا اوس ګوره اول د بچی اکې اصلاح وقره اوس د عمل اصلاح کې یا بنی بچیا اک سوالله او د یا بنی یا بنی یا وتزه کوئ یا خدی ولوکو او خوند دا کې چې وړو کواللی نې پو ک چې غټ شو که نه بیا خوا هغهت کله ستا بیا برور منې بیا بهته شیننو لګ اوغ په یو غخوا ګورې پهپلې اوبااس. گینی بیا با داغا غیتا خوی یعنی خیر دینشتا او یای و تدایا بو نیه در دیر منی نوی تشغیر الگ غٹو خویا بو نیه و, و تویه بو چوریا یعنی بیر پی مینو او دین دام معلوم شوا چه اصل من دادا چه بچیل دینی تربیت ورکوا دامن پیدا منه منادا او دامن نقصانیدا چې لکه د خرص غلاوه او راز غلاوه پیسې په ګټا دنیا په خو له جوړه کوا آخرت له تباہ کی دي پیدا او یا بو نه ایب چوریا اکه میس ولاتا پابندی کوا د منزونو بچی مزب ګوره بندی سره کې نکلا خو چې قران کې د سوال ذکر راشل اکثر په سره زکات هم رازی خلقمانه حکیم زوی تنوی چې بچی زکات هم ورکوا زلت به کې وناویل دا زکات لقمان غریب فسړیو زوی هم دا هغه هغه غریب او زکات په مالدار سره باندې فرضې زکیره زکات ذکره ونک او ای بچوریه باب اندیکو دمنونو او امر بالمعروف او حکموا پنیکای وانهان المنکر او منک ودن راوونه وکړه دوم رو سره او خواه او زمانگ دو خیاران سکی. دی بچی توی بچی منزو دست قواه او جمعات لزو نیخ پل قورت رازا نبدا چاپ خوکی کار لری نبدا چاپ بدو کار لگا. وره مسئله مسئله بمونگ لنه جوڑه خواه ار سره پا خپل قبر کسی ملی ار سره خپویگی پا تند دری مولا چا تم مسئله مکوه. دا خلک نپی گی دار لانه لی پوی کری زمانگ منګ خپل زولار وخت خپي وو بیان مکوا درس مکوا تقریر مکوا چاته داخم حق خبره مکوا چې ګړن لا نه واسي خپل په پلس سره لګي او وېسپم نه زکه چې بیا به خلک وې د ده خبره داسې وکاله دا و ته مونږه عقل ښه نو هغه غریب ال تيغه ډوډۍ لپوزي لکه چې دغه حق نه وای نہ <تصفيق> بچے پدې پوي کچی بچیا زندګۍ کې به امر بالمعروف کې پدې وتا تا لاجر درکې نه هن من ترکې پدې به ثواب ملاوې او داخ کار خبره ولقمان حکیم پدې پوي دا چې کله سره په صحیح تریکې سره امر بالمعروف او نه هن المن نو مخلق غنمو اپ کې نور توي وصبر على ما اصوابک صبر کا وپای چې تا تکم تکلیف نه رسیږي په دې کې چې تا ته خلک کم تکلیف راسي پاږي بسابر کې ان ذالک من عظم الامور يقين انده د دا پخو کارون نه د مضبوطو کارون نه ولا تسغير خدك لناس او متري واه تند خلکو تا يا ماو مختا لناس مان من الناس ماو دام مخده خلکو نه د تکبر دو جنا یو سڑے نبی علیہ السلام چی بس اثر اللاس میں لاؤو کنا دا غصری لاس بے راؤونی و خط لک او نیغ بے غصری ته کتل چې اغا بستر کې نه علیہ راولی نبی علیہ السلام باتی مخبال خواناڑا او چی اغا با در رسول اللہ لاس نو پری خین نبی علیہ السلام با دا لاس نه پری خودو ادب داده، مین اداده، اخلاق داده ادائیون این شڑی کنا تا چه وله لاس ورکنه لاس بطاله دلکه وگوری ببلتنه اغتا دا پتاو نلگی چه دا لاس مالا چاراک او تبا مویگینه چه ماسی چه تا ون لاس کراونه وله طاله بمرو خواندرنه خان ولی چې تا غصر ملاقاتونه که اغتا سر خالی بس لاسونه ملاودی سمد سمد او طب لاس را ټ او دغ د لا به تا خللاشي دقدموړ لاشي د رانی دا سخواند نه کوې د خل نري د دا تکبر پوه شوګ نه کنه تویرمه اړوه خ د کال ناس کې می ناس مخ د خلکو نه والله تم شو ف او مګ ززمکه کې بچ په مه کې مستې م اغا مستیس د دا تکابور مزال مکوا چی یارا سی تنگ تنگ روانو یارا سی ارطارت روانو تاویگ را تاویگ دا سی نا چی پینسی دیده گیتون اخکا تاڑا حولی دیده بچی دا سی مکوا پختان عربی قیده دا بخ سره از سعید و من و عیزه بغیری نیک بخ آغا دیده چی بل چا تاوبوری کنا او دا غن نسیت واید دا اقمله ده په د خودونه کې دا لګونه بصیرت واري ته ګوره ګوره چې په مجلس کې په کومه خبره باندې بل سړې په مستر ګبا دله کې دا څه خبره ترخلي نه مروږي پلار چې سړې رواني په کم هيئت کې چې هغه پتا بد لګیدا نو کته ده چې هيئت شروع کې ته په خلکو بد لګیدا ده چې حرکت مکه و چه کم شیست تاپ بلکی بدی که ده نو تا داغی نزان ساته که دازه شروع که مزبم د دفدی شما کرم خو منگ بس روره دخل کو خبرو تنو گرو او خپل آغا سوربانی لگ یایو لکاسه کل کل از سوچ کو مگانا دی لکانو دا مستی پوری خبرو دی په دی موٹرسه کلو کې ارو دا سلین سرې چه چلی و سرکرینو دون دغارتی و باسی چه حیران داشن نو تاسو پر رب یقی چې که چه ده چاپا خواه تیریگنی و کنزل و رپزگی نو اس دی لپا دی کم خونده؟ دی چه دقشانا ولاری و بل تیریگنو دل غساور زی. نو دی نوی چه زماغ زد چه تیریگم نمان ده محسون خلق غسا. یو زلمنگ روانو پلا را را او ده دو کسانو زد و زد موطر سیکل. زد بو یاس چرخو دیر تیز روان. او ناسا د دو کسین یو بل موٹرسکل والا را او داک موٹرسکل ورورا سی. تا خو تیزه کیو. نو دا اغا غم اخکی تیری چیو اغا فو اللہ غر زول نبچکو دیر سردلان دیدو کسانو را پری وطا چرگانم و سرو اغم دا سی خوارو شبری پسوک مند والی و شاپک یوزی خوکو چا بل سی په پا خودی کا. چې سوه خدرزو خړا کنه نو چې هغه سمره خلکو د منظر کتن ټوله ویل له کوهاله باندې ورځي دقه شانه وي و چې دا مستی که کڅوک په خپښي وي چې لکه درځي او خښ شو نه نه نه پرې دې دا مستی پیوځي نو ته سوچو کا خو سره هغه دې چې هغه د دینه سبق وای ولي تصفټوي ولي دا مستی دې شروع کړی په موټر سایکل پوی اسیم چدنو خطرناک شه لري او تی په یو خوځي او کله پیدا تو په یو شان له شادوګی پہ شانوي او کل بل شان په وی او کله چدنو سره سنخ ریکه او کله سر چې سردلان دی بیا را پریوځي انو دا ډاکترانو ول بیا نشانه ور کوي ورګه چې خېچ اخیار سره غدې چې اغا اغه حرکت اون کیږي پاغه باندې داغه دا دا حیثیت ورسیږي اغا حرکتو کا جتا پی خوگ اوترن معلوم اگه. اللہو اللہ او دانو دانو دانو دانو دانو. بازی وقت کی سڑے دا حیاد ووجی نغگ نکی. ہوئی گی پا دیچدا کار سیدی و دا کار غلق تی. خو حیاد ووجی نغگ نکی شرمی گی. یر مرک کی دیشی خودی پخبل پوئی کی زماوی انا تضبوت نرازی. ته پوه شو چې ی ل دبانې مطلب الله پردهوا چې ی زل دا چېسه حتو شيڅووقهګونه کې نو په خپله بیا تو سه د ان سر والله تمشي لارو ځمارا او لما اولی کلی دي چې په دی کې ګړه هم د داخله ده چې ګډی ګمه والله تمشيفلل ځماهه بعضې سړی منځ او تسنش کوی او ګډه ته بهخته کی. وزداد نه کی کار ددا او تګران او دا دوم رخوالی چې بزان راولي او تو کو نه وې دا ورتا ساه عجیب را ان الله هی کنن الله مين انکه دار چل ول کو ان کی فخر کو ان کی سرا وقصد فی مشیکا درمیان روی کو پخپلت لو کې دې مډېر مډې واوا او مډېر و خراب وا چې پورور روانه یا وقصد فی معیشت کا درمیان روی کو پخپل زندگی کې دې اني مډېر فضل خرچی او م بالکل شمتیا کوا چه سنگا معاشره داغی سر برابر خرچ کوا وغزوز من سو تکا کتا کبازی آواز تا این نا انکر لسواتی لسوت الحمیر یقینا ناکر دا وازونو نخامخ آواز دا, دا. خر دید با دا خر بی مطلب چه غوی خان او دا سمر حیوانات چی نکنه دا دی دا آواز تسبیح دید و دا خر دا آواز تسبیح ندید و لما اولی کلی دی، حدیث, حدیث مرازی که مرازی چی کل خر خر شروع که نو تا سوزان سرو وی اغوزو بالله همین الشیطان شیطان وی دا شیطان چی نو ده رمبادشونو که دلتا با شیطان راگیم را را را را را. نو ده ده ده آواز په خلکو دیر بددگی نو دا بیزه چی چغی باسی که نو دم پا خلکو ډیر بددگی چگی بناوی إِنَّاَنْ كَرَ لَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ عَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما في السماوات و ما في الآرز وست ده زيناء دوئم باب ده تراخيرا پده که وعد الله عقلية زورنا ورقی منكرينو تا پشلمو یو اشتمائات بیا تفوی پی اخراوی ده پا دروشتمو پسلی رشتمائات او بیا دعوة دوخید عالم <سؤال> تر او آیتا سنگو رئی ان اللہا پسر رشتم او تین تیسایت کی تخوی پی اخریو عالم تر او آیتا سنگو تنگو عالم تر او آیتا سنگو رئی ان اللہا یقنن اللہ سخر لکم تابی کڑی دی ستاسو دا پاراغا سچی اسمانونو کی دیواغا چزمک گیری و اس باغا علیکم و پل نعمتو نا ظواہرتان و باتنا ظاہری او ظاهری نعمتونه ازای ظاهری درکړي باطینی نعمتونه په دې کې د لا طاقت اچولې وګوره دا ظاهر کم مخه استخاري اوس د انسان چدا یو لاس نه نو ده مکمل یو په کوښښوي څونه بدلېږي خپې نه نو څونه به کوګولاړي سترګي مکمل ده مخنوزی نو دا د ډوغل به څونه بدخاري نو دا ظاهيري شوشم د ل پدې اندامونو برابر کړي و باطنه هو باطینه نعمتونه چې په دې کې د لا طاقت اچولې و وسلاستې خبره abr د خو خوږيږي په دې خبره abr د فرغزه دې پېنا شي بیا نقصان دې باطینه نعمت یا ظاهراتاو و باطنه پور کړي انه نعمتونا ظاهری اينه د دنيا نعمتونه وا باطنه او باطينه نعمتونه نه د اخرات او باز د خلکو نا غدي چې جګړه کوي په باره د دين د الله <سؤال> تعالی کې بغیر د علم او بغیر د هدايت او بغیر د کتاب روشنا دا بیا بیا راځي دا بيدينه سره طالب په خپل بن لا زيده مسلما مکه او د علاقه کتاب په د منبر تک نه نو ته بيان ما هم نشي کولای را سين خسي وا اذا قيل له تو کې دا غې چرالي <سؤال> ګلیده الله وای دی بلکې منګ تا بيداری کو دا غې چې منځلیدې منګ پای خپل پلارا حوالہ کان شیطان او اگر چې وی یا يدعوهم الى عذاب السعير چرابلیدې لرا عذاب او گرمتا او من يسلم وجهه او ذاته تابې خپل ذات الى الله ده پار درزاد الله او دغه است عمل تهونکې فتحقيق سره د منګول ولا ګواله بالعروه و اسخه پای کړي مضبوطي باندي او الله تعالی ور غرزیدل د ټول کارونو و من کفر چا چ کوفر او فلا یحزن کفره بس غمجن دین کی تعالی را داغه کفر الیه مر الینا مرجه حکم فننبیوکم منګه تا واپس استا سودا پس خبر بو کو منګه تاسو پاګی بانی فننبیوهم پس خبر بو کو منګه دی به ما عملو ایلینا مرجعو هم، مونگا تواپسید دیده فنو نبیعو هم، پس خبر بکو مونگا دی بی ما عملو، پاغی بانی چه دی کم عملو نکدیو، این اللہ حیخینا نالت اللہ علیمون بی ذاتی صدور، بوا دی پرازونو دسی نوباندی، نمتیعو هم قلیلا، سک ورکو مونگا دی تلگا، سمانست و روحوم بیا برا خودی لرا الازابن غلیزا غیزاب سختانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانتانت ولا إنسهته هممن خلق السماواتي والرضو وسعدد الله عقلية اعتافيةقد تپوسو کېدي نه چې چاپې را کړي دي امانوونه اوم نوخامه خادي بي چې الله ذقدي منل چې خاق اللهدي ي حمدونونهدي الله له بلکاکثر دد نه بَلْ ي لمون نپږي لللهه ما في السماواتي ومعول اررضرض بلد للخاص الله دپاره غسري انن الله هو الغني الحميد دالاب پروا استاے ولو انما في الارض من شجرات القلامن بل دليل کي شي اغه چي بزمکا کي دي دغونو توجو يو والبحرو يمدوه او سمندر چ دين ددي من بعده پسد دی نا سبا تو اب و در یا بنا نورم راشی او سبعا دا کناید د کثرت نا ځکه سبعا او سبعين عرب په کثرت کې استعمال مطلب بداشی چ دې ورځ موږ کې سمره ونی دي چې دا قلمونه شي او د دی نه بعد دریابونه نور راشي. را شي ما نهفت کامات الله د الله معلومات د پام ختم نه شي ې به خ شي درابونه به ختم شي لکن معلومات او مووعز د الله به ختم نشي دو مه واللو ما ف عروزی من شجره جن اقلهمونمون ک چرت په ش چې زمکله کې ونې قلهونه والبحرو یا م او سمندر, سمندر چه دینو دا دو کی ده د د سره داې بشي دا دوکې د د سره ف دی نور سمندرونه ما نهفت کلمات الله او دا ټول سیی ختم پهنیشي کل میید الله کلماتدو نهرات معلومات الله یا موواز الله نصحتونه د الله. یا سی فطونه ده الله یا تینن الله غالب حکمت والا ده ما خلقكم ولا باصكم الا كنفسه واحده ندې پیدایشتاسو او نو دبره پرته دلس تاسو مگر پشان دی یو نفس بانی دی دا جواب د سوالوم او بی ابن خلاف نبی رسول الله ته وي چیرې جی یو تپوس کوو په څنګه وی الله پاک تا چې مخلوق به دوباره پیدا کی کنا نو دنیا کې الله مونږه د پیدا کړو چې اول نطفه او نطفه بیا ویناو د وینې نه غوغه او د غوغه او د نه بیا غوغه پر هغه د تاسو بیا انسان ماشوم پیدا شو بیا رور لوی دداسي کې بمدا غشا نه سرور رور برابر جمع کیږي کنا پر یوزل باندې وي او داخله خو په څومره زر کاله د دې په پیدایښت لګیدلې سو په سل کاله مخکې پېدارې سو په 1500 کاله مخکې سو زر کاله او سو زر کاله بعده مخکې رستې دي دا قیامت کې باندې سره کوي او راځي نبی عليه السلام باندې دایت راغی چې نا ما خلقوکم ندی پیدایښت تاسو او نو دوپاره پور تکې دلستا سو مګر په شان د یو نفس چې څنګه یو نبي صلى پیدا کې دا طلب پر یو زلال <سؤال> الله را پورته کې وخت په کې نه وي يقينن الله يريدن كولي دونکره عالم ترى ان الله بل ذليل ايته نه ګوري يقينن الله يولي الليل في النهار دنه کېش په لار پر از کې ودنه کې رس پش پکې وسخر الشمس والقمر تابکړه دنه ور اسکو مې كل يجري الى اجل مسمى هر یو روان دي د پاره د نټي او ینن الله <سؤال> تعالی پاغه چتا سوک مملو نہ کوی خبردار ده ذالک دایات کی بیان الله یقینن الله تعالی هو الحق دادې حق ذات وانما يعذون من دونه الباطل او یقینا ناغه چې د ما سواد دي الله نه دی هغه دی باطل او یقینا ان الله هو العلیو الكبير دا الله دی او چد زات په اعتبار او لوی دی د مرد شان په اعتبار الم تران الفلک تجریف البحر بنهمت الله و مدید آیت انه ګور یقینا کشته چې دا یقینا ک آیاته نګورې انل پول کا یقین کی تجرې فیل باې چلیږې په سامندر کې بین متله پهنی مد د الله باې چې هغه هوواګانی ده لوری یا کوم دی دپاره چې اوی تاسوته من آیاتی ی بعضې د نخوا د خودتپل ان نه فظیې یقین په دی کېله آیاتلې کولی سوپارین شور خا مخهښې د رییو سفرنااک شور شکرېتون کیم و دا غشيیا هم مووجنو چا زلا ل د الله مف نه لا زجر مشرکینوته کله چې چې پټ کې دیی لره چپې کا زلالی پشانته د غرونو باې۔ یا کا زولې پشان دورز بااندې د غټې غټې چپی هنو کی کی را شي دا اوله هم چېغ کې د مشرکان اللهته تا مخلصین دی خل خالص کې د الله ته چې غلاه فلم ما نه جا پس هر کله چې خلاص کې دی لره اوچتا ته فمن هم مقطه سودون پس بعضې دځی نه درمیان انې موینې وما یچ حدو به الا نه له کفور او انکار نه کې زمم په آیاتونو مگر هر خدار بې لوځه کفور در جن نه شکر یا خدار ما نه غدار کفور ناشکرا یا یوهنا سوې خلکو اتقوا ربکم و يرګي د خلاف درفتا سنا وخشو یومن و يرګي د عذاب دا غيرا زنا لا يجزي والدنا ولده ولا مولودن هو جازن او والده شيعه چې بدل باندې ورکا والے پلار د خپل او نه به بچې دې بدل ورکاونکې شي د پلار نه رس شي هر سړي به خپل سري یقینا وعده د الله تعالی حقا پس دوکه دنه کتاب زره ژوند دنیا ولا يغرنکم بالله الغرور او دوکه دنه کتاب زره پال باندې دوکه کون کې Thank you. إن الله عنده علم السعر آخری دلیل عقل يقنن دا الله تلا جد دي الله سر علم ده دا قیامت يو الله تا قیامت پتده بل چال دا علم نده ور کده ويو نزل الغيساء متصرفم ده ره راليگی دا الله تلا بارانون لران بل سوك نشي ورولين ويعلم ما في الارحام ويگی دا الله تلا پا آغي چه پرحيمونو كرين پا آغي پنیکوالي و او امر بے سمрейنیتا بے سمрейنیتا بے سمрейنیتا وما تدری نفسو مازا تک سی بو غدا نپیگی حیثی و نفس چه سوا سبا سوا وما تدری نفسون بی آنی ارزین تموت او نپیگی حیثی و نفس چه پکم از مکبانی بو مرکیگی این اللہ علیم ون خبیر یقیرن دے پا ظاہر او خبیر پو دے پا باتین علی پوی دے پا ظاہر بانی پو دے پا باتین باندی پا دی سورس تخمسه چې د دې بلند یو الله سره د الله نه سیوا بل چاته د پته نشته ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نن نقلې هغه فرمایي چې قرطبی نقل کئ هاذه الخمسه لا يعلمها الا الله دا پینځه خبرې چې دې پدې نه پوېږي مگر یو الله پوېږي ولا يعلمها ملك مقرب پدې هغه دې مقرب هم <سلام> نه پوهيږي والا نبي مرسلون او نه په دی باندې نبي پوهيږي چې کوم لهګلې شوي دا الله تعالی طرف نه وې فمان الدعاء انه يعلم شي امن هذه فقط كفر بالقران ابن عباس سے فتوا وره سوچ چې دا داوکه چې هغه په پنزو کې پس شی باندې پوهيږي بغیر ظاهري اسباب نو د شریف قران قبر او زکه چې د قران مخالفه کله ا زبا سے خبر علم الا پاک نبیانو لور کئ ولی اغه چه د نو معجزې دا خبر ده هل شو مثلا وما تدري نفس باي ارز تمو چا تد خپل مرغ مکه نه دا معلومه چې کمزې کې بमण کېګما او کلب بमण کېګما پدې زې متاړي ککلې دې وی د سلمان علیہ سلام پو خواسو کیو سرئو. اب ار وقت سلمان علیہ سلام سرناس پاس تا. نو دا سلمان علیہ سلام مالاقات لما لکل موت را لے. وی مالا لکل موت با وخت وقت چی دے نو دی سریتاک طالتالتال دنیس ترگی نیستی. نا مالا لکل موت چی اواتا دی سری دا سلمان علیہ سلام نتاپوسو کچی دا سوکو. وې دا خواغه پرښتوه چې کما د انسانانو نه روحونه ښه ها ته دې سو تا وې دې خبسه خبره تاسو سره کوله او قتل به ماته وې ما سره غم شو چې ما په څه تران نشم روح واغس سليمان علی السلام ته ویرا دا الله تعالی تابې کړي د دې ته وایا چې دې زنه مال لري هغه تړي بینه ته چې کې نه وینا لمی تری وای چرتا دی وای چن دستان ته میراسی بس سليمان عليه السلام ز چکر لو ورتا وته وی فشالش د هوا په ذریعه د سليمان عليه السلام د خوانه راو چت کو هندستان ته ورسه او ج څنګه هندستان ته ورسید نو التجدن ملک الموت پره ورسید او روح دیواز ملک الموت چې بیا سلیمان علیہ سلام سره شو نو یې ته تاسو چې دا سو و جواه چې د سړې تان د نور شو ویریږي هغه ورته ویل چې زه حیران په دیو ما چې مات الله پاک ویلو چې د دی انسان روح به ته اخله په هندستان او ستا او د هندستان په مینځ کې د میاشتو سفر او د دې سړی سوال نه ټبرابره نو زه هرانو مچیا الله تخو پار کا نو دا سړی بسنګ هندوستان ترسه چې دغه اندوستان هندوستان کی روحواله انوې دا چله الله پاد د دړک یاره را وستا و ته مينتون شروع کو چې ما وسره دې نه شونه پاوامه ورس هو نو بس تا وا ته حکم کو ته خپل نه ټیل لته او ما د د نور روحواله نو دا چه اللہ پاک پا کم زیکی ده انسان مرگ مقرر کری گنا او کم تیم بانی مقرر کری نو دی بده سی پاوار آوانی خلقوی زمان خواد تیر شو وڑی دی واس تیم لک دی واغ اخفل زی لزان رسی گنا نو چی کشا باین ناوختی نبیاس پید نوی نو اس بدا ناوخت ری نو نیگ چی اخفل زی تا ورسی گنا نو باشی سنگ وار برابر جی نو بدرست مالو کل موتی رو <تصالح> دا پته نه شړي تاګ که تا په پړو کې راځه که دبداد زور نه کول چې خو دې ته وګورئ امام ابو زيد ا دې خ په شاله یو دا دونس پیټ ور کړی که ته په مازه دې سپیټ ور کړه دې ش زکه و چې زر می وتا ورسو دته دا پته نه منصور بادشاهو په خوا خوبي ولي چې خوبی ولي دنه ملک الموت په خوب کې ولي نو دو و تاوی تا سوکی و ایزخو آغا پرشتای ما چه دا خلق او دا خوی تا خوناش نا سره مخیل وره غلی. ویر شاو و تو بورا چه زمان سونا و راز جون پاتی ده. تیم می نور پاتی ده کنه. نو آغی و تا نور سا پا خلی و نوی و فسر بدا سی پینزا گوتی و تا ونی و باس. سره داش پی پازی دار طورش پس و چونکی چه غرکی. خ ملک الموت نه ته پوسوکه و غیره ته تیونه ویل چې مطلب دي ساره ټول خلک راغون کل علما او معبرین چې بیگامی او خوب خووب لیدل داس تعبیر راهله وکړ نو یو توری چیز دی ملک الموت تا ته ویل نو داسې پینځوګو تیونه ویل نو پینځکاله ټایم دی نبل د نرځي او تیچ پینځه میاشتې ټایم دی سو کوته پینځو ورځي پاتې دي سو کوته پینځه ګڼې پاتې سړې مطمئنره چوسو سوچ کې فروت دے چوس بسکو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه ته چې څوم سو وای وي رزم ویو یا وای وي وی زو یما چې تا ته مال دا پنځه ولی نو دا د سورته لقمان دا پنځه اخیره نه خبره ته یاد ولې څه ته معنا ته پوس کې او د پینځو خبرو پته پرشتی ته نم نشته اېچا ته نشته یو الله تعالی چې د قیامت اعلان د باران دا ورول وخت او دارانګي رحم کډن نسوک دي څنګه دي نیک دې کبد چاته د خپل سبانه ورځ پته نشته او دا پته نشته چې سبا ورځ سکوما او به کمځه کې بزمر کېږي دا پینځه خبر یو الله تعالی معلومه مې نو دا ملک الموت هم د دې معلومي ملک الموت په صرف کال مخک نه چک چټ ملاوسی چې دا کسام باندې کال کې وژني هغه نه مخ کې هغه هم پته نشته منصور په را په پرانګ کې کولاراله و امام سے والله خوشالکا استاد هغه ملګي لاړې تیر دا خبر او سیدا چې عقیده پته په پرشتي ته نشته نو هغه ماته څنګه پینځه کو تیونه ولې چې تا پینځو راځي یا پینځه ګینټي یا پینځه میآشتي پاتې نو دا ک چا ت پته نشته د ی والله تفته دا ان الله ان د هو المسا یاقینا الله او دا د الله ګورهوي عمد د دا م خو بې مرزی که نه انسان تهکن نه د فود که داېتیورتهفودلی دا وا یا الله زما د تووب ډیر خلک اوس په قتونو کې د غمونو د پراتتهسم چه ورست <شوراس> تیره دنو دن خود خدای خدا پاک دایو رستی بلم لارا او بس یو اب تا, تا پاتشوچی یا از چا سبانه یو نیتاو انو ننو پا غصت تیره دل دا, دا, دا, دا خلق بر اخلاسو لکه پلان کی خانه ما تا بخنا کوا دوو تیلالا جی ما تا بخنا کوا او بس بغیر دا جڑ دا غم نمخ که مخ که بجڑا گانی دا نیتا اللا چا تا نداخو دلی سڑه با درنگ لمرکی گی و دا خخ و شالی خ ہاں ژونداں خدا خو زمون یقین دی چې مرګ تک نه مخ کې نوته تیارې کا وزن کې بیا سونه نصر بیږي সিনেټ دې سر لرا شي او ته و سامان مخ کې نه کوشش وکړه ان الله هند هوالمصاع یقیننا اللاتید ند اللہ سر علم دې د قیامت دې ادب کتابونه کې قصر ازي وې پخوا یو بادشاه چې اگر ډېر غټ شوو اور اور پیس تری چی دوائی دوائی نکر نکر. او ډاکترانو او طبيبانې پستړی شو چې سمره دواې به ولا ورکو ولا غره نو هغه بنور مغاتې ته یو دواې په څهار نه کوي یو حکیم لراغه اندې روخيارو هغه وتو چې زړه علاج کوما خوول به ز سوچ کوما دا علاج نشمته وره تخمه او چې کا په او کوز به ز سوچ کو, کو مصاف دواې نجاسو چې وک وک نو په خیره کې و تاوي چیرې زیستا ما ډېر کتابونه وک تل خوستا صرف سلوي خرج جون پاتره په دوه نه ځان رل ماشی سلوي خرج پات دوه کړی هور توینه را ادم رکلکه خبره هو تا وکړه وای کې نه مانی کنه نو ما په جیل کې بند جو نه تښتوا کې سلوي خرج پات تمړ نشو نه ما مړ بچاو ته ویلکه بده چې ژوند کوي یو دروازه خورا نه منله نوروب درس ما سلطان کې پړه کې را ليره چې تا خبره دروغ دانو نو دا د تم راکله خبره ولیکوله چې بیا ما مرته نورور بېلکه شکراره نو چې سورته تیرې شوی نو بس سړی ویليره کی دیشدا خبره صحیح نو بسرو رد بادشاہ نه پرتشو اخرت له کوشش شو شپ اورز بپنپلونو په تاجدو نو ولاړو او خورا کو نس کا کنه نعمتونه په ځان پن کړه عبادت له زور ور سړی عبادت شروع او سوچونه نیو فکرونه نی سلوی خرزه چې تیرې دې کنه نو اګه دومره کمزورې شو چې غریبیا سم درې تلې شو سلوی خرازی بعد سر خمر نشو، فکتا خو تا تمویل چی نیتا اللہ تمعلوماتا. آگا حکیم و ڈاکتر راو گفتا چی خدیری غر کان، او سر زکر کٹکو ما چی اگا نیتا فرالا، او زمر نشو ما شو ما، ناغو نه مرمی کفو خبرمی اول واو را، و تاوی خا، وی ما سوچو که ستا پڑا غم غم، ستا پڑا سوچ پی کر نو، نتا بانی دوائی والی اثر نکر نکر، نومو ویله چې تا ته یو غم اچول غواړي لږه خپل وته ویل کېږي نومه چې سوچو کومو ویله چې بل څه نه غوډېتم را نه یيږي او دا مرګ نه دا غټ څلک دیږي دا وتو چې بس لکه ستانه ټا برابرد نو بس ماستا علاج د پاره کړي دي وست چې څوک ته علاج یو کې وج نه ملمه کنو هغه وتو ویله کبيہ ہوتا نام پکاره واکيرا اخرت مې اخرت ځال نه مې بدل کړه کمزورې شو نو دا سوچ او فکر سره کنه انسان کمزور شي خبره مې دا کوله چې نیټه یو الله ته پاتدا وای دا باران دا د پښوندي چورته ښه صحیح کار کوي ما دل دلته ویل چې وینزل الغیث الله باران رالي تصرف ته اشاره ده دویم دادې چې قران کې بار بار تاسو د تغییر شو هوالذي <اللزی اللزی> يرسل الرياح مبشرات بينات رحمته الله دے غزاد چه هواگان رالی کی زیر ورکون کی مخه دباران نداء په اعلی تو معلومی کی دا علم غیب نه دی لکه دا خبره او زمونږه د زمیدارو تجربه ده الکه په شکل کې بارانونه صحیح دیری بادرو په شکل د بارانونو می عاشقانه د عالم الغیب دي چې په شکل باران شروع شي نه عام تور سره په دې کې بارانونه نو دای په حالاتو کې دا معلوم کې نمی چدا نمی دی درځي تورې چې نو باران داغي امکان دی نو دا اغه څنګه چې هوا مخ کې نذیره ورته دام څه شری په اسباب باندې یو شی معلومه ول دي نو د علم غیب کې ناراضي لکه اوس ګرمي دا لمک په ګرمۍ پیږه خصوص مړه دا مونږه تاندازنه لګي ترما میټر کې تاته خو چې دونه ګرمایش ته یخنینن دم ردا دا په اعلی تو معلومه ولیا په ګاډي کې انو تا ته 40 میکرو 30 میکرو ستا تا بغیر دا مټرنه پتا نه لګین دا علم غیب کې نراز دا طلل شو او دا رنګ معلومول شو پاسباب یا ډاکټر تعال چې دینو ټیسټو کې پټیسټ کې ستال زیړې ده شوګر ده او دا ده واغ ده بنه نټریخي رې نو د نن نټریخي کې خانې رې او دا ګردکې خانې رې نو دا څنګه پغه به په شو دا علم غیب نه ځکه چې دا مشندري اغه ته وراسي او هغه هغه شی ورواغست وو بغیر دอัลترا ساون بغیر د ایسرای نه بغیر د مشندري نه هغه او داغینه پش پتهولګیدنه داو علم غیب نشو دا خو خار خبره شوستا تخته وما و ما تدري نفس تموت نپيګي او نفس په سمز مکه په مړ کېږي يقينن الله په او خبردار ده بسم الله الرحمن الرحيم الف لام می تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سوره السجدة دا صورت چه ده مکی صورت ده نزول که پینزه اویایم پس ده صورت نازل ننازل ترتیر ده صورتونو که دو, دو درشتم نمبر ده پس ده صورت لقمان نا رابط و مناسبت ده ما سواقه سردار ده پا مخی صورت که رد ده شرک و بیت سبسیر پا ده که رد ده ده آغی پا چې بانی چه شپاعت سم نشکاولی سالورم آیت که بروس تراشید مالککم من دونہ ہی مولی و لا شفیع یا مس کی صورت کی اس بات توحید و قدرت قسم دلائے لو نو بدی صورت کی مراد شرکیں داود صورت ددی صورت ددی صورت داوا دا نفی د شفاعت قہری چدا لانسو بزر اخلاص سوال نشکوالے خلاصہ د سورث دا سورث دو بابونه دی اول باب د درویشت مایا پوری پدی کې اول ترجیح د قران عظیم تا بیا زورنه د منکرین او د تا بیا دریک دلایل دی او زجر د پنکار د اخرت بیا تفویپ اوخروی او زره د مومنان او تا امتیاز د سورث سورث ممتاز د پس ذکر د ابتدا د خلق الناس او سورت ممتاز ده پتی چې خلقو بان الله ملک الموت مقرر کړی د روح د پارا هغه ستو د پارا سورت ممتاز ده پتا بین المؤمن والکافر او سورت ممتاز ده بیان د ائمه او د بنی اسرائیل باندې الف لام میم الا کویگی بمانا دتی حروف تنزیل الكتابی نازل دل ده کتاب دی لاره بفیهی چی اشک نشتی پده که ده ترپ در بلالمین نام ام یا قولون ام پا ماند بل او زجر بلکې دی ده وای ده زانه جوڑ کرده ده ده نبی ده قرآن لرا بلکه دایتو ندی بلکه داده هر ترپ در افستانه ده ده پارا چه تویره یو قوم چنه ده راغلی تسوکی رون که ستانه پخوا ده ده پارا چه ده الله پا ذې خلاق سبع سماوات الله الذي دلل يا الله دې غزا چي پیدا کړې دي الله الذي خلق السماوات الله دې غزا چي پیدا کړې دي اسمانا والارض ومكاو ما بينهما اواغه چې پمیندري دوهونو کې دي په ستته ايام په د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دې الله په عرش باندې دا ثم د ترتیب په اړه نه دی ویل بس صرف دجمه لپاره ده ثم استوا عین پیمانه دوا وده او دجمه دا لپاره دا بیا برابر ده د الله په عرشه نی بیا دام واورا ترتیبي ذکري چي ورته وي تاقي بي ذکري بیا دام واورا چې الله پاک برابر ده په عرش او نشته تاسو پرما سيوا د الله نامي ولي ولا شفي سوک دوست او نسوک شفاعت کون کي بزرغ خلا سعود کي بنئي اي دمرا تاسو پند او نصيحت ناله يدبر الامر منا سمايل الارش دابل دلی یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو مینا سمایل ال نظم کیتا ثم یارجو له بیاشی جی ثم يعرج بیا بیافیجی دا پرشتہ الله پاک, پاک, پاک <ميام> اللہ پا یا ورز ورز ورز دا کارونا الله تا فیم پایورسک کانا مقدارو الفسنا چې دا اندازہ دا غي زر کاله مما تعذون دا غي نه چې تاسو شمارې دلتوی اندازہ زر کاله او سوره معارج کې بیا وایي 50 الفسنا سلورم آیات دا غي اندازہ 500 زر کاله دا خدا خو تعارض نباز علماء وای چی پاس دې بانیو الله ته پتا ده کله په دا پاسه لا کمای کله وسه واچی او باز علماء وای نام نه دا ورځ د خلکو د پاره د کاپیرانو د پاره بده دی وګدواله د 50000 خالو پاندازه مومن د پاره بده 0 خالو پاندازه یا پا آغی کې با مستقلی بیالی و رزی اکدلتم دی جیمی رز وڑا دا و دووری رز اگده دا نو پایی کې با امبازی رزی داسی چی ها با در زر کالو پاندازی با امبازی رزی با داسی در پانزوز زر و کالو پاندازی یا دی زمکی دی سر نوالی تراول اسمان پوری زر کارد دی د دی ویخن تروم اسمان پوری پانزوز زر کارد سیشوه پدی طریقه سم یا رجو ایلے ہی بیاخی جد اللہ تاپا غیر اس کے اندازہ داغی پانزوست د اذر کلامه ما تعودون داغینه چې تاسو یې شمارای دا غزاد په پوهه په پټاو ښکاروبانی غالیبو مهربانه ده چې کوم دا تدبیرو نکید غزاد الذی احسن کل شین خلقا بل دری هغه الله چې هیڅ تکړه دی اریو سه چې پیدا کړې دی غیلر او بدأ خلق الانسان من طین او شروع کړې دی پیدایشت انسان د خاتینا ثم جعلنا نسله من سولالتن بیا گرزاو لی نسل دی انسان من سلالا دا چون شوی خات ممائی محین من سلالا در اخ کلیشو غبونا ممائی محین دا اغبو کم زورونا جغانو طړه ثم سواهو به برابر کړه د دلاره او فکه والے په دکه دروخ د روح پلنا اضافه تشریفي وجعلنا لكم السمع اوس اولاد یادې ګرځول دي الله دا غدا اولاد د پاره تاسو د پاره وګونا ولا بصره اس ترګه ول اپه د تاسو زنا قليلا ما تز تشکرون دې لقب دي هغه چې تاسو شکر واداکته وي گوره دا نعمتونه پیلا کلی او بیام دا اللہ شکریه نادا کی زجر منکیرینو دا قیامت تا وقالو او دای باویل آئی ازا زول اللہ کلی چه منگا روک شو زول اللہ مانا غیبنا روک شو غائب شو منگا از منکا کی اینی بدن و خوری شی بلکل روک شی خورو سرا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ مُمَيِّزٌ پے پیدائش نبی کي بلڪي ديري په ملاقات د خپل رب کو پر كون کي زکه انکار کي ده دینا كنل قل نطور تورته وایه توفاكم ملک الموت الذی روح و اخلس تاسو نه پرشتہ د مرگ ها وو کي لا بكم چې مقرر کړی شوی ده پتا اوس بیا به د الله تعالی ته واپس کړی شی تاسو وا لو ترا اذن مجرمونا نا کي سر او سه تخوي په اخروی کو ګوري ته حالت لراځي مجرمان کتک اون کی خبولو سرونو لران این در بهم در پدربار درب که جواب دلو محضو لرائی تامرن فضویعار یا عزویمان تب دیر دگبراحت یا دیر لوی حالتو گوری دی باوی چرا پا نیازه منگا را باب سورنا منگا اولی دل و سمینه و منگا و آوری دل اللہ منگا اولی او و سمینه و آوری دل دی منگا تصدیق ده پیغمبرانوستا فرجینا نوی اللہ و پس که منگا دنیا تا نا عمل صالحان چه عملو که منگا نیک نور این نا موکنون یکنن منگو یکنن کون که اوس منگو چه قیامت حق ده او دل تا بغیر دا عمل کار نه نک نو یا الله و صرف موږ دنیا ته ولېګا نو چې څومره عملونه وکړو الله وی بیا دنیا ته تل نشتا والاوشینا لا اتینا کل نفس ہداہ والاوشینا که خوخهوی زمنګا په زور ایمان راول په خلکو دا یاد نبی بشکال اشقالنه <سؤال> جوړیږي خو خوا خوي زمنګا په زور ایمان را وړل په خلکو خامخا ور کړې وب مونږه هریو نستداغه هدایت طول به په هدایت را وړلو لکه ثابت شوې د ویناده عذاب مني الله وي زماده طرفنا لا املا ان جهنما خامخا کوم کومبه جهنم د پیرانو انسانانو ټولونه فزوقو بمانسیت لقاء يومكم هازا پس سکه په سبب دایي چتا تاسویر کړو ملالک تاسو چی داده اینا نسی ناکوم یقینا من پریخی وی تاسو پا عذاب کی و سا که عذاب دامیش گیری بس سبب داغی چې تاسو کم کول نکول و زیر اینا ما یکمینو بی آیاتینا لذینا یقینا ایمان لیری زمان پیتونو بانیان کسان ایذا زکی رو بی حاکل دی لپن ور کولی شی پاگی بانده خر رو سجده پریوزی دی اللہ تسجده کون کی و سب خوبی حمد او دی تسبیح سیونه د خپل <سؤال> رااندې وه هم لاک بیرون او د ځان غټ نهګړيتهته جاانفا جنو په هممن المزاج او په ډړه باې یاو خوونه د بروونه یا دوغونه رببه هم مخوف ات رابل سپل رابلوف د دووجې د یری نه د الله د عذاب نه کممه او د وجه د کم نه د الله د رحمهته او د سواب وامما ضقنا همون فقون او باز د هغې مع نه چېمونږ ورکړه د د ت سر یه دا اللہ پلارکی فلا تالمو نفسو ما اخفیا لہو من قررت آئین فاس ندا معلوم حیچاتا اسی او نفس تا ما اخفیا چو سمرا دیر پت کرے شوی دی نیمتونا یعنی پت تیار شوی دی د دا پارا من قررت من قررت آئین یا دا ان کی دسترگو نیمتونا جزا آم بے مانکانو یا ملون بدلد پس ابابداری چو دے چکم ملونے کول اس تقابل دو د دا ممنانو دکا ا فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَيَغْسُق چې هغه وی مؤمن اې کې دې شي دې په شان دا چې هغه وی فاسق لا یستاو نړي برابر د داد والا مؤمن او فاسق نړي برابر فَمَا الَّذِينَ وَزِرَ هَرَ چې هغه کسانی چې ایمان یې راولې عملونه کړې دې نیک فلهم پس د دې لپاره جناتل المعوا جنته نو وی چې هغه زید آرام دې دا نیکانو خلقو المعوا اگه جنتونه چه دو شهده و روحون آغی ترازی دمیلا دا داوی دو دا عرش نخیط رب تبا یو زیم دا یاده په سبب د هغیبانډې چې ود چې کمعمللوې کول اوس یاره هر چې رچ سادي چې پې کړړی دله خو ماکی دي فما هم ف او نار په ځ د هغې دورل نما ارا دووار که چې هغې پوشي شو کې راده وک یا فروج منها ده چې او د د د ور نه یا فروجو چې او منه د د ور نه اوی دوفه بیا به پرشتی بینیسی و بیا بیور غرزی و قیل لهم او بیویلیش دیتایی نیسی و گداران بودتوی زوق و عذاب النار لذی کنتم بیهی تو کذبون و سکی عذاب دوور اغی چوی تاسو چیغی تم نسبت دروغو کون ولنو زیقن هم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر بس کو بسکو منگ دیتا داغ عذاب نزدینا مخی داغلوی عذاب نا دا نزدی عذاب سده یا خود دنیا پا پا تکلیفونه مشکلات او یا ټول مفسرین وايي چې دنه مراده د قبر عذاب د قبر عذاب او لا ورته مسکه د غلوه عذاب نه چې هغه د اخرت نو ګوره قبر کې عذاب او ثواب شته د دې پر دې چې ارجوونه واپس یې خو ته ښ ظاہر دنه دا معلومیږي چې دا عذاب اتنا نه مراده دنیا تکلیف او عذابونه دي زکل علم یرجعون سره لګي کړي قبر که خب یا سڑه نی را گرزی او نی را گرز دل پیدا ورده چه دی راو گرزی اللہ تا دو کفر و دو شرک نا توبه و باسی و دینا مراد دو دنیا آزابونشون او که دا قبر اغا مراد شنم سیده دا مخ که نا خبر اللہ ورکو دید پار چه دی راو گرزی اللہ تبیاب دا مطلب شده و له ممل منذو کې رې آې رپې سمه آار انه زجر پین کار د فآ راڅک د ډیئ ظالن داغې چانا چې پ ورتهی شغ تا پایتونو درب دغه سمه ار انه بیا د مخړو داغې مِنَ اننا من مجرمون نه منمنتمون ان من مجرمی نه منمنت مون یاکن دین او با موږ بدلا او ولقد اتینا موسی الكتاب اوس د دې ځای نه دیم باب د تر اخره په دې کې دليلي نقلی ده کتاب د موسی علی سلام تخويپي دنیوي بیا دليلي عقلي بیا زجر او تسلي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا واللاقد د آت نه موسل کتابو په تقی سره ورکړو مثالله سلام ته کتابابات ش شو فلا ته کوون فممل لقا پس مکېګ ته په شک د ملاقات داغنا نه یو مع ده مکېږته په شې د ملاقات د ممسالله سلام نه نه د ملاقات غ سره شو شپګم اسمان ک سیګ. نواغت مراد مکه غته په شک کې د ملاقات دا غسرہ چې پاسمان اسمان کې دا غسرہ ملاقات شویو یا نبی له سلام وي راې تو موسی یصلی فی قبره موسی علی سلام دې له پهل قبر کې منسکاو یا په بیت المقدس کې ور په سیمامت کې ودری دې له ملاقات شوی دا اغا اغا مثالی شکل شوی نو اغا دې زکه چکله په قبر کې وی نه کله په بیت المقدس کې او په مونس کې او کله په اسمان کې کوي نه قبر خود موسی عليه السلام په خاص مګه آسمانونه کیسه کوله بیت المقدس کیسه کول دا روحانی او مثالي شکل شي غو مصلی الانبیاء حدیث کې راځي ما تا انبیاء متشکل سیدا دیم فلا تکون فی مریه الملقايه پس مګه تطشق کې ملقايه اینه من تلقیه د قاول اولو د موسی علیہ الصلاتو والسلام نا تورات لرا بالکل اغه یقین سره تورات قبول کړو او اغه خلکو تبيین کړو دا شک مکوږي نشه باندې قبول کړی یا مګه تا په شکې ملقای هی زاد المسیر وای د دینه چې موسی عليه صلوات و سلام تکم تکلیفونه رسیدلې ما به تم مرسیږي چې ساده خبره کړې دا نو تکلیفونه هغه ته رسیدلې دي وجعله هدى لبني اسرائیل گرځول موږ دې کتاب لارایه دې مصالح سلام لار هدایت د پاره د بني اسرائیل او د هدایت بیانول کې وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا گرځول موږ داینه مشران د دا دین چې بیان کړو زمنګ د دین لما صبر ورکل چې صبر کړو ابن کثیر لکی به صبر او یقین تو نار الامامه بالدین پس صبر چه دینو سشه ده با دین که مشرف مهلاوی گی چه سبرو که یقینو که نو اللہ با وَكَانُوا قانو به آنا یو کون هوغې زمونږ پتونو بانې چې یچین کوو ان نرب کو افسلو با نه هممییوممنقییا یقین رفتستا چری د به جدا را وی د پ کې پررض دقیدممتفیما قانوفی تلیفون پاغې سکې کو اولم یہ دی لم نه د معلوم دی ت سمرډ حال کړړي د منګ مخکې رنا د په ایوکی یاقین پهې کې خاامخه نخ یدي ا دومره د ناوري ې نه قبلې او لم یارو اننا نسوو پل معائلل جرو روز دلی لی ااقلی ا دا نهګوري چې یچل منږ بوزو بوله را قزم کې و چې تاتان پس را اوباوم په یبان نظرهل فصل فصل تا پلو من هو هم هم چې خوارا کې داهغې نه ددی زناور روان پهڅمو دد نفسوال نه سزنا او رفوری او سر دی خوراکی آیا دمرا دی نوینی این ابرت ای نالی ویا قولو نمتا حاز الفاتفات وائی دا کاپیران دے که زجر دے کلبی دا پتخان ان کنتم سوادی چین که تاسور اشتینی قول تاورتو یوم الفتحی پر از دا پتخی بانی پیدا بناور که کاپیرانو تداغی ایمانونا نا او نبا دیل محلت ورکریش دلتا اشکال جدی پتخی نمورات کم پتخا دا که فتح نه فتح د مکه مراد شي بیا خو جواب نه شي کی زکه چې د مکه د فتح نه خو هډیر کا پیران مسلمانان شوي دي اغه نه پس او دغه ایمان پیدا ورکړي او که د فتح نه مراد قیامت شي نو قیامت کې خو بیا خود ایمان پیدا نه ورته جواب علماوی د فتحنا مراد انکه فتحنا مراد قیامت شي کنا نبي جواب نه جواب د دې دا, دا, دا, دا سوالو استهزاءن نو جواب راغې په تور تحکم ان دې وې چې متا هاذل فتحو دا فتحنا مراد قیامت ده دا پد شهورا جو د پېسلي ورا شي قیامت ده دا, دا بکلې نو جواب په کارو چې یا ته نشتا او یا پلې او رزبانې وي داسې په کارو کارو نو داوی چې ماته پته شته د قیامت او نه دا چې په پلانې رضب قیمت بلکې حکومن جواب الزامن چې مړه تاسو د قیامت ته پوسونه صله کوئ که هغې وخت ک بیا تاسو ایمان را وړی نو کاپر ل ایمان پیدا نهور کې شا به ایمان اوس نه را وړی چېلته دله پیدا. او کله پتحه نا مراد پتحه د مکی شي نبييہ بدا مطلب شي وای د کله بيد پتحه د مکی کتا सृष्टि نی نو جواب پرز د پتحه په پیدا نو ورته کسانو کسان لچک پر ایکړه د ایمان نو سمانا یعنی عدم قبولیت په بار د مقتولینو کې ده یا انده القتال <سؤال> چې څوک ایمان راوړي اغه له مدینه د فتح په موقع بیا پیدا نو ورکی چې کله ملکیږي دا څوک ایمان راوړي او چې مخکي نه ماننه د فتح مکه په وخت کې د قتل نه مخکي ایمان راوړي بیا پیدا ورکی خود قران ظاهر نه معلومی معلومیږي چې دین نه مراد قیامت او دا جواب تحکومان دي هوا یې پیدا بنور کې پرس د پټې پیدا بنور کې هغه کسانو چې کاپیران دي داغي ایمان راولل نبغیل مهلت ور کړې شي فاعرض عنهم فسمخوا له ود دې مشرکانو نا وانتظر او انتظار کوا دی بانې به الله <سؤال> ذا راوللی یاوان تاظر انتظار ځ د ان دا د الله ابنی کیرروئ ان نه هم منمنت ظیرون دی انتظار کوون کې دی په تابانې د هوواېڅ دیی چې ب به حوادث کله راځ او تهبد الله د ای دا د انتظار کې نصورت کې داوه نف د شپاتې تری چې الله نهڅو په زور لا سول نهشي کوولی بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما سوره الاحزاب مدني سوره ده بنزول کې 90 نمبر پښتو سوره آل عمران نازل او ترتی د صورتتونو کېی رتم نامبار بر پس د صورت ج نه. را او مناسابتې د مخکې سره دا په مخکې صورت کې نفیوه د شفاعت تقری چې د الله نهڅوک هم په زور خلاص سوول او ن شي دی کې د دی ممسله د پاره محرسالونه جی کرک. یا مخد کی صورت کې مسالې د توحید ذکر شو پدې کې تېزیدا په بیان د توحید باندې نبی رسول الله او مؤمنان وتا او من ند د متاحدت نبی یا مخد کی صورت کې رد او په عقاید باطلو نو پدې صورت کې رد پر رسومات باطلو یا مخد کی صورت کې ترغیب او قران تا تنزيل الكتاب نپدی صورت کی وہی قرآن اللہ تعالی گلے دنو و اس قرنہ ما یتلا فی بیوتکنا من آیات اللہ والحکما اے زنانو قرن کے دن د اللہ یتنو احادیث نبی یادوئی یا مخ کی ویلو فاعرض عنہم کافرون مخواڑا دل تو ہی لا تو پہ کافرین کافر بن مانی والمنافقین و دا منافقان, و دا منافقان و مخ کی ویلیو اننا من المجرمین منتقم من مجرمان دا مجرمانو بدلا غستل کیو دلته نمونه خی بنو قریزو نے چہ واغستہ دی دئ دا غزو احزاب کې د کاپرو سرمرسته کړي وو وعده ما تکړو نو هغه نه بدلا غستہ کړه مرداریک دعوت صورت تحزیز عل التبلیغ یعنی تیزی ورکی دا الله د دین پر سوالو او تیزی ورکې په اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم او په اطاعت د الله خلاصه د سورۃ دا سورۃ سلوور بابونه دی اول باب نه هما آیات پورې دی په دې کې داوذ ورکې د دا او بیا سلوور خطابات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او یو خطاب به ذکر کې مؤمنان تا او درې مثالونه به ذکر کی چې هغه متعلق دي توحید سره او د اتباع سنت سره امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز ده د نورو سورثونو نه په ذکر د تهذیذات وبانې نبی علی سلام او مؤمنان او تشتیزی ورکه په دعوۃ سورۃ ممتاز ده پر رد رسم د جاهلیت چچا بچا تزویوی نو داغه خذبه همیشه پزان حرام اړه لاله ممتاز ده په واقعید زینب رضی الله عنه ان داغه د نکاح د زید رزن بصره او دارانگی په د دا زینب رضی د نبی علی سلام سره صورت ممتاز ده په ذکر د غزوی احزاب صورت ممتاز ده په ذکر د امانت چه ده مخلوق دی تا اللہ امانت و زیمواری اوالکرده ورد. نو دا غی زکرده. او دی پا اغی زیمواری که چه ده نسکرده او کر انسان بغیر کر خیانت کرده. او چه نور و مخلوق تا اللہ اوالکرده امسان نبغیر اغی خیانت نده کرده. رست و براشین نعارض نلمانه. صورت ممتاز ده پا واقعی ده بنی قریضه و بانی و بانی و بانی. و بانی, و بانی و. خجی. په دې صورت کې تقریبا سلیریش خطابات دي ټول په سلیریش کې دولس خطابات هغه چې د نبی صلی الله علیه و سلم ته دي او دولس خطابات هغه امه ته دي په دولس کې اته یا نه خطابات رجال ته او درې یا څلور خطابات هغه چې د زنانه ته نساوتي ندا خطابات په دې صورت کې دي يا ايها النبي يتق تت الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا ايها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ و یری گدالانا ولا تطعن کافرین والمنافقین مما خبرد کافرانو او دمنافقانو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکسان رالل د مکینہ ابو سپیانو اکرمه ابن بی جهل ابو الاعور د غزوی احد نه بار ابن سلول منافق دی چې تد الله نبی ته وای چې مونږه امان را کی مونږه خبرې لراځي نبی علیہ السلام کوله امان ور چرالل نو یم یو جګړه تیار کړه دا کر تاسو ته منزورې وېدا سې کو کنه چې د جنگونو نه سونه جوړېږي جوړ توړ کو جوړ توړ داسي چې ته دا خبره وایا چې زمنګ دا خدایان به قیامت کې زمنګ شفاعت کې او مونږ بتا سره جنگونه پریدو ته چې څه کېږي حضرت نبي سلام السلام خبره ډېر خپه شو چې زوست په خبره و کنه عمر نبی علیہ السلام ته یا رسول الله تعالی خپه کیږي صرف اشارہ کاوهه او بیا تماشہ کاوهه صرف ماته اجازت راکا دا ټول بدلوز دلته تک وستره درس کمزوری خبرې ده کی نبی علیہ السلام او عمر امان مې ور دی نو او چې څنګه اوس وې وژنه نبی با خلکو چې وعده کړي او وعده ماته نو دا حضرت عمر تہ نبی علیہ السلامی مدینی نه وبا څخه واپس دی هغه تمک کوي دا یا څنګه رال چې کافر بد تډیروي چې گزاراو کف غره دین ته به گزارا نه یا علماء وی چې نبی علیہ السلام مدینی ل تشریف راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوکا تل په مدینه کې یهوديان دی او دا یهود چېوندا اهل الكتاب نو نبی نو ویلے سلام پخپل زہر کی تاسو سوچو چې دایس الله کې نرمي کوما نو چې دا سمشي او ایمان راوړي نو د دوی په وجه بدیر کا پیران چې د نو سشي هغه سمشي وکړه ملایان نکنه شاگردان به برګری به اب ټول سمشي نو الله دا ایتونو راولې ګل چې ګور ته دای نه دی بده مداهنت دعوت درته چې گزاره دا موه وي او دا نا ګوره داونه باندې قران یا ایو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق الله او یرے غدا نبی رسول کیرا نو وسو چې وای اتق الله کې تقوا نه دلته حدوس د تقوا نه د مراد خد دوام عل تقوا مراد دی اتق الله یعنی همیشه پاتیشا پتقوا باندې تقوا باندې پاتیشا یا اتق الله اتقل اللہ ماندادا زیادہ کا تقوان روما یا خطاب نبی تا مرات امت دیچے اے امتی دا اللہ نویری گام وَلَا تُو الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ غور مولانا سیف اتقلا اتقل کیو خطاب ولا تو تل کافرین بی بیم خطاب مما نہ خبر د کافرانو د منافقانو یقینا لته له د خو او حکمت والا وتبه ما یح الیک دریم خطاب تابش دغه چوهی کولی شتا تا یعنی د قران او د سنت تابش امر رب ک طرف درپستانه ان الله کان بما تعملون خبیر یقینا ناللہ تلا دے پاغی چتا سکم عملون قوائی خبردار و توکل علاللہ صلو رب زانو سپارب اللہ تلا باندے و کفا باللہ وکیلا او کپیل اللہ تلازی موار ما جعل الله لرجل من قلبین فی جو فی ہی دو سدری مثالو نا ذکر کریں ربت مخ کې سره دا ده مخ, مخ کې غوې نو, نو او سوید یو انسان په خېټه کې الله پاک د وسرونه نه پیرا کړی چې دې ری په یو زړه کې د نه يره کئ نو په بل زړه کې د غیر الله نه يره او په یو زړه دو دوه مينې نه ځای کې نه په یو زړه دو دوه مينې نو په یو زړه کې په یاريوم نه ځایېږي یا بد رب نه يره کئ یا بد مخلوق نه کئ دوه زړه نه یو زړه دی الله او دا دو نور مثالونه چې دنه بیا د دې د پاره دی بیا او دا دريواله مثالونه دا د توحید سره ملګي او دا د سنت سره ملګي او ځې لګو ما توجه کو او اول معنا کوم چې بیا پوې ما جعل الله لرجلن مین قلباینی فی جوفه ندی گر زولی الله د هيسيو سړي د پاره دوا زړونو داري پښې ټک یو نا يو دوي ماما جعل ازواج کوم لغي ندی گر زولی الله بي بی بيان استا سوهاه تو ظاهرون منهن نا امهاتكم چتا سوزهار کوي داغي نستاسو حقيقه ميندي دعا دوي ماما جعل اد یا اقم ابناکم ندگر زولی الله متبناگان تاسو زمن تاسو لغوا زاحت دی یو انسان فزړه کې یعنی پخېټه کې دوزونه نه او دا بیبي چې دانو چې کل سرهږي ته وي انت علیک زهری تہ زمہ باندې تا سیل مور مورشا نو دا حقیقی مور نه جوړیږي بی بیخ مور پشان کې دے نشی صرف حرام شواخ مور نه دا بیا جایس کېږي چې کفاره ورکي او داران کې چې یو سړی د چا شومتا زوی وای چې دا, دا زمہ زوی شو په زوی ولې اونیسی هغه حقیقی زوی پشان کې دے نشی. نشی یاد شو اوس دا ولغه توحید سره درې اول اول ګورا چه څنګه الله پاک د یوز انسان په یو خيټه کې دوه زړونه لري پیدا کړی نو په دې دنیا کې الله پاک دو خدایان ندي ګرځولي یو الله دی صحیح سوګنه یو الله دی دوه خدایان نشته دي او څنګه چې خزا آغا مور نشی کې دی نو دغه شان مابودي باطل هغه الای حق نشی دی او څنګه چې د پردې زوي خپل زوي نشی کې دی نو دا غ شان نش دینو معبود باطل اغه چ دینو اغه الٰه نش کې دے دا نیک دان چتا سو تا اولیا وای دا الہو خدایان نش کې حل شو مسळा او دواله سنر سرام ولګا وا لکه څنګه چې د یو سړي په یو خېټ کې دوه زړه نه شکې ده نو د یو دین د پاره د شریعن نه ده چې یو شریعه وجاهز ده بل و ناجاهز ده نه شارع یو رچ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او څنګه چې بيبي اغا مور نه شکې ده نو غیري نبی اغنبي نه شکې ده او څنګه چې متبನ್ನ اغا زوین نه شکې ده نو حکم د غیر نبی اغه د نبی د حکم بشانه کې دله نشي یاد شو مسله دواړو سره ولګي خان, خان, خان, خان و ما او ددا زه هر خبر عدالت <سؤال> نه چیړم دا په صورت مجادله کې خپل راضی بیا ها صرف دمرمی ویلا چې بیبی له مور سره یا د عامه محرمات په دیو سره تشبیه ورکی نو دا بیبی په دی خاون حرامه ده الا بجایس کې چې دا کفاره ورکی او کفاره بیا صورت مجادله کې راضی وما جاله اادیا عاکم ابنااکم نهدي ګر زولېله مطببا ناګان ستااس ستاسو حقیې دا ټکې دلته یاد ساته د کې یو ډیرلو سب پرو دروتو رای د کاپیرانو د غټ سوال جواب۔ گورا سوگ دا چا زوی تا زوی وی، دا دا زوی نده دا نپیدا نده، نکیگ دا دیده و تا زوی وی، خود دا آغا بانی دا زوی پشان احکاماتا نجاریکیگی، میراست دا ننشی وللی، دارانگی دا آغا خزا دا دا حقیقین گور نشی که دلی، داسته، داسته، زالیکم قولکم بی افو آهیکم داخو مڑوی ناستاس و دستاس و کخلو باندی اللہ پاک وی حق لرا و هو یهد السبیل و دالا خیلار لرا خلق تا و دعوهم لآبائهم و اقصت عند اللہ رستو با تبصیل رازی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن دا سیشوا دادما شما مور سرچ دې پلار روانو ما ما غانو کر مس خلق او تختو د مورنا او وېدا سمو غلام دي او بیا خو زمانه کې تمره رسنۍ نوي کنه چې خلکو ته پته لګي دلې و هغه را وستا په بیا یې چې دنه په مکه کې خرص کا مکه کې رو را روانو د نبی عليه صلوات و سلام بيبي ته ملاو ده ورستو غو تفصیل بیا وې او د نبی عليه صلوات و سلام بيبي حضرت خديجه نبی عليه صلوات و سلام د غلامای ازاد کرو او پزوی ولی باندی نی ولیو تک نو خلکو باور تا آواز کی دا سی ویلا زی دیبنی محمد سنگویل زی دیبنی محمد نو اللاوی دا سی موائی دا پزوی ولی نی ولی دی خود دزوی نده زی دیبنی حاری سوائی سنگوی زی دیبنی حاری سوائی او دعوهم لی آبائیهم را بلی دی سوپ لارانو خپلو تا و اللّٰه دا ډیر انصاف وعلى رزق الله پنځ فعلم تعلموا اباهم پلار نه مې د تني یاد کرنے په جنې تاسو د دې پلاران ف اخوانکم فالدین بس رو ندیس دین کی یا اخی آواز ارتکوی و موالی کوم تاسو ازاد شده غلامان دی ولی سالی کم فی جناحون نشت دی پتاسو بانی گنافی ما اختو اتم بیهی پا غی سکی تاسو خطا شوی پا غی سرا چی کل تاسو که او او پلار نو پلار نمو متیاد نکی یا متبدل یاد که خطا شوی نو خیر دی لکا خطا ایکی زید امنی محمد وی نو خیر خی ما تعمدت قلوبكم لكن پتہ سبب گناہداری چتاس کړي تاسو زرونو پس دقص نه وي وک ان الله غفور الرحیم دل الله بخنه كونکه او رحم كونکه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجههم امهاتهم اس اول خطاب تا چې د مومنان تا ان نبی اولا بالمؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مې را باندې په مؤمنانو باندې من انفسهم تنفسو د دینه وازواجهم امهاتهم او بیبیان د پیغمبر علیہ السلام چې دینو او روحانی روحاني مې اندی د امهت نو مؤمن په ځان دبرنه خپقېږي لکه سومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپقېږي نو دا رسول نبي زکه ختمه کې داس تاسو خیر خواره بد خوانه دی او د نبی بي بی بياني چې دي هغه د امت روحاني مورګاني دي د نبی عليه السلام بچي اني زامن وا شموالې کمل دي دا اغا زامن لوی نو خو بیا د بیانی بي بياني هم امهات المؤمنين دي زکه چې دسه ادب او احترام به د نبی د بيانو بی کې لکه د خپل امیندو صیدا وا اولل ارحام سوال رازی چې ګور نبیم دونه مېربانه د مؤمنانو باندې بیاین لمک مېندی دی یهو میراث یو بل نوړې شي نا د خپل ولای چې دی پنا سب کې باز دیر نه دیر باز نو او طب قانون او حکم د الله کې من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنینو د مهاجرینو نا نسب والا به میراث او او د روحاني د میراث کې دا غي دیوبل نه هیڅ نه الا مگر دا چې کوي استثناء منقطع لیکن دا چې کوي د خپل دوستانو سره معروفه سنیکر هغه تاسو خاخه د میراث کې بيستا نه هیڅ نه ګټ ته زماده پلاني مرګ لري لته کدو نه پیسې ورته اخو به کیسه نه سره كانا ذلك في الكتاب <سؤال> مسطورا ديدا حکم په کتاب کې کلی شوی و و اذا خذ الله من النبي ميثاقهم خطاب نبي عليه السلام تا کل 6 اگست وه علماء د نه وعده دا غي و من كه وتانو مل وعده اگست و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم او نوح عليه السلام نو د ابراهيم عليه السلام او موسى او عيسى ابن مريم عليهم الصلوات و لی ما تولونا و اخزنا من همی ساقن غلیز و او غستی و منگد دین واده مضبوطا د سب بارکی یا خواد دعوه علموی چی دی یو بل تصدیق بکوی یا واده دعوه چی دلد دین دعوت بچلوی لی اسال سوادقی نعن صدقی دید پارا چی تپوسو که اللہ عاقبت دا بشی د نونا داغی درشتی آوے لپ بارکی وآع دلیل کافرین عذابن علیمان او تیار کڑے دی اللہ دکا پیرانو دا پارا عذاب دردناک یا ایوها الذین آمن و ذکرو نیمت اللہ علیکم اس بیم باب او دا رواني تر ایت 28 27مه پوری پدې کې دوخه تافات مومنان تا نه هم او 27 دی په مینس کی ترغیب دې اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم تا زورنا ده منافقان او تا او اشاره د واقعې ده احزاب تا یا او الی الی نا امنو ایدی مانوال اول خطاب دی باپ کی او ذکورون نعمت الله علیکم شکریہ دا کی یاد کئ نو مقصد شکریہ دا یاد کئ نعمت الله چکڑے دے پتہ سباندی چ الله کم نعمت کڑے دے دلتا ان نصرا چ الله د لمدات کڑے کرن ایزا جاعت کن جنودون فا ارسلنالیهم ریحان اشاره دا واقعی دا غزوی احضاب تا غزوی احضاب تا دی تبشیل سده دی تا غزوی خندق هموی لیکی خندق پر چې د دا مدینینا گیر چاپیری یو کندکنسته ونسته دمر جوارا چې هغه کاندې تباسو خوشو را خطيبه دې نشو او دمر کو لاو چې انسان یا اس دا غینه ټوک نشو والی او غزو احزاب ورتزکوي احزاب وی دلتا چې دلته د مسلمانانو خلاف د کاپیرانو ټولی ډلی یو شي ها اتفاق په مسلمانانو خلاف دا غزو احزاب چې دې یو قوالدار چې دا په سلورم کال د هجرت پیخراغله او بل قوالدار چې دا په پنځم کال د هجرت باندې دا غزوه پیخښوي و د دې وجه سوال سوا. بنو نذیر تفسیر مسیر لیکلی دي دا د يهودیو یو ډلوا او دای د نبی له سلام سره وعده کړو د جنگ نه کول او د بهګوره دا وادهې معتهوللی نو بهنو نظیر چې دی نو نوبیلی سلام جاوتن ته ویل ویل چې خیر د وژولا خو د ملک شار نو چې کم سامانې پوخان وړی شو وړه او نور په سر سپاتېی چې لاړه خبر ته لاړه لاه نو دیی ویلله چې موږې خووروي ټول دردي ممنانو خلاب خلک پاارهون. د رال د مکې د کاپیرانو سره خبر وکلله چې منګې موشلولو او سبا ستاسو خیر نهشته راي چې ټول یو شو د مسلمانانو خللا او دی ته یو کلو ک ریباله نو دغل ته د مکې سر لور زره کاپیران تیار غې نه روان شو بنو سلیم بنو اسد بنو فزاره بنو اسی بنو مره د قیل تولی ځان سره پاعتماتې وا. حتی چه ده دی کابیرانو ده مسلمانانو خلاف لس زر پوش تیار دس حزار پوش رسول السلام تا خبر را چې چه ټولو طولو مشوره کرده ده او غی پا من حملکم نبی علیه سلام صحابه را جمع کل چې راغون شي مشوره کرده چه سو صحابه کرامو چه یو رایوا دا چه بله رایوا چه بار باوجود او آل تا مقابله کو که <تصفيق> منگی وجلو که منگو وجل <تصفيق> چاویل مدینه کې با مقابله کو. حدت سلمان فارسی مشوراوار که یا رسول اللہ پا خواه با منگ کول سلمان د دیرو مرسده او. نو منگ با چکلا دشمن زوره او منگ با مقابله نشو کوله لگ با وای با دیرو نو منگ با دخپل کلی نگیر چا پیر خندقو. خواه خونتو پونو. او نه ازونو چې بم بارے کوو اوني دومره ګولې وی چې اسمانه از مکه په فکه نه معلومه ده خود توري په جنگو د غشي په جنگو هغه چې به یو سره لاس پلاس نو مخامخ بانو خپل تم نه لګي دې دین دې بلد الله کا جان نو چې کله به دا ډاله زور اورا وانه موږ به د خپل کرینه غیر چاپه رخند کوو چې دومره جوور چسو کو کوشي چې راخته نشي او دومره کلاو چې انسان ته ټوط نشي نو <سؤال> <سؤال> کستا مشوری دا قشان باو کون مدینی نا بگیر چا پیر خندق تاو کون منگ با دا خندق نا دن نغاری ته ولاری پا پیر باری نو دی ببار نا چرازی نو توب باوی نو توب باوالی او چه کتا کزیگی او بیا زورو نا که یو راخی جی لاز خوبی بندی منگ با دیر سر و بس نمی شی راختی هم منگ تا بیده دیر رانی ولی مسانی چې چی بیخی با لاز ترار سی نبی علیه سلام او صحابو دا مشورخ و خکره پدی پیسه لاؤشو. نبی علیه سلام صحابو تاوی شاب اینو زورو لگوی چی کپیر راجی خندق تیار شوید. شپاور از مختیو او خرب او کلکا کارجن از مکا کلبو پکی گتی رالی نبی علیه سلام پخپلا پدی خندق چې دینو کار کردید. صحابه اوی گتی په پگرات لیم. نو گت خوبا چې چه سخت زیب آراغی یا با سخت ګټه آرالا. مونږ به نبی علیه السلام توازو که یا رسول اللہ دا نماتی گوه درالب درالب درالب درالب درالب درالب. اچه براغی پلک او اوچت که او راو بی باغاو نو به بی در شگ دیری دی راو باغاو. داستی با ترمی ترمی و زرزر شوانه شه. با گتا وو که خندت کې نره نست کده او داان ل د ستان دی چې پ کې کمپ نشنا شننا حالات یو طرف ته خو دومره لوګه او غریبیوه کارم هم کول غواړي غرااکم نیشته سحابوی زمنګ مبلگانو درد شو دو لږې د لا نومنګه په خپلو ختو یو یو ګته وتړوه د دی ووج نه چې سری خی خالی خالینم لایکې کار نه شي کولی چې دی سره وزن خقطته زور ته ور نو لاله یو قسم دمه وررکې. وې مون خېټه پورې ګټه تړلې وې چې ډېر تنګ شو نو مونږ نبی عليه السلام ته شکایتو که چې یا رسول الله وو او لمه نه مو کانیم ته خروګو را کښانیم پورې تړلې دي نبی عليه السلام نو خبر نو تر دغه وخت پورې وې رسول الله سلام زمنګ د تسلې لپاره صرف خپل لمه نو چې او چې مونږه او تل نو دو کاني نبی عليه السلام ته پورې تړلې چې تاسو به مو کې زموږه به خدا بس وکړي جابیر رزنان ہووی ایرہ ماں نور برداشت نکیتا چه نبی علیہ السلام داسی پو لگا لگی ای کور تر آلما او بیبی تا میوی ایرہ چیر آئے نبی علیہ السلام بانی میڈیر لوگ ایلی دلی شي نو تیارې کړه نبی رسول الله لوې غوي کې چلو او دا بالال کو له غو نهړو دا بززر میں چنکما مشنبه نه یوړو کما ګورب شوی او بس دوده یې پتاه راکو ورشه نبی سلام یو مرګره او سراوله ګوره چې ګن خلق را پر ځانونه ولي ځکه کور کې څه نشته جابر زنوی زرالمه نبی رسول الله ته په وخت کې وي چې ته ښه نه څ شي خلک خبر نشي کنه وخت کې موږ ته خبر او په کور ګور کې موږ د سړو کې غوڼي چلو کې الهال کړي او لګ بدري ډوډۍ وبي دا می تیار کړی د تاسو سره راشي کې مرګره ځان سره روانه وي وي نبی له سلام اله خال आवाज وکړ کټول راځي ها چې یو فاطمه شي جابر دعوت کړی یې پاس پړکې مځزا کار قران شو اوس پڅه وځته مخکرا روان شوم کور تراله <سؤال> ما خل ته ویل چې کیسه قرانانه تو ول را روان دي ویل چې دا دسه چالو اوس بسکه خو نبی عليه السلام ویل چې خزه ته دی وایا چیرو کټوي دنغرینه بنره کوځي چې زه تر سو درغلې نیم تبه ترکاری نه او وڑچ دینو هغه نو به ډوډۍ لا نه پخه نبی علی سلام راغې دعای وکړه لو لګ د ګاڼې ټوله کې او پخارې کې واچول و او پخه و ډوډۍ خزر و ډوډۍ پخې کټوي نه دا قل피 نه کبي تلقاري راځي تلقاري نه خلاصي کې ټول صحابه ماڼو شم دمر برکت پکې الله دا مداخندق تیارې ده خندق تیار شو دا کاپیران د را مدیین نه ګیر چا پیرې خمی او, او, او مسلمانانو بانې د حملې ته خدا خ دا مخه دجنګ را نهله چې څنګه را وور سره لکهدم کوله چې ووره لږ د مشکه نه بیا په پم لکه په دیکې الله پاک یو زول راوالو داسې زول راغې رالی چې ای ټین. دې چې که مې جمه لا غولې وي ورنه بلکې ځان له خوراک تیارو بس چې څنګه و زل راغې ما غېمه ولو چته کړې و غوري ول مړکا او شګي و چته کړې د کاپیرانو د سترګي چې نو دای د شګونا ډکه کړې نو په دې طریقه باندې چې د دې سترګي د شګونا ډکه کړې خېمه هغه ولوراو ورزولي کاپران پستر کو کشه کیدی او منډی وای چې څنګه دربان مسلمانان حملهونه کی نو هغه پدی کې پرستیم را لې الله راولې غل او د نری تکبیر الله اکبر چا غې په کې کاپرانو دوخ په خپل کې کړو پر دې کې نه مسلمانان را باندې را ختې دي او تختی او دا غیه او تنبوان اغا او غرزی دلالل پا تیخت تا کامیاب شو جنگ او نشو بغیر د جنگ کا پیران او زل دلالل اغا زلط نو آغی واقعی تا اشار دار اللہ پاک فرمائی ایو هلذین آمنو این دیمانوالو او زکرو یاد که نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ تلا چکڑی دی پتاسو ایز جاعت کم جنو دنکل چرالی تاسو تا لخکری دا کپیرانو فا ارسل نالی هیم ریحا پس راولی گلمنگ پا غیبانی هوا ناکار زل و جنو دا لم تراوها و لخکری چی تاسو نلی دلی غیل را لخکر او نمورد ملائک خودتا جنگ صرف په غزوی په بدر کې ملائکو کدی دی خواه نور کې کنا د کوم پرېشتو صرف داغي ورونه مړ کول، اچ کم تانبو بلک مضبوط خښ شوی او کنه ناغموږی به ولا راځتا چا وایو چې تې بس ها دا کاره کونا تکبیر چغه به وسره پکې راولی گلی منگا لخکاری چی تاسو نلی دلی غیل راو دی اللہ تالا پاگی چی تاسو کم امالونا کوئی لی دون جا او من فوقی کم کل چی رال دا کپی ران تاسو تد پاس ستاسونا و من اسفل من کم او دلان دی طرف ستاسونا پاس طرف نرالل یعنی مشرق طرف نبنو قریزارالل و من اسفل من کم او دلان دی طرف ستاسونا گیت پان قبیلو قریش و ایز زاغتی او کلا چې کګه شستره کې د منافقانو او خوچ د جهاد ذکر راځي د منافق ذکر په خامہ کل چې کاګې شو سرګې د مونا پ قانو اوله کا بله غتل او سیید یزونه مکنډو تمروته ننظره چې مې ل را شي فړی مکېږي کنا د د ډیر غمونه او خلک ډیر پرشانو ته ځونونهبلله هیظوننوونه او ګماللوونه کولته اوسپاللهنا کاره ګمانونا دا منا پ یاد ممنان نه یاد غنالي کپ یل ممنون په دغه ځکیم ې هنوکړه شومو میناو باندې اجرا قول اشو قجل قول و سخت و سرام ایزی و ایزی قولو المنافقونا او سشمارا نخی کل چی بھیلیو منافقانو سرو والذین وغی کسانو فی قلوبهم مرزون چیزونو داغی که مرزو دا منافقاتا یاد شکا ما وعدن الله و رسولوه إلا غرورا وعدن وکر منگ سر الله دالا رسول إلا غرورا مگر د که چه اللاوی زبا امداد کو منو کم دی چنن ټول طول کافران زمن خلاپ یو شویری امداد اللہو که خلک د وخت وقت نمخ که چکی شروع لگر خواه و ایز قالت توائفتون کلچوی ویردالی منهم د دی منافقان و نام یا احلا یسریبا ای دو مدینی والاو یسریب سریب دو مدینی پخوانی نوانی نوانی او یسرې به وتځه کوي چې یسرې ویلې کېږي بیمارو ته او مدینه د بیمارو جړاو دي کې بتول خلک زړه پیړو بیمارانو ډېر اکثر او یاداده یو سړینو مو داږي پونم دا مشوره خو نبی علیہ السلام بیا د دینونو نه منع کړی دا چې مدینه ته به یسرپ نه وای هيت توبه هيت توبه څوک چې مدینه ته یسرپ وي فل یستغفر الله الله ندی بخنه و هيت توبه هيت توبه دا چې د نه پاکا دا او پاکا دا بیماران اوس پاکا شوی کله چې وی لمن کله چې کل چی وی وی دلی دا دینا ای دا مدینی والاو لا مقام لکم نشت دیتیگی د دا پارا دا مومنانو مقابلکی یم دا دی کپیرو مقابلکی فرجیو و پشی دا دینا وردون کمزوری خبری لا دین پری نیوست خواه دین نتو باوباسه ویستازی نو فریقو من همون نبی اجنور باتی سچول شو نو ایجازت با غختی وی دلی دا اینا د نبی علیہ السلام نام چیره جی زمان دیر ضرورت دی ډیر مشکل دی نن مال چوٹی را کئی و یا قولو نویل بی ان نبیو تنا عورا یکی ننکورو نا زمان خالی دی جی کورک سر نشتاو دو وڑو مور می بی خیری ی رجمنګله را راکه ها الله <سؤال> و ما هی ابی اورا قرب خالینو یریدون الا فرارا د ایرادانه و مگر ته خدای جہادنا دی ویل چتزان غلی خیرم نشته ولیو دخلت علیه من اقتواره ها که داخل شو دا د کاپیران په دی باندې د اطراف د مدینه نا ثم سئل الفتنه معنی تا ګورا بیا ته مو طالب ګل شو د دی منافقانو د شرک شرک ا توهانو خامخرا غلیبو دے د شیرتا چې ورته ویل ویچه کا پیر کېګا دی په خوا کا پیر او مخله کما ویل نشو خووس مستاسو مخ کې بیا تازه کما د کوپر کلي دومره به خواندو دا دویم داده چې سم سو ال الفتنه بیا ته مطالبه شو د فتنه ان د جنگ جنگ شابه توره راوالیو د مومنان را سره شریک وځ نه وی زې چې د سره ورزو دې زمنګ مخ نه دشمنانو خو لگا منته مو کنه میلاوی دله دا بیا جنگ کې د کافر طرف ته ضرورت اغی لم ننبر ځان له سیوا کوي طلب بسو بها الا يسيره دو منا غنه دلتم کو ګوره یو مالا وما طلب بسو کدی نه د شرک مطالبه کړه شویانو دوی به قبول کړه او دوی به وښنه تر کړه به ها په قبل اولو د شرک مگر لگا دایره به مناله و دوی ممانه دار کدی دا شرک قبول کړي و وا ما طلب بسو بها الا يسيره دوی به وښنه وتر کړه په دې مدینه کې مگر لگا په بلا تبا کڑی وی ولقاد کانو آهد اللہ <سؤال> پا تحقیق سر او دا مناپقان دے بلا نخا چی وادے کڑی و سره سرا من قبل مخکې د غزوی خندقنا لا یو ولون الادبارا چی نبڑی دے شاگانو لرا چپیتاویا مناپقانو خان او دے بویل چې کبلا پیره جنگ را غی نو منگو سم سلک جنگو وادی کڑی و کانو آهد اللہ مسئولا او د عدد الله چې دا تپوس بکی گی متکی تپوس کرے شوی نه مطالبه به الله کوي قل ينفعكم الفرار وای اچرے پیدا نظر کیتا او ست دیختا ان فررتم من الموت او القتل کتا ست دیختا کوي د مرګ یا د قتل نه چنیټره برابرې پتیختا نشه بچی دی وایذا لا تمتعون الا قليلا په دغه وخت کې بسقدر نکړې شتاس ته دنیا کې ماګر لگا لگا سمرا تر پورې او یاد دنیا جون لگ دینه زکه ورته لگا وی بولمن ذلزیه مكمن الله <سؤال> وای سوک دی غزاد چې بچکی تاسو ده عذاب ده الله ناکو غور الله تعالی تاسو له عذاب در کاول او اراده بكم رحمه یا غور الله تعالی په تاسو باندې مهرباني کاول نسوک بدنه چې کم دینو اغا رحمت لري کی ولا یجدن لهم ابنم اذا دخلوا زانون البار ما سوا ده الله نو سو دوست او نو کم دادی قد يعلم الله من نستا سنا. من تا. ولا إلا او من کو په سره پېژله تاله المتی نه من کوم من کوون کې د جهات نهستاسوونه چې مګري من کوي وال علينا ل اخواې ه دا نوراخي وون کې خپلو وورنومونه پ قانوته هلمه الينا راشي منګته وله تون البسيلهقلليله او نه یا لږ وخت لپارو بې پ اشیحاتا نالیکم دے بلا نخانا ہما بو خلقا انکی دستا سو پا پیدے باندے چھ کمشی باندتا تا پیدرسی دے پاگی خوابی فیضا جا الخوفو پسکل چھ جا الخوفو لادشی نا جا الخوفو راشی ارا جیحاد حکم راشی که پیرانو غلب راشی که زور رائی تا هم بینی بتا دے مناپقانو لرا ینزورو نئی لیکا چھ گوری بتا تا دورو اعیونو اوڑی راوڑی بستر کې دتای ذالذین یوغش علیه من الموت خوشان دا غی سړی چې به وشرا واستلې شوه د پاغه باندې د مرګنا داسترګي به دا سروانې چاړی تا وای ته سړی تک د مړکیږي سترګي فخپل چل خو ورزيدا داغه نو نسورانی کې دا تور په پټ کې او داسپین په ګیرا تا او کې تبې چې سړی توري رخص سړی مړکیږي ایرے جی بس پریزلے میں سے چل <سؤال> کی او دا مابانی دا مرستا تو چې ایرے پزلے سے چل کی گئی نوکو پا غیزے کی پوشو بیابدے سچر تا گرزو تم مزا د چیدو ایرے وخراشی دیدہ سے پزام سے چلو کی او او چې کله د یریوه ختم شي باید ذا د حبلخوا پهو په کله چېلاړه شي یاره یاره ختم نه شي او امن شي نو سرله فوکم به ال س نه تی نښدادین نو بیا به ذر در کې تاسوته باغې جوو تیزو تیرو تیرو روبانې تیزو تیزو بابان یا سلهپکم اصل کې سال سوالقا سواد سارا چکم دینو چغو و هون کیتا وئی لکه حدیث کے رازی لعان اللہ سوالقا والحالقا والشاقا جی غمونی که دا چغیر دیره وئی تا سوالقا وئی نو سالقو کم اینی دا سوال سره پر را سیف کے رات کے دین سوالقو کم چغی ووئی پتاسو بانے بے السینت نحیدادن پار جگو تیزو باندے یعنی مطلب داره داره داره چه منابت، منابت، چه چه دا دی چې منافق چې د یری وخرا شي نو د خلینو به چړوم ناوړي او چې کله دا د یری وختم شي نو بیا بل چا د نام ور د خبرو نمبرو دا, نمبر دا خبر ورکی نمبر نمبر نمبر نمبر ها بیا هم دی دا ټول دی پر د چا کی شي وسپوی کی کرنا جو سویا رستہ نہ اشہ ہتن علل خیر حرس کو ان کی دی پر خیر باندے پر مال غنیمت غنیمت لے سیتا مال غنیمت برات حاصل سی بخل کو ان کی دی پر خیر باندے ان پر انفاق فی سبیل اللہ یورپے اللہ پر دین لگے اولائک لم یؤمنو دا کسان اما لهم پس برباد کری دی اللہ دا دی عملو نه دی ټولې نخی دی گوری دولس نخی بیان شو وکان الله دی اللہ وکان آزالک آلاللہی او د دا دا دی عمل برباد دول پالا آسان یح سبون الاحزاب دی اللہ سما نخی گمان که دی پر ڈالو دکا پیرانو باندی لمی از حبو دو ما نگانی کومت توجو کوا یو خود دمریری دلی دی چه گوره زل راغه او کاپیران او تخته دل بودروبین کیم نختاری دمرا لری لادل مناپی قوسم نرا اوزی بار اوی گوره چه ایسه نه گوره پتشوی نئی او بیاراتاو نشی خان ده دمرا یری دلده ده ایسه نه چه دلتا چه تپٹ را پٹی گمان کئی پڑالو ده کاپیرانو چه غیت تلی ندی دلتا بچرتا پتشوی نو او سن یو مانیدا د وی میحسبونل احزاب غمان کې دا, دا منافقان پر د کافرانو لم یذهبوا چېغه دا سې نزي تر سوی چې د مومنان ختم کړي نهي تر سوی چې مومنان بالکل نه ختم کړي نو دراغون شوی دی لری چې دی, دی, دی زینا. واییات الاحزاب او ک راشد دلې د کافرانو یو ودونه نو لو انهم با دون فیل عرب کاش کې چرته دل لري اوسې د پ باندې کې یسالو ن عن امبائکم چې تاسو کولی د خبرو نستاس برکی یره دا منافقانو یې کنه کاش چې دومره لري وکنه چې صرف معلوماتم کولی چې جنگ چا وګړو امنګ پکړو و نه صبرونم کتلې اخبارم کتلې نت میټم تله چا او او نور چې پاغځي کړو وینم لو کو لو کانو فیکم دای سوال سم نه خکوی دا منافقان پتا وسکه ما قاتلو الا قلیلا دای بجنګ نه وې کړه مگر لګ لقد کان لکم فی رسول الله اوسوۃ حسنه اوس خطاب مومنان ہوتا یقیناشتہ د تاسو د پاره په بارد رسول الله تعالی کی نمونه د تابیداری ښهستان ګور د الله نبی میدان کې ولادت نه درست کیږي نو تاسو ولیدا ګټه تابیداری نه کوي مؤمنانو د نبی عمل د نبی ژوند تاسو د پاره نمونه ده چې هغه میدان کې د تاسو بم میدان کې نبر است کېږ لا تا د كانهله کومفر رسول الله اوستون حسان یقی نن شتهې تاسو د پااره پهباره د رسود د الله تعلا کې نهمون د تا بدارې حسته تا په دیې ابنی کیرلی فدي وي حاضې آية القريمه اصلون کبیرن فی التأسی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقواله وافعاله واحواله و ادا ایت کریم اصل با اقتداء و تابیداری در دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پټولو اقوال کی افعال او احوالو کی اللہ وی د نبی په هر کار کې اساس او د پار ده دارنګ چه دینو تفسیر روح المانی دې کې لري وای دا اگر ک دېد پار قران کې دل ترا غل لري چې د نبی تابعداری پر جنگ کې و خدا آیت عام دے تول افعال دے نبی تے شامل دے چدا غتا بی داری بکوی چکل دا پورے ثبوت سر ثابت شوی شینی دا خصوصیت دے نبی علیہ السلام دے خصوصیت نہیں نہ پہر کار کے امتی باندے دا غتبہ لازم ہے خصوصیت مثال سنگا لکه الصلور بھی بیان نہ سیوا در دیر بھی بیان سر نکاد دا, دا چا خصوصیت ہو رسول اللہ امتی لرسلور نہ سیوا جائز او نبی او بتا نبی بتائے دایری په دې کې نه کې چې اګد نه حبيبانه ژوندې وینو تبه نه هکي یولس وړ تبه م یولس کې الله اللہ الله پهتحې سره شتې تاسو دپاره پهباره د رسله الله تالا کې نونه د تابیدارې هستا فره سورله د نبي دا ټول ځین لږې پاره نهونه ده لمان کا نه رج الله و د الله ه کره دطببیداریې چاله ده س کې نه کوې چا د پااره چ د ساې د سواب الله ال یا جللهې ده تي دا ملاقات دا الله او دا رضي دا اخيرتاو يادئي الله لردير ديرا والمارا المؤمنون الأخضاب الله أكبر مخي دا منافقانو نخي بيان کري چه دياري دي نغريبانان گرد وادو اس دا ممينانو نخطو بورا هر کله چه ولد الممينانو دلدك اپرانو دلد دلد دلد دلد دلد دلد لرا قالونو د ممينانو وي حاضا ما وعدن الله ورسولهو دار <متحدث> کا پراندی چې واده کړه د من سر الله وعلى الله رسول چې دئ لا باغی شکست و وصدق الله ورسوله رشتیا وی ول الله رسول و وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نقل دئ لا را د کتلو درډالو مگر ایمان د الله په وادو او منن د الله د حکم نو منالم مؤمنین رجال صدقوا ما حد الله علیه د د ممنانو نه بعضې داسې سړی وو چې رشتنې کړړی غېغ له زونه جللو ځ کړړی والله سره پاغېبانې فمننو هممن من نههبه هو پس بعض رې نا هغه سووک چې پوور قپل حاجت ل را چې کمې ارمانو وامنو هم می توی یر بعض رې ناغ چې هغې انتظار کوله وما ومابد دلو او نو پهدلکړې دی دله هو حکم په ذ بدلهلو سره انصر رضی اللہ عنہ وای چې زما تر او دا غنه مو قنصوی انا ابن النذر دی وی چې زده نبی علیہ السلام نه د بدر په جهاد کې دی پاتې شوی نو د چنکی پدغه مقوونه بدر والو له الله دې ډیر احترام ورکه دویل چې بلې مقا باندې جهاد راش کنا را نو زبا الله ته خیمه چې زړه الله لپاره څومره قرباني وکړي وای چې کله د اوه جنگ شروع شو نو پدی جنگ چې کله اول وخت په فتح مسلمانانو مندل بیا دوباره دو په کاپیرانو ته ملا او شو دا واقع هم ویلی و نو پدی کې مسلمانان یو خپل فاګړ و شو دا انس ابن نظر رضی اللہ تعالی ہو چه دے دے دے او حد طرف تور روان دے خلق یو قابل خوا مندیوئی دے دے او حد طرف تور روان دے نمخی لولا صحابی راغی سعد ابن معاز رضی اللہ تعالی سعد اور توی چی انسا چرت مندیوئی دے و توی ابا عمر انس تیویل ابو عمر چرت مندیوئی ان سورتوی واحن لریح الجنت د اوه د زر نه مال د جنت خوشبو رازی او د خوشبوې تازه نن رسو هغه تو یوازې غران اده وي پچیګه مخینا دا خوشبوی به حاصلو، او لار دا لا کاپیرانو پر دلک نه شو، د تورو د نیزو گزارون په شروع که، کاپیرانی مو, مو, مو, مو جل، تول کاپیران پر آغن شو، او آنس ابن نظر رضو الله عنوی په دا دا میدان پر شہید. خود چونکی کاپیر گن دیو دیو دیو دیو دیو دیو خل گزار کئی، حضرت آنس داسې سکچی کیمہ کیمہ شو، څو دفصا اچیا گزارونه دته تریونه زیو دغشی دا په بدن باندې شمالل شي دومره گزارونه په شیو دومره نخ په وی او د پیجن دو نو صرف صرف خور وا اغه د دې ګوتو د بندونه معلوم ک چې دا زماده ضروري لازم ده دا داغه د لاس بندونه د دې پیجن نور چانه شو پیجن نوفمین هم من قضوان احبوهو لکه داس خاص علموی دایت داغه بارا کرا چې اغی خپل اغا حاجد خپل ارمان اغا پورکا او چه اللہ سره سنگ اللہ و سکڑو انواق تشان خپل زانی کیمه کیمه که خود میدان نروست نشت ومین همین تزویر باز تا شهادت پا دی مکمله و نشو خود شهادت پا انتظار دی چه پا کم مکمله و نشو ز کله شهادت هم د رب د طرف تقسیم ده کله انسان وغواړو نه لاله وی کله وګواړو ډایرکټ قبول شو میلاو شي کله ومن وغواړو میلاو وما بدلو تبدیله میله دی بدله نوکړی د الله په کمم کې پهزاره بدله ولو سره دجی اللهله ځ نه دجی الله حس د ټی نه بیس کې حم نتیجا دیر پااره چې بدلوور کې اللهله پرشتیننو ص دغې پرتیا چو او چوا دی پوره کړړه و یو عبل مونا فټنا او عذابور کې الله منافقان پقانوته تاخیرت کې کوواړی الله یا می رابانې ووکې الله په نومانا تو ب قبول کی ان الله یقینا کان د غفور الرحیم باخنا تا انکه امدادی ورد الله الذين كفروا بغيظهم واپسره الله پاک هغه کسان چې کافرانو لزر پوچ سره د خپل غسینا لم ینالو خیره حاصل نه ک خیر لره ان جنگ یو نه ګټه پته وته ملاو نشوا مومنان شیطان نه کړل وکف الله المؤمنین القتال بچ ساتل الله مومنان د جنگ نا او شاپور شیخ صاحب رحمت الله له ماناکړه دا وکف الله المؤمنین القتالہ پخپل ثرو أغث الله جنگ د مؤمنانو الله وي تاسو جنگ مکوې ستاسو جنگ زکو ما ظلم پرولېګ الله وکانه الله قوی ان عزیز دی الله قوي او غالب وو ان ذا الذين ظاهرهم چون کې د کافرانو سره لوځ اگر مات کڑو کا پیرانو سرمداد کڑو چا و قریزو بنو نذیر قصہ 13 شد بنو قریزو دی وسھا دام دے یہودو یوٹلا وئی دی جاندا بزرگاں جوڑ کریو چیا رسول اللہ بس دا جنگ نہ فون کنا او من کا سر پا خلی کل کو چتا بہ من سر جنگ نہ کیو من با تاسر کی. کابیر کابیر دا سر جنگ نہ کو نبی علیہ السلام ہچ کافر خاصن کافر ہوئی وہ زمانہ لک پیدا دا جما تہ بہ انور کا پیران یوازہ شتا سو نہ بیغمے یا بغور اخر کی کنا لکے دا خدا اس معاہدہ دا نبی رسول اللہ نو دا بنو کرے حالات معلوم کر چوہو د ټول دنیا کا پیر یو شوی دی لیو یو مسلمانان دی او لزره کاپران راغون شو دا د دې مقابلې د اوس نشي کولای دی په کو ختمي کې ناراضي بیا په سبا سمړيستر کې ګرځو خلک وای چې د دې سره مواهده کړې او مرګ لري منګم دا لوز ما تو کاپران مسلمانځي ځکه دا اوس نه بچي کې دی نه نو دا ګوره خو دې شرمول کنه نو دیم رال دغه احزاب دغه دلسره یوځه شو منګ مستاسمر غریو او لوز موس ختم جبريل عليه السلام راغه نبي عليه السلام ته ویچ دا تاسو سره وعده کړي وه چې جگ بنه کوغه ټول راغلي او د کاپیرانو سره مرګري شووی خو چې کلا دا کاپیران او تشتیدل نو جبريل نبي عليه السلام ته ویچ توري موري مک دی وسلې مګ د نیغ لاړ شي ته بنو کورې نبی علی السلام صحابو ته راضی چيږو بانو قریزو په سلاړل سارو وختیو ور ور رسیدل په خپل کورونو کې دن نه راګیر کلو غیر چا پهره محاصره کې سورہ محاصره او روزی دی ویل چې موږ ته په پتره چي وځو مړه کئب ندی ویل چې موږ راوځو په یو شر شر بدای چې زمنګ په سلبه ساعت ساعت ابن معاذ رضی الله عنه کې دا په پیساله بانی به منگ راوی دا. نبی علیه سلامو توی تک تا. سعد راو افتراشه. و سلا پاک دا سعد پڑا که دا پیساله واچه وله. سعد توی چه دا خلق وی چه سعد چه پیساله او کلمان با غمونه تاثر آئیده. وی رازه کینی خبر بو. سعد رزویلان ہووی چې یا رسول اللہ دیکا پیرانو منگ سر وعده کڑیوا. چه منگ با تاثر جنگ نکو نکو نکو. نو سدی باندې ورټینګ ولاړ وکړه کومنګ ملک دیو کپاته کړي دی چې د نورو کاپیرانو سره مرګري شوو نو د دوی دا خیالو چې دا مسلمانان به دا پیره سټو ختمه وو ولري کوبه د دنیا نه دا خو الله زماږه امدادو کې ګنده هم نه ماپ کو اوس زمما په صلا دادا چې دې خپله وکړه اوس زمنګ نام دی نو دیم من په خپل خیال کې وځلو خو مونږ الله په ذکر نه دی چې کم کسان راغلی دی د میدان لا تورې را وړې دی نه زېرا وړې دی غشې را وړې دی مونږ په سراغلی نو دې خو په دې خو لا مونږ سره له اوس کړه دې لوز مات کړه دې دا غدداران دي نو اققد جنگ ولا کسان په ټول مردارو سر به کټو او چې کم نور دی بچی دی او خزیری ماشومان دی په کورونو کې نو دا هغه نه ووینځو غلامان جوړو نبی علیہ السلام و توی زبردست پیست دیو دی دشپاگو ساو نوالی تروساو پور د مینس که دمرتی ادا دو گوڑو که گونه کلیو اللہ که خوکی نی پارام انو بس ویرادی فاکویی نو یو یو تگوی سرو گت کوا غرب سرو گت کوا غرب توولی چې کمدینو سرو نی تیوال او غنور نیول ویمزی او غلامان جوړ کرل دا پیسال ویمزی ورض الله الذينهکه او انزللینا را کوپ الله هغه ک سانزو هررو هم چې ام دا دی کړو ددي ډلو د کاپرو نی بنو پر ز راه من هل <سؤال> کتابې داخلې کتابوونه ب سواس ه د خپلو د قلا ګونه قع زفه ف قلو به واچو الله دغ زونو کیاره فریقا ت تثررو نه فریقاه یواډله و چې تاسوواجلهمه چې کممجنګ ل راغلی او اوغ لامانو جوړ اول کې کې را وستل د پل ډلینا دغې بچیو او رسکم ارزوهم و دیارهم او پا میراس بانه در الله تاسو تا اللہ ازمکی او کورونا داغی و اموالهم و داغی مالونا و آرزو اللم تطوعوها او وادکڑی دا تاسر اللہ داغی ازمکی چی اغب هم در کئی چی تاسو قدم تا نده کې خود پاغی بانده رست رست بیدر کئی لکا خیبر خونین مکا تولی تی مرادی تر قیامت سمر پتوحاتی دی وکان اللہ دی <تصفيق> اللہ تعالی علی کل شیء قدیر بار یو شیبان قدرت والا یا ایہ نبی قل لازواجک اس اول خطاب, علا خطاب علا نبی تا او د دې زینچ دې دریم باب دے سلوختم آیات پورې په دې کې درې خطابات نبی سلام السلام تصلور خطابات ازواج النبی تا دو خطابات مومنان یا ایوها النبی و ای نبی علیہ السلام کل لی ازواج کام و ای بی ان کن تن تردن الحیات الدنیا کئی تاسو چه غوار جند دنیا و زینت ها او زینت ددی فتعالینا نراشی امت تیو کننا چسا کدر کم تاسو تا چی کم س سا اغیسا کیا دیگی یعنی سامان و اصر ریخ کننا او پردم تاسو تلاقی کم تاسو صراحا جمیلا پپریخ خودو خېستاو وان كنتن تردن الله او او کچرتا تاسو چی را دل رید الله او د الله رسول ود دار الاخرت د کور د اخرت یقینا الله تعالی تیار کړه د خست عمل کوونکو د پارستا سنا اجر عظیم لوي مولانا سي بخاري شريف کي حديث ده اصل کي دا قصص څنګه وا نبی علیه سلام سبی بیانی راجا مشویم او ارتوی چی یا رسول اللہ اول که خود تکلیف و غریبی و کمجوری و زمان خرچا و نپکسوا که لگم ورمان بغگ نکن نو سخو اللہ ملکو نم پد حقل الغنیمتو نم دیر رازی نو که لگم در خرچا زمان سشین زیاد تشین و خبی زکو سخو اللہ سهولت راوسته نبی علی السلام داسې لپاره پریشان نشو چې زه دنیا لپاره راغلم زه د دین لپاره راغلم چې زه په دایره رسونا غټم نو دا آیات نورالې چې دا به بیانې تانه دنیا غواري ان کنت نتردن الحیات الدنیا وزینتها دایته نه دنیا او د دنیا زینت غواري او تا تنګې نو بس د سکارو کوته و اجرای شي چ تلاف لاغ در لادر کما او چ کما حرم کیږي غدا لادر کما چې چرته دنیا دار دی غیرا سرلږه غرز زبد ان اخلاص او که الله او دا الله رسول غواړي دا الله راضا غواړي دا رسول تابعداری غواړي نبییا بده تکلیف ته غاړه کوي الله بدلہ اجر عظیم ورکوي ودیات نبي بیا نو توایا نبی علیہ السلام راغی بخاری کی حدیث اول حضرت عائشه سره راهه عائشه توی عائشه یو خبر ادر تکومه خدطا لازمه نه چې دارک نن مال جواب راګه ته بلارشی او د مور او لار سره بری پکه مشوراو کې بیا مال خیر جواب راګه حضرت عائشه ور توی وای را تا نبی علیہ السلام ور ته دعا یا ته وی چې الله داسې وای که <تصف> تاسو دنیا غواره او دنیا زینت غواره اینو راشه چه سکه درکم و طلاق درکم. او که اللہ و دا اللہ رسول غواره اینو بیار بگزاره که و یا اللہ بدلاجر عزیم درکن. دا دوی اتونه اوی نو دا نبی علیه السلام مقصد داو چه عائشه خو پیغل دا نوجوان جینه دا اصنه چه جذبه که راشی اوی چه او مال طلاق را کواه. ورګ د بیا ورو خپې په خبره نو چې مور او پلار سره پکې مشوره وړي نو کا ورته و چېو تلاق ې وا نه بیا وا او که نه نیر نهند چې څنګه ارت دا یاتونونه ووي چې عیشي دا خبره کوم خو جواب خیر د مال روسته کور پلار نو طلاق والله والله. حضرت عائشا و توی خواب اوز با دیپ بارا که زمانو مور و پلارنا با مشوری لن زمان بغیر د مشورې جواب داری چه زمان اللہ دا اللہ رسول پکار دے مارا دنیا نا دا پکار دے بس چه کسی او کنی مزو گزارستا سر پیرو نو نبی علیہ السلام دا اغین اباد بلی بی بلالا اغیت دایات اگه تبن چ سنگ دا وینو ڈائریک جواب بداو چ زما اللہ تعالی رسول فخدی زما دنیا نہ لا پرکار بلی تبوی سمر بی بیان چوی یوی یوی تے دایتون اور اول او ٹول بی بیان چ دنو نبی علیہ السلام سره زندگی خو خاطر وچھ منگا دا مطلب نو چگری منگا دے یا طلاق را کی بیار خرچہ سی وا کی من ویلے کی سیوا شینو خوی کہ نہ سیوا د بتیرو خو رسول اللہ صلی اوشوی الله اللہ یا نیسا النبی اس خطاب ازواج النبی تا اے بی بیانو دنبی علیہ السلام مَا یاتی من کنن بفاخشا سوک چرات للے اقلستا سنا بفاخشت ان پا بی حیائے بفاخشی ندلتا مراد سشیرے بفاخشا علماء ای بد اخلاقی مراد دا ابن عباس وی ہوا النشوض ہی النشوض و سور خلق ابن عباس رضو اللہ عنہما وی اغه بد اخلاقی را سوچ راتل کې تاسو نه په پاهر شي سره په بد اخلاقی ښکارا یضاف لها لذب د چن بکل شی د لپاره عذاب زي په ری د چن دا په دی ابن کثیر لیکلی دی چې د الله د نبی بی بیانی نوی، دا بی بیانې بد اخلاقا نوي لا صرف یې را ده لکه نبی علی السلام شرک نه کوو الله ویل این اشرک لا یحبطن اعمالو شرک دی او عمل به بربادي نو دقه شانه دلته یو جواب له العذاب <سؤال> د چن بشیغیل عذاب نبی بیان وک غناوک له د چن عذاب ولې دې زکه چې یو ایدت در نبی علیه سلام بی بیانی نو در نبی در خلاپو شو دوی ام در دی خلاپ در شو در خاون جدا حق دی در رسول اللہ جدا حقو نو استاسو خواونم در نبی دی و نبی علیه سلام پل مقامو مو دو, دو شو نو ذکر دبل ده او دا وکان زالک الله اسیرا او دا دا پالابانی دا عذاب در کول اصان یو من یقنط من کنن لله و رسوله و تعمل سوالحان ا ده اللہ و ده اللہ ده رسول او عمل یو کنی که ور کو منگ آغی تاجرد آغی مره تین او تیار کرده ده منگ آغی ده پار اکری ماری زقی زدمن پجانت کی یا نساء النبی بل خطاب دویم ای بی بیانو نبی علیه سلام نی تاسو پشان ده یوی تنی ده نورو زنانو نا تاسو عام خضو پشان خضی نی اینی تقیتون نا کتاسو یریگی ده اللہ نا فلا ت تا سو بل قول جول خبر مکوای نر م نر م خبر مکوای فیت معلذی فی قلبه مرض بس تم بو کی غسړې چې دا غسړه کېده مرض د شهوت و وقلنا قولا معروفا او ویوینا معروفه اند شریعت موافقه صفا مزیدار وینا و کئ وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجن تبروج الجاهلیت الاولا ګورا زنانه داسې خبر نه کئ چې دا نا باطل سړې ناکار سړې غلط مطلب والی صپا خبره لکه خبره دا څه ته چولې خبره او نازکې خبره نه شداي نه خلک غلط مطلب والی وقرنا في بيوتكن بل خطاب څهګه زنانو په کورونو کې کو دڼا والا تبرج نه تبرج الجاهلیت تبر الاوله او مخ خار کېږي په شان دخ خار کې دد جاهلیت په خواني ډول او سنگار بنخ خار کوي جاهلیت کې وي خو ځراوانا اوس به ساده پر سره چولو عبد تل به غوغون اخطار کېدل مړی به اخطار کېدا ټول مخامخ هرڅه به اخطار کېدل نو داسې نه چې تا پردا نه کې هغه خلا بیا به موږ گزاره کوله اسه به پر سره چولو اوس چې بیخي وسره سره لکا لکا اغه لو پټایم نه ان موږ ناری نه یو کنه او چې موږ سره دا ساده وګا نه کنه موږ یوګی نه کمگا سی روان دا څه ده قسم د سړیدا زمیر سره ملامت کوي زه پنجاب خونده یاره چاسه بس کو تک په جان روانه دلته خو د پښتونونو خدا مزه کوي یا ساده فوجا چې یا رومیال فوجا چې تاسو او دا ډیر خښه ده ګوره ګرمۍ د پسرل کې ده سیدہ ساره دین روزان نه تا وکاو او کچر ترا تارک جمیل مولانا صاحب خبره بار ته ضرورت راغنو باتھ روم لېخا په ځانې رواچو او بس, روا بس, بس پردکمرالي پوش وکاو او چیرې یخنری کیږي ځان پکې پټکا ماشری نزان باندې رواچو او ماشو نوم کلاس ار طرف ته پکې پیدا د دوړي د نو بدلې یونیزه انو بس دړو نه بم پچی صبح کې اخر ار طرف ته پکې پیدا او جدداه شان روان نو ته بلکاسوې خ نو داله سړې سکه چې خځې د غښانه روانه ساده ورو تګران دې لوپټه او تګران دوه نو موبایل او تلاش کینې ولا دا د جاهلیت کارو چې لوپټه به د ځان نه پړونه به د ځان نه نه هغه د جاهلیت وخت د خلکو ډېر رسته پرې خې خو په خوانې وو و سوی چې د سره ډو پکار خا د غښانه کېږي د جاهلیت زنانه اغې بچ دینو دم الغلرز صادر جوړ کړو اب رضا نتاو قدیم داسي کی دو ششیو او ګلو نا او ګلکاریا نه په سیل بهو کی چې حیران شې دا ټول جاهلیت پر تبرز کې راضی دو مرلنډه او تنګې ځامې چې هغه وسیو یو اندام بیل بیل معلومې دا هم تبرز د جاهلیت د تفسیر زاد المسجد ته تفصیل کړه له خصوص منظر وخت نشته وقرنا فی بیوتکنا وسیقه کورونه کې دنا والا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى ډولو سنگار مخکر کوي یعنی مخکر کېږي په شان د جاهلیت په خواني واقم نسالاتا نقور کې وسکه تشخوبنا نا پاباندی با قواعد منزنه او آتینا زکات ور کوي په زکات واطیعنا الله و, و, <متحدة> و دا رسول <متحدة> يريد الله تابع دار کوی د الله او د رسول الله وینما یرید الله یقینا غاری الله لذهب عنکم الرجس چه ختم کیسه سنا گندونه بلت خوونه گناونه اهل البیت ایک کور والا او د نبی علیہ السلام کور والا و یطہرکم تطہیر او دنه دا معلومه ما شو چی اهل بیت ازواج د نبی علیہ ما السلام ته وی شیګانوې اهل بیت صرف حسن حسین او فاطمہ ته وی الکدا اهل البیت تل زکه مخ د نبی له طالبی بیان سره کتاب دی و يتطهركم تطهيرا و پاکي د ګناوونو د هغه ګننه په پاکولو سره واذكرنا ما يتلا في بيوتكم بل خطاب یادوې په کورونو د د د سنتو د نبی او کڼه او قران او را نو ده پکې ټوله ورځ ځوامي موري او ګمونه پکې غندونه پکې کور قران ولینا ول <سؤال> لوله هغه چه یادو هغه چلوسته کیږي په قرون استا سوکه د ایتونو د اعلان او د سنت د نبی عليه السلام نا یقینا الله تعالی د کان د لطیفن بین خبيره خبردار ان المسلمین والمسلمات اوس اول خطاب مومنان ہوتا ابن ترمیزی کی روایت رازی زنانہ را ل <سؤال> ام عمارہ رضی اللہ عنہا و یا رسول اللہ کچھ کلمہ منگا اور نو قران کی تشہد سلو ذکر کی کہ ذمہ داری غریبانا و فزہو بگی اووس پتی مشرک کې مصیبت دار دي دا سړو ټول ورځ بیان کا وخه د حضور یو مسله وکړو idam ولا پکې د خزو مسله ده دا وې دا مړه دا پردي خبرې دی پلو سپیکر کې کنا دا تمره غویا نداله له کدا به نه کې دا ک بیانول ګناو نو صلی صحابه بیانول صلی چې کم دینو بیا قران حدیث کې لار علیګي چې کم حکم دی هغه وای نو دا زنانوی زنان زکر نرازی نو دا زکر اللہ دایت راولیگو ګوره په دې خبر ازان پوکی دا قانون دی اصول پیق علماؤ لیکلی دی چکل جمع مذکر راشی جمع مذکر نو آغا رجال و نساو پولو تشامیل چکل لی اختلاط دوری او چه کل موانس تی غراشی نو آغا بیا جمع صرف موانسات و تشاملی رجال و تشاملی نئی د امام سه مذب دار. او او او امام شاپی رحمت اللاله مذب داره چه نا جمع مذکر ذکر راشی نو صرف سڑو صرف, صرف, صرف, صرف خطابی جمع موانس راشی نو موانسات و صرف, صرف خطابی که سڑو دپار جمع مو ذکر په کې نه نشاملیگی دلیل د امام شاپی صرف دا آئید. لک سو این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یو <تصفح> سیغه دا مذکر روڑی یو دا مؤنس میچر سڑو جمع مؤنس شامل ونو دا دا مؤنسات سیغہ تکرار شو کرنا شو, کنو شو, کنو شو, کنو شو کنو. دا, دا امام شافعی مذب شو او امام سے بو تجواب کی ہوئی چیز تا ہوتا دا حدیث درمزی زما ذکر نہ کنه دا خودی زنانہ متالبا کڑے وا دا غی دا خشالہ ولو دا پار اللہ دا یترا گو خواه <سؤال> بین این <الاتور> طول قرآن که چه دا خطابات جاریو <سؤال> نصرف رجال اتو کنا نوچه رجال اتو ننسابه بگی داخل نی لکه مثال پتو اکیم و سولاتات منصف پا بنده کوئی واتو زکاة زکاة ور کوی دا مصرف سروبانه پرست یا صرف چه کم دنو زکاة پا سروب پرست دی پا خضم پرست دی نو دی خطاعت که سوری و بیا لی داخل دی <خطاب> خواه <سؤال> ان المسلمین والمسلمات دل تک جدا جدا جمع را غلی دین او د الله غیده خوشاله ولوده پاره چې د دې ذکرم په کې راضی یا چينان مسلمانان سړیو مسلمانانی زنان چې ظاهری کې د الله حکم تګاړک دي وال مؤمنین وال مؤمنات مؤمنان سړیو مؤمنانی زنان چې د زنه تصدیق کوونکې لري معلومه شو چې ایمان او اسلام یو ځای راشي جدا جدا جدا, جدا, جدا شری اسلام ظاهرین کیات ته او ایمان ېتی نه والکانې تا بداری کوون کے دله سړی او تا بداری توون کے ځنا نام وواتی نه و د کاې رریشتې او رې نا نامم وابرینا صبرناک سړیو صبرنا کے زنانا والخوااشی نه والخواشي آې عجزتهون کےې دلهته سړی جززی کوون کے ځنانا م تی نه متسو <متصفح> دات خیرات کو کے سړی و خیرات کا انکی زنانا سڑیبن صدق اکیخ زبیلا وصوائمین وصوائمات رجدار سڑی و رجدار زنانا والحافظین فرو جاہم والحافظات حفاظت کا انکی دخبل و عورتن و نارینا وحفاظت کا انکی زنانا وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات ذکر کا انکی دالت اللہ دیر دیر سڑی او ذکر کا انکی دیر, دیر دیر زنانا a um. ذکرنا مراد حدیثه باندې مدارک کلی لري و اي بالتسبيح والتحميد والتهليل سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والتكبير الله اكبر بیاوي چې وقراءه القرآن والاشتغال بالذکر والاشتغال وقراءه القرآن والاشتغال بالعلم من الذکر دو قران عظیم قرات کول او علم باندې ځان اشغول اگوال داهم زکر دے سار نلاستی کانا تر دو بجو پورستان سخیال لی دا زکر گرازی کنن رازی داهم دا زکر خبری دی داهم زکر دے اعد اللہ لهم مغفرتان دیارا کرد اللہ د دید پار بخنا و عجرن عظیم و عجر لوی ما کان لی مؤمنین ولا مؤمنتین اضاق ازواللہ و رسوله امران نریجایز د مؤمنه اوما کنه د مؤمن سړي او نه د مؤمنه زنانه د پاره کله چې پیسې لو کې الله او د الله د الله رسول دی یو کار ای یکون لهوم الخیارات من امرهم دا چې شی د اغېره پاره اختیارات من امرهم د کار د دینه په خلاب د حکم د الله او د الله رسول کې مفسرین وای دا آیت هغه وخت راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها نبي بنت جهش دا, دا نبی علیہ السلام د پپول روا اميه بنت عبد المطلب روا دا نبی علیہ د خپل آزاد شدہ غلام زيد ابن حارث رض الله عنه د بارا او گفتہ چې د لپنکارا کین نو زینبم نو تیاره دغه خاندانم نو تیار خدا ایت راوي نو غوي چې الله د الله رسول خو هي زمون په سل چند افقد نکیت غاړه کې خدا ابن کثیر لیکلي چې دا ایت دا عام ده او ټول امور ته شامل ده کله چې الله او د الله رسول یو کار فیصله وکي نو هیڅ څل بیا جایز نه چې پيکه خپل خواخه او خپل اختیارو چلای بلکې دبد الله او د الله د رسول د حکم سہی پابندي او جساس بدی لپاره ده بده آیت چې دینه معلومه شو چې او حکم د الله او د الله د رسول د وجوب ده پاره کله چې قارینه ساره په موجوده نه نری جائز دا مومن سڑی او نہ مومن کله چه فیصلو کہ اللہ او دا اللہ رسول دے اوکار شیشی دا غیر اختیار من امرہم نہ کار دے دینا بخلاف دا امر دا اللہ او دا اللہ رسول کے او چا چه فرمانیو بر دا اللہ او دا اللہ دا رسول پتہ کی سر دے خطا شو گمراہ شو گمراہ اختیار سرا واستقول للذی انا مللہ علیہ وانعمت علیه اس بیم خطاب نبی علیہ السلام تا کله چتاوې لاږي سړی ته نعمت کړه walla په هغه او تا نه نعمت کړه او پاغا الله به نعمت کړه چې اسلامه او تناسب کړه او تا په نعمت کړه دو غلامه نه دې آزاد کړه ام سی گله کا زوجکا اسارا کا ځان سره استا بي بي واتق الله وير گدلانا واتخفي في نفسك او پټول تا پسړه کې مله محبوب دي هي هغه چې الله او ښکارکون کې 10 قیسوا دا واقعادہ زبیر ابن حارث رضوی اللہ تعالی عنہ تا تمام وی چې زید ابن حارث رضوی اللہ عنہ رضو د مور سره د ماماګانو کرته شام علاقت نو لار کې د اقوان غلرا او د مور د د ماشوم روت چت کوی ترتو مورې غریب ډېر چې مغيوالي خدای ته او تختې د ماشومې ته بوت نو آل تا نا دا ما شم چه ده دا راورس تیشو تی حامیتا تی حامیتا دی مکیسر نیج دی دا بیا خرسیدو ای دا زمون غلام ده نو حکیم بین حضام بین خویلد دا نو چه اغا واغست نو حضرت خدیجه را زولن حالا هغه وخت سلام سره نکاح نو شو دا زمانی هغه زمانه نو هغه چې کله د نبی راولا کېدنو د خپل پپو حضرت خدیجه ته و بخ چې خدیجه ته و حضرت خدیجه چې نبی سلام سره نکاح وشو نو هغه نبی له سلام لور لستاسو دا, دا د بیاست نمخ کې واقعا و چاږي کله نبی علی سلام تعالی کنو نبی علی سلامي زمانہ خو زمانہ سیم نشتا نو نبی علی سلام د غلامین آزاد ک او پرزی ولی, ولی ولی او دا زینب رضی الله عنه والی بیا په نکاح او د زی ولی نه کلا آزاد د غلامین نه کلا آزاد کړه د نبوت نمخ کی خبره و خود دمره د نبی نبیه الاسلام چه حیران بشه. ده دپ بچی پسه بش... بش... سم لیوانه و او گرزه بش... احسن... احسن... Gel为什么... ده بور پسه. چه ده بچه تیه. چه نه تپوس کرده بل نه تپوس کرده چا ور تویل چه یاله که ده سداته چه سه نخی تپتی وی. نه ده سی و کس چه کمده نه پا مکاکی ده او د محمد سرده صلی اللہ علیه و صلی د ځان سره ډیر مال او دولت هم راواغست چې هر څومره پیسې غواړي زوبې ولور کمه خو چې مال یې راکړي مال د خپل زیره راکړي ډیر روان او د دبارکه پرتوبیم دا شعر نقل کړي دي او احکام القرآن د ابن عربی نن تل دا راغنه زویا دا فلارې غریب غریب په دې ځوی پیسې بگرزيداو و خوښ بسورو او د عرب سره ډیرې جيبه خلک دی بس عربي خداغيش طلبوا وس و ويل به و بیل؟ ویل بیل بیل بیل بیل؟ زیدن ولم ادري ما فعل بكيتو على زيدن ولم ادري ما فعل احي ين ام اتا دون حل اجل وې زبغه په لږوي زيت په سجاره م او چپ سشوی، آیا ما ته په تنيشته چې پاغه بس شي اي هغه به ژوندې چې دا امید به وشي چې یو زلب کور تراشي کنه اغله بنه تر اغله یو مر څه وي به فوالله ما ادري و اني لسائل فوالله ما ادري و اني لسائل اغا لک باند سهل ام اغا لک الجبلو قسم پالہ چې ما ته پتن لګي او زگر زم ته کو سنا فوما چه زما زویا تو په چرپت نرم زما ککه مړ یک چرتا پست سخت زما ککه په مړ شیری حلت اته روبتن فحسبی من الدنیا رجوع چلی عمل مل کاش دی پوی دی، پوی دی، پو کاش ک چرته زه په دی پویدي چې پهزې کې یو رضبت طبیا واپس راشيشي نو داستا راتل ما د پاره داته او میدون چې دینو کاپیو چې یو ځل به زما بچې پورته را ځ تا اوورې شم د لو تا پورې شمسو د تلوطورې زوج راه ایزا غرابهه اوفلل. وې کله چې نوور راغاره شي نو ما ته زم دا د زوی راي اچي او چې کله پریوځي نو بیا ما ته را یادېږي څنګه وې زوې ما چې نوور خو پټوله دنیاي دا نوور په پاږې زم لګي په کمځه کې چې زم ما زوی ده او دا خود خو د ټولي دنیا نه داسې ډوبېږي نو دل ډوب شون نو ان تبهم ډوب شوي نوار دنوور ختو پرې وتو په واخ کې بچي ته ما ته یادېږي بیا وی فاین حبتل ارواح حیجنا ذکره فاین حبتل ارواح حیجنا ذکره فیا طول ما حزنی علیہ ویا اجل وکلت وی یا وغان روالزی ن اے بچیا استاد ذکر ما ترا تازکی وزم چه دا حواب زما فزیم لگی دلی نا افسوس دې چې زمانه زمانہ بچیدې زپاغه په سیغام جنېما هي زمانہ غنې ټچې اغم ناراضی شمړ شم ويس اعملنا الصلعه سي جاهدان سن اعملنا الصلعه سي جاهدان ولا اسمعت ولا اسق ولا اسق ولا اسق متطوا فاو تصمل ابل وې زردې چې زبا ځان له دووس په نه سپلای جوړې کم چې پډېرو ګرځې دو باندې اغا سلیګي نا ختمي نا او زبح خپل کوشش کوما زتر اغه وخته پوره د ګرځې دو نه نسته کې غم چې زما خوان کړی شوی نهي ګرځم حیات حیات او تعتی علی منیتی حیاتی او تأتی علی منیتی وکل امرئین فانم وان غره الامل یا با طول جن گرزمان یا با مال مرگ راشی او مال پده گرز دو گرز دو که با مرشما نو هر انسان باندې مرگ رازی اگر کومی دونو دے دو ککڑے دے مرگ با شما کولکتا گرزم نو دا شعار بے وی او پسترگو بے روخ کی روانی وی او جڑل بے چاور توی چستا زوی خود محمد سر دیسول دیسادس دیر آروان شو رور امزان سر راوست مال امزان سر دیر راوڑو دعا رب و مشران جرگک راوستل اگی توی چی دازمان زوی دی دا غلام ندی او دا چی دینو خل کو پتخت ولی او خرس کردی دی نو دا زسرغله مچ سمر پیسې دې ده محمد صلی الله علیه وسلم پکاري سمر مال غواړي نو چې صف شالیږي زې ورکوما خدای دې مهربانۍ کې ما سره دې زماځوي پری نبی علیہ السلام له چرګر نبی علیہ السلام او ته دې احترام وکم صحابر دا وایي ته پیسې او مال او دولت یې ا دې وایي چې ستاسو یې طور اصل اقل اقل. به او طور پس دوم را پریشانه ای زید تاسر اصیل ایگم یه او روپی در ننالم خوش شرط بدائی زب زید راو گوارم او اغنه با مشوراخ لم که اغدر سر پخپل خواخ باندی زید خو زیدن ننی سارو ما بس نغده بوزی او که اغدر سر پخپل خواخ باندی نزی نو بیا به یو خبرت ما سر منی چی گواره پزور زبردستی بی نبوزی دیو تا دیر دو آگانی اوکلی چی تالا دی اللہ بدلی در کی دا خود دم رد انصاب خبر دا چی دی کی بسوکس خبر خبر خبر چی واقی پا بوزو وقت چگی و اینو دا خون ظلم دا او آغرا سر نزی. او چی منگ سر زینو تیرانو نمانی کهنو دینا خو بلک خبر نیشتا زید رضی اللہ عنہ را نبی علیہ السلام را اوگر اور توی راشم المانر آغرہ. چراغې نوی کتل پلار باندې نظر پریوتہ تر باندې پریوتہ یو بل سره ملاو شو ملقاتو شو یو بل سره تعارف شو زید رضنا ہوتا نبی علیہ السلام دا پیژنې و یاو د یو می والد سیب دی او دا یو می تر دی نبی علیہ السلام تویدې دوار راغلې او دوی چې موږ زید بوزو ما ور تدا ویلا کپسپله هو خزي نزی نہ منکو نزی کہ نزی نتا سو به حضور ابان نبی وہ زید اختیار استاد تسکا الغاری زید رضی اللہ عنہ ہی چی اختیار زمانہ دے مز چرتم دے سر نظم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پاتی گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے وقت کی نبیت دی اور تقدیر مینت کہ یو قدم دے سر مات اللہ دسی مالک را کڑی رے چی تول پلاران و میندی را پوربان شاید. نو اغیب دیر خپا لارا او در بانے دیر لانت مانت چې چی تا گورا لکا مانگ دا پسی سمر او و سره گانی و تا مانگ سرا نزید. اغیب داسې ارسی دی خو مات دا سی زی ملاو شوی را جدا بلزی کلشت. نو نبی ری سلام دا اغیب نواد. چدماله دومره ما سره دومره مینا کې چې مور او پلار یې زماده لپاره پریخدل نو نبی عليه السلام زده د غلامینو زادو ما دین نن پس غلام نه دی دین نن پس, پس زمازوي شو نبی عليه السلام فزوی ولی چې کله فزوی ولی ونیو نو بیا ورله نبی عليه السلام د نکاح پروګرام کو دا د نبوت نه پس خبره اوس نو د زینب رضی الله عنها کرراله د پکلور ود نبی له اسلام دای غخته نو اغه انکارو چې د ایتونه راله نوغه غاړه کېفو د وعده شو چې وعده وشو د وعدنه پس د دې زینب رضی الله عنها او د زید رضی الله ان هو د کور سم نه ولا بس زیدم اغه مينو سره نه وو د دېم نه نو دا زید رضوان هو پوي شو چې زما ولدي کور سمې نه خوري راغه نبی علی تو رسول الله زدي خپلی بيبي له طلاق کړو نبی عليه السلام او توی مې طلاق وا او الله غفتل چې ده ولا طلاق نبی عليه السلام پړه کې راته نه یره دا چې ده دا خزه طلاق کې نو ما تبا وس الله پاک وې چې دا تپني کاواله نو چې زیفه نکاح والا مونو دا عرب په نور چې جوړی کی جو هو غنور دین څخه راشه بل ناشنا کاري کړی دی د خپلن ګور سره ګور نکاح وکړل د زوی د خزه نو بیا ورا په دا خلک لګي نو دا خداب خبره هم سره لډي زور ورته نو نبی رسول الله پړه کې دا خبره او ته د طلاق نه کی نو خو ای چې بیا به ماتا الله وي تی وکړو چې زی کوم نبی ابو خلف خبره کی نو الله <سؤال> غشانه وکړه هغه طلاق کړ او نبی رسول الله تعالی ویته سوک کئ دي خلک خبري دا الله مقصد دا چې دا رسم د دنیا نه ختم شي چې سوک د ماشوم ته زوی وي نو دا د حقیقي زوی نکېږي او دا غصه ز په دنه حراميږي دا رسم الله ختم کړی نو دې ته اشاره وإذ تقول للذي كلت تاويلي وغسدتا أنعم الله عليه جنام کڑو اللہ پاغا اسلام میں وتنصب کڑو وانعمت عليه او تا انعام کڑو پاغا چتا دے غلامین آزاد کڑو امسک لے کا زوجہ کا اسارہ گزان سرابے بستا وقت اللہ وئرے گدالانہ وتخفیفیں نفس کا او پٹولتا پزڑ کے من لاہ مبدی اغا چ اللہ خار کرو ان کے اداری وتخش یہ دې تدخل کنا واللہ دې لایق دې چې تیار او کې دا غینا فلما قزا زید منھا وترا ګور دلته کې خلکو یو کیسه مشوره کړي دا صرف دا ته چې دا غلط اده اغه دارا وتخفی فی نفس کملہ بودی بعض تفاسیر لیکل دا بعض ملاخو تفسیر ګوري په پزان نه پیګم دې وای وی وی نبی علیہ السلام د زید کار کوته وراي نو زینبی اولی زوږا زینب د رخصله ودا ځنګ نوې نبی علی سلام چې و قاتل نوې شو صلی نوینورے حسون نو سرپ دایو سبحان الله یا مقلب القلوب پاک دے اللہ پاکیدہ اللہ لرے زون راہون کے راہون کے ذاتہ نو زید پہ پچھو چ نبی علیہ السلام اینے دتے سرمینڑا کے پیداشوا نوغه وی جیو بیبد اللہ دے نبی خواہے مجھے سنگو کبو دکدامال ذمیر اجازت نہ راکی نبی علیہ السلام ددہ بن کے چا غسر نکاوشی نو نبی علیہ السلام تے چے طلاقوما نبی علیہ السلام تا سے پخلی صد کوں چ اوڑا که دوکه تلاقی کنو خبی چیزی وانیو کوری دی تا پاسیرو توس بھیم لکی لی نو دا خبره غلط دا چاوی لی دی چی غلط مفتی محمد شفیر احمد اللہ لے تفسیر مار قرآن کم لکی لی دی ابن کسیرم لکی لی دی دارنگ امام آلوسی پر روح المانی کم لکی لی دی تفسیر قرطبیم لکی لی دی روح المانی لکی دی گنا وویل <سؤال> القصص <سؤال> به حادثه القصه <سؤال> کلامه تا قصه ګرو خلکو پدېزه کیو کلام دې لا یم بغي ايج عله فيه يذ القبول و ادا مناسب دې چې قبول شي زکه دا د انبیاء د شان سره نه خای تفسیر قرطبی کلی دې وای څوک چې داوي چې په نبی له سلام په زینب باندې عاشق شوی نو ایدا به هغه څوک چې څوک د نبی په مقام نه خبر تفسیر ماجدی تفسیر عثمانی د طول تفاسیر په درات کړی ابن کثیر وی دلته روایت ابن جریر نقل کړی دی وی احبابنا عنذربا عنها سبحان لعدم صحتها من دا خو غنل چې مختبل خو واړو زکه چې صحیح نه دی خپل تفسیر کې وی زکه نراوړو نو فلانو ری دوه منګه په خپل تفسیر کې وی زکه نراوړو مدا درو خبرې دی اصل خبره داغه و چې ما درته وکړه په لکه داوا چې کده دی طلاق ګینو او چې توګه او چې کوم خلک به بیا سکی خبرې وکړي او الله وختل چې خلک دې خبرې او کوجدارا سم خاتم شي فَلَمَّا پهوا زَيْدٌ هاواوره کله چې پرهکه ځ د زویلان هو د دی نه خپل حاجتجد ځوجنا کهو پهنیقادرړ منګ دا تاته لیکې لای کوونه علىل مؤمنې نه حرجون جون دیره پااره چې نشي ممنناوبانې تنسییا في ازوااج اادیا اهم پهباره دبي بیاو د متبرنا ګانو دد کې غورا د الله په حکم یې نکا تګاړه کې خودو د الله د نبی الله ډېر غیرتی دی د زید رضوانو خدې نکانه اخلاصه کړ د رسول الله بيبي ته جوړه کړ او غلا سکه دومره لوی اعزاز ولور ک چې نکټایم الله وکړاله کله به ازواژ نهبي ک نستې خپله کې خبرې پ کولی چابل زما پلار داسې او چابل ما پل عمل داسې تااسې جنینب به تویل تاسو ټولېغ ځې چې ستاسوې کا ګانې ستاسو پلارانو ورونو رتدارانو تډلی دي او ځغه ښې م چې زمانی کا زمال لا تړ نو ټولې ښې با ایرانې چې دیکې او ستاته مندرس. دا تعال الله و اعزاز بر کړه ریخه فلما قزو زيد منها وترى کله چې پوره ک زيد رضوان خود حاجت ته ټول صحابه دی یو صحابینو په قران کې ذکر دی چې هغه د زید رضی الله عنه تښوان زواج نہ کہا پني کا باندې درګلمنګتا تا دا دل پر چن شپم مینانو باندې تنگشیا په بارا د متتب بیانو ته متبناگانو دغې کې کلی چې دا متبناگان پوره کې دا غې نخبل حاجتا دا رسم اللہ ختم کو امر اللہ مفعولا او د حکم دا اللہ تلا مفعولا پورا کرشوے ما كان على النبي من حرج دا بل خطاب نبی ته نشتره په نبی عليه السلام باندې ستngxیا هغه کې چې مقرر کړی دی الله غدا پارا سنت الله في الذين خلو من قبلو طریقه دا الله دا هغه کسانو کې چې تیر شوی دی پخوا خو په خوانه دا الله دا قانون دی جنابانو له ډیره بیا له بی بی بی بی بی جايس کریږي د داوود علیه السلام سل خزوی او دریسوی وینځوی سل ورسو شوی د سليمان علیه السلام دریسو بیا نیوی او وسو وینځوی نظر به بیان شي ټول دا الله نه بیان لږ ډیره جه اسکریری او نبی ل الله تا ختم ورکړي د امر الله حکم د الله مقدورہ فیصله کړی شوی پوره شوي الذي نه دا پ غمبران ک سادي یبللي غونري سالات الله چې پ غ الله لا یخ شوونه يېږ د دللهله او نه يېږي د یو تنما سوواد الله نه ووكفاب الله حبه ما كان محمد با أحد مرج کومبوم دا دس والدونونه او داغې یو چې نبیې سلام د خپل دې دا خزه سره نکاح وکړ دای غلط او کل جواب ما کان محمدون نه محمد صلی الله علیه وسلم طلار دی او تاند څلو استادونه څنګه د زوی خزه سره نکاح وکړه هغه ته د سره چده نو پسړو کې لوی زوی د دا دشتنانو داغه ځامن خو ما شوماله کيمړ دي ولكن رسول الله نو دا دوين سوال و دا جواب يرى چه دا رسم دا ختم بل چا به ختم کرو جواب ده ده دا الله رسول او رسول ده لراجه چه آغا رسمون ختم نو بیا سوال بل نبی با ختم کرو خیر رکن نو جواب و خاتم النبين ده ده آخير ده تمام و انبیاؤنا ده دن رست بل نبیشتا دهنا و كان الله بكل شهن علیم ده الله پاريوشی بانده پوا یا یو هلدین اامنشکور اللہ اس خطاب مومنان ہوتا یا ایہ اللذین امنشکور اللہ زدی زبانی سلورم باب شروع کی گی نو تقریبا لن لگا کم کوي خان سدول سنا د یو وی نتا سو منته مخ راشی انشاء اللہ واخر الحمدللہ